tidspunkt, og rigtig hjertelig velkommen til en ganske særlig udgave af Noget om film. Jeg hedder Johannes, og med mig har jeg mine to værter. Daniel Dias. Og oh. Peter. Hej, hej. Og øh, vi skal i gang med vores store Noget om film of the year special, hvor vi koger de bedste, værste og mest skuffende film fra 2015, samt de bedste film, vi har set i 2015, som ikke var fra 2015. Det er meget komplekst, men øh, sådan er det. Så det skal vi bruge hele den af podcast på. Den bliver sikkert lang. Ja yeah. <laughs> så har vi fået en masse lister fra jer kære lytter derude, husk at de kan skrive ind til noget om filmsnabeligt gmail.com alle jeres kommentarer og øh, alt muligt andet I kan også finde os ind på facebook facebook.com slash om film eller find os bare i tunes Hvordan har I det? Glædelig jul Glædelig jul, ja, godt. Glædelig, glædelig jul og godt nytår til alle kære lytter Det er ikke nytår endnu, Piller, det er men stadig 2015 Det er tæt på nytår, når de hører det her altså, Det er næste... faktisk i morgenen, når de hører det her ja, men næste, Når vi optager næste gang, så har det været nytår Så nu bare godt nytår på forhånd mm, Det er rigtigt vil hmm. du så være mere passende at sige det der? Nej, man sætter sgu da før nytår. Altså man kan også sige det bagefter, men, men altså... Altså det er mellem om ja, nytår, også, så man, du kan du godt sige det. Altså, altså inden at købe et eller andet, så, så siger jeg ikke sgu da godt nytår. Mm. Ja, det gør de i dag til mig for eksempel. Gør de det? Da købte du det. Lidt tidligt. Og jeg er sgu ind bytte ting. Hvad byttede du? Ikke noget, end det så med. Men så kan du tage jer på, hvad de så sagde godt nytår til. Du gjorde <laughs> ingenting. Du gjorde oh, bare well, også tid. Well, yeah, jeg endte så også lige med, at jeg kø jeg så det ikke var Lilla Fløjl. Oh, det, gør, det er det nyligste i os. Det gør mig da en lille sløjls detalje på nu. Oh yes, tænk det nok. Er du en spreder Saint Row der? Ja, ah, jamen jeg... jeg... Det er min jul. Den er ikke rød, den er Lilla. Og Fløjl. Det lyder ulækkert, men okay. Mm. Third Street. Oh yeah. Represent. Nå, men hvad har I brugt øh, julen her på? Spis for meget sukker. Alt for meget sukker. Jeg ret sikker på, at jeg diabetes nu. Øh well, der komer også, jeg mange e-mails om dit sukkerindtag Elias. Gør det det troede, var mit primært, var det ikke? Jeg ja, begi to. Mhm. Mm altså det det åben altså det, nu nu bekræfter I jo bare den der vandrestol. Det, det jo jeg spiser ikke så meget sukker. Jeg, jeg, jeg, jeg får det altid dårligt at spise sandt meget sådan mad, slik, så hvis vi som chips og nød og mm. Hvad er din yndlingssnack Peter? Hvis vi har nogle snacks, når jeg mm -hmm. snakker med dig. Nu skal vi våge Altså, beskåret, er... altså sådan, go to snacking er os salted onion chips fra Det er kedeligt. Men den Kim's? er deres lidt kedelig. Um, jeg kan være mere kedelig. Hmm. Lays salted chips. Det er mere, mere kedeligt. Det er det sørgelige sælge <laughs> nogle Det er, er kedeligt, Dias. Hvad, Hvad er, for er, liv, du lever? Nej, spiser nej, du nej. bare vanilje i, i sidder pakken? Det er faktisk rigtig. Det er ret det. godt. Det er det sørgelige sælge nogle sige. Ja, det er det. Hvilken du foretrage, type proteinpolleper du foretrage, Dias? Uuh, så afgiv mig der igen. <laughs> I Åh, <faldet. laughs> ja. oh man, jeg tror faktisk, jeg lige har fået en forretningsidé. Ja, ja. Kom den igen. Vi har masser af lister, som sagt, vi skal igennem. Uh, så lad os bare komme igennem dem. Vi starter med uh, vores top 5-lister, hvor vi uh, har rangeret dem. Peter, går ud ja, selvfølgelig. Det er godt. Du øh... er derfor tjekket med der i går om, hvor de tror, om de arrangere. Hey, vi rangerer dem ikke, vel? Så <laughs> lyder det ikke. Og så sagde du, jo, det gør vi. Og så sagde jeg, okay, så selvfølgelig rangerede det jeg dem. Det er godt, det Jeg synes stadig, det er fjollet at ranger dem. Det, Men... øh, altså, jeg kan godt lide min lister. Det, det kan du. Intense, kontente og komplekse. på præcis samme kompleks. måde hvert år. Ja. På præcis samme måde hvert år. Peter har, jeg kan se, Peter har udprintet noget, eller skrevet med? Nej, jeg har, noget. jeg har skrevet med ham. fire lister. Ja, okay. Og skrevet med Oldschool. Jeg skriver det i hånden, fordi det har mennesker gjort det i rigtig, rigtig mange år. Ja, nu vi smartphones med liste på. på med lad os, men lad os med ja. samme. Vi, vi, vi får altid det problem senere. Vi venter os på alle pladserne på de her ja. liste. Hvad, Hvad er eneste plads? plads? Lad os lige takle det her uh, up for fordi det bliver et problem senere. Peter, hvor er det, du har fucket op med den liste i år? Ja, det ved jeg jo Hvad ikke. du glemt? Hvilken en listerne? Okay. <laughs> der skal. Fælles på en eller anden på den der podcast, der kommer Peter til at sidde. Nå, jeg har glemt det der, og jeg skal lægge det helt op i hovedet. Men det så, har jeg nok det. Ja, det. bliver godt. Det bliver ret rigtig. Altså jo, øh, øh, jeg ved, jeg ved at, øh, at der var en film, jeg inden jeg tog et i dag, havde glemt, som jeg så lige fik skrevet på, og ikke mm. har fået placeret i listen endnu. Så jeg skal oh, finde jeg hvad den skal stå oh, oh, det. Skal det, godt, det er ret rigtigt der. Har du vær listen på vær så lidt. Det er ikke vigtigt vist. <clears throat> Nej, okay. Ja. Yeah. Nice. Verselidt. Jeg forstår ikke. Jeg det, ja, det er bare som... det sødt. det ansigt er sødt, dias? Okay. Okay. Det er sådan noget, en okay. mand, der har eller skrevet små noter i hånden, vil jeg sige. Yep. Så. Okay, det er, det vi, vi starter med vores top 5-lister, hvor vi ikke skal... Øh, vi skal selvfølgelig arrangere dem, hvad jeg ser, og vi skal diskutere, hvorfor vi har valgt de forskellige ting, men vi skal ikke lave en fælles top 5-liste. Og, og så, så vil den være fucking 16 timer, den her podcast. Ja, yes. så slutter vi med, at vores top 10-liste er det bedste film fra 2015. Peter er meget forsigtig med sine lister. Der er ikke stoppet med det, faktisk. Top 5-listerne, som vi skal igennem her i år, det er de 5 værste film fra 2015, de fem mest skuffende film fra 2015 og de fem bedste film, vi har set i år, som ikke var fra 2015. Hvor skal vi starte? Jeg starter med 5 bedste, som ikke er fra 2015. Ikke? Okay. Hvad tænker I? Okay, yes. Okay. Og øh, vi tager bare en runde, så vi tager 15 øh, pladsen først, så kører vi, kører vi ligesom rundt og siger de ting, vi gerne vil sige om dem. Jeg synes, Dias, øh, du har ikke prøvet det før, så, så lad os starte med dig. Skip it go. Okay. Det er nummer 5. Nummer 5 er den, de bedste film, jeg har set fra, fra ikke 2015. Det går yes. rigtig godt, det her. Jo. Yes. Nummer for fem, første gang. For første gang. For første gang, ja, yeah, I know. Jeg har forstået Det er godt, det er godt. Uh, Nummer 5 uh, er en film, der hedder Red Line, uh, som faktisk er en anime. Hmm. Mm -hmm. Det starter skidt. Ja, lige præcis. Starter på Sawy Note. Hvilket det er faktisk en vild mærke. Jeg kan forestille mig, hvis F0 var blevet filmatiseret til en anime. Eh, øh, det så nok på Ja, lige mm. præcis. Okay. Du har også spillet F0 Rock, ja, hører. Rock. Bliver du af 0, ja. Ja. Men det er sådan jeg forestiller mig. Okay, <laughs> sanction by Nintendo. En Titan Tackle. Okay, så du siger, du har set en uh... hvor mange film på din lister er noget hvor folk der kører hurtigt på køretøjer. Spoilers? Okay, videre. Aj, det skal jeg sige, om det det er, det er en mega, mega sjovs med sådan en super bizart animationsform. Det minder om en blanding mellem Zero White Bat og Star Wars noget, for det foregår på forskellige planeter med diverse mærkelige aliens, og så er det det her crazy intergalaktiske, hvor forstiller sådan en speed racer, bare sådan lidt mere ekstremt. Jeg googlede den nu for at se animationsformen. Ja, det, det er sådan lidt lidt crazy. Ah! Jeg, vil ja. se, jeg vil se, jeg vil se. Wow. Det, ser, det, ser det her. <laughs> hvad er så ulækkert det der. Hvad for billeder du har fået? Ja, er det, hvad er men nej, den var faktisk ret sjovt. Det er, er jo sådan lidt opstemt, ud i det Ja, tænker nok. Det er derfor, jeg valgte den. Mm. Kun til dig, imens. Jeg ved, du elsker sådan noget F-Zero tentacle porn. Det er sådan en blanding af Mad Max og F-Zero. Det er faktisk lidt. Det er det mm. en smule. Men den er meget sjovt, fordi den er så bizarr. Så det er jo sådan en positiv overraskelse. Jeg ville se den i mange år. Ikke få den set før nu. Hvorfor er det fra? Jeg har lyst til at sige 2.000... 9 stykker eller sådan noget. Så sådan en relativt ny. En vild flot end mere. Ah. Ja, nej, du var ja, godt. Ja, var ja, godt. Ja. godt. Eh, øh, Jeg ja, ja, jeg var rigtig glad for den. Mm. Ehm, øh, kan endelig faktisk lidt mere bizarre anime, som ikke er hentai. Jo, hentai. Mm. Okay. Der er intet. Jo, der er faktisk til takler. Tak. Tak. Lige op i nu. <laughs> ah, no no ja, no say. No say. Ja, er lige de der alien der har på nogle andre tentakler. Så sker meget bag. Så sker mange tentakler, til hvis ikke det bliver stukket op i lige, lige præcis. Lige præcis. Perfekt. Okay. Peter din nummer 5? Eh, min nummer 5 er The Interview, som jeg rent faktisk hvor vi så i januar, okay? Hvem er en god komedie. Det, jeg synes, det er noget tid siden, der har været sådan en rigtig god komedie fra Seth Rogen og måske mindre god James Franco. Um, jeg glæder mig faktisk med, til at jeg se jeg den synes... der uh, The Night, eller hvad den hedder, den der julefilm, lige har uh, The ja. Night Hereafter, eller sådan noget. Uh, den guy, har jeg faktisk slet ikke været om. Men jeg synes, altså, jeg kan godt lide det med, i det interview med, at de bytter om på rollerne, hvor James Franco er... Den show og Seth Rogen er The Straight Man, og det fungerer helt vildt godt. Ja. Um, James Franco er mega sjov i den her film. Uh, ham, som jeg desværre ikke kan huske, hvad hedder, som spiller Kim Jong-un, er jo <laughs> også fantastisk. Uh, <laughs> der, er, der er så mange gode jokes i den her. rub lowe Joking er mega god. Eminem-joken, sådan alt der i starten er super godt. Og det bliver sådan set kun bedre derfra. Uh, og i virkeligheden synes jeg faktisk også, at det er en ganske god film om Nordkorea. <laughs> altså der, der, der, der er et par scener, hvor den faktisk... Den rimelig fint og simpelt viser, hvorfor det er et problem, at Nordkorea er, som det er. Um, jeg synes ikke, at det, det er en særlig god film, men jeg synes, det er ret sjovt. Du har lukket ud i ærte. Nej, det er selvfølgelig rigtigt. Altså, jeg, jeg, altså, vi så den jo anmeldte den, og altså, den, den er rigtig sjov, og det, det er ikke noget filmisk mesterværk på nogen som helst måde, men til gengæld så, øh, er det en af de sjovere film, der er kommet de sidste par år. Så jeg, jeg synes, den er god. Bestemt. Nå, min nummer fem øh, over film, der ikke er fra i år, det er Glen Gary Glen Ross, som jeg talte om for et par episoder siden, som er den her, det her teaterdrama med Al Pacino og Alan Aldo og sådan nogle. Øh, Alda. Al, hvad hedder han? Alda. Alda, ja, det er rigtigt. Øh, du havde det samme problem sidste gang. Ja, jeg ved det godt. Ja, godt. Min i min sætning tænkte jeg sådan, jeg har det samme problem, som jeg havde sidste gang. <laughs> øh, og det er bare en, det er bare en virkelig fremragende film, super spændende dramatisk meget teatralsk show øh, virkelig velspillet. Øh, så hvis man kan lide de her øh, ensemble film, så øh, så kan jeg varmt anbefale den. Der er mange enormt gode scener og meget memorabel dialog, så øh, den kan jeg varmt anbefale. Mhm. Mm Dier sti nummer 4. Nummer 4 er en film, en film som vi anmeldte sammen, The People Under the Stairs. Ooh. Eh ja, fra Bruce West Craven special. Uh, vi har også snakket om den eh uh, ret lang tid så jeg kan ikke sige for meget om den men starten en fremragende stadigt uh, i min i hvert fald top 3 over West Craven film hvis ikke uh, min nye favorit eh uh, jeg synes den var fremragende. Mm. Uh, så godt nyt bekendtskab i år. Uh, god gyssekomedie. Eh uh, går tilbage og høre vores West Craven special hvis vi kommer igen. Ja, ærligt talt den er super god. Mm? meget sådan en meget, på en eller anden måde en meget atypisk West Craven film. Mm, uh, ja. Den minder noget om sådan noget som, øh, hvad hedder det, okay. hvad hedder det øh, Nightmare on Elm Street øh, med hele sådan, den her setting og de unge mennesker der med i den og sådan noget, men den har bare noget, der er lidt, lidt goosebumps over den på en eller anden måde. Sådan ja, lidt teenage horror. Jeg, jeg... Æh, man taler meget om de her overgangsskyserfilm, mm. som mange siger Krampus for eksempel er, en film, der ligesom er ikke sådan, den går ikke på kompromis med vold og gårde og alle de her ting, øh, men den er bare stadigvæk en eller anden form for familiefilm, eller en film, man ja. kan se som barn, når man gerne vil se noget rigtig horror. Og det, det er en er, der sorte komedier med sådan noget family spirit, som er, ja. er meget sjældent nu om mm -hmm. dagen, men de er jo gode til at lave i 80'erne, ja. og, og, ja, og, og, og den slags film, som jeg savner nu om dagen. Og det, øh, der synes jeg faktisk, at The People Under The Stairs er en af det bedste, jeg har set. Mm, helt sikkert. Mm. Peter, din mm. nummer 4? Min nummer 4 er White Guard. Øh, mm. Sød lille film om hunden. Nej, er det han, er, er jo hans, derfor gør. Den er ikke fra i år. I Danmark? Den har ikke fået biografen mere i Danmark. Okay. Hm. Jeg tækker, jeg, det faktisk tjekker jeg lige, mens Så, du... Jeg laver nu, ikke min liste om, Whiteguard right okay. er stadig min nummer 4. Whiteguard right er en fin lille film om hunden. <laughs> den er bare hyggelig, hunden er mega såd. Og det er slet ikke, hans du stå, den lille hund, der skudt. Åh, uh -oh. oh, stop det, Peter. <laughs> Hvorfor gør du det? Jeg uh, synes, at White var super, super god. Det, jeg, jeg er lidt med, den måske var lidt oversentimental, og måske ikke havde det aldrig stærkest Det var et sindssygt flot film, og øh, meget, meget, interessant koncept. Uh, det er skuffende, Peter. Det er rigtig skuffende, det her. Den er fra 15. Hvad den er den her? Den har været i biografen i 15 i Danmark. Nej, den har sgu her. Hvor den har så? På Pigs 15? Ja, det tæller jeg efter. Det tæller jeg efter. Det tæller ikke mig. Det, det, det, tæller ikke mig. Det, det husker vi. Det husker vi, at... Whatever. Filmfestivaler i Danmark tjælder. Den er min nummer fire og best film, jeg har set i år, som ikke er fra i år. Mm? Så fuck dig. <laughs> okay, tak for det bedre. Øh, min nummer fire, det er Nightcrawler, som jeg anmeldte i februar, øh, men som havde blivet aftenlig mere i Danmark i mm. oktober 14, tror jeg det var. Øh, som jeg synes er en super god film om medier og øh, ja, nyhedsudsendelser generelt, og, øh, men som samtidig også formår være en oprigtigt superspændende film super velskudt film. Meget, meget flot, synes jeg. Og øhm, jeg og jo vild med Jack Gyllenhaal, liksom. den spiller fremhavn oh. i den her film. Generelt i alle film. Måske lige minus Bubble Boy, men der har jeg snakket Bubble Boy den bedste tykkel. Han god Bubble Boy, det er rigtigt. Han har noget flot hår. Men, har du set Bubble Boy, Gis? Yes. Nej, jeg tror ikke, jeg har set det. Har du set et af Bubble Boy? <laughs> jeg finder det ja, til dig rigtigt. Jeg husker, jeg om det et par gange. Måske er Prince of Persia lige det bedre, men Bubble Boy er rimelig god. Wow. Ja, ja, det er, det, er Prince of Persia bedre end ne Nej, Måske Bubble Boy. <laughs> øhm, men ellers så synes jeg, at det en hånd er rigtig god. Han laver den her lidt øh, Christian Bale-agtige The Machinist-tinger. Bliver super tynd og super creepy. Det ligner sådan, Niklas Benten på en prik. Det har vi snakket om før. Øhm, men jeg synes, at uh, Night uh, Stalker... Jeg overbejder faktisk, at... Night man... Crawler. Night Crawler. <laughs> jeg overbejder den skulle højere op på listen. Men uh... jeg har set nogle rigtig gode film i år, fra, uh, som ikke var fra 15. Så. Den, den lander på nummer 4. Den var lige ved at komme på min. Det er det. Øh, uh, yes, nummer tre uh, er, jeg tror, jeg snakkede om den her film sidste gang, faktisk, Closer to the Edge, som er min... Åh, oh, det er Linkin to... Park Motorcykelfilm, ja. Yes, Linkin Park Motorcykelfilm, ja. Closer <laughs> to the Edge. God damn ikke noget Linkin Park <laughs> i det. <laughs> det er skuffende, at der ikke er noget Linkin Park i det. Ja, det kan jeg måske godt sige. Nej, det er ikke. Uh, det, det var en supergod dokumentar om, uh, om det her, jordens farligste motorcykeløb. Uh, en fascistisk dokumentar om hvilket mindset det kræver at sætte sig lige op spil øh, i snit et, et løb i gangområdet. Ehm øh, og nu virkelig skæve typer den film. Eh øh, fed filmet. Øh, jeg illustrerede jo Hans der jeg, jeg, jeg har gjort billedet af Bubbleboy klar til dig. Oh, nej. Men jeg vil ikke opbryde dig. Meget... dig. det er smart. Jeg vil ikke Det er okay, vars er, okay. er, ja, er godt. Måske. <laughs> nope. billede af, fra Boy, er fra Bubbleboy diges. Ja, han synes paint dem ud. Han er en i bubble. Det den er god nok. Jeg tror, han er i den her Bubble for han holder det sin toalettro. <laughs> han måske ligesom, lukker mig ud, jeg ja, er ved at dø herinde. Fremmagnet film. Ja, det ligner en lort film. En jeg Så. tror, de lader dem et på de i Simpsons. De det gør de ikke på et tidspunkt. Jo, det gør de. Eller, eller, eller, eller også at trode de, Bobble Boy fra Simpsons. Ja, jeg er ret sikker på Simpsons, der er et ældre en film. Det er muligt. Peter, din nummer tre? Min nummer tre er The People Under The Stars. Der er ikke skide meget simpelthen nys. Jeg havde aldrig set den før, jeg synes, den var fantastisk. Klart en af mine indlægningser was Craven film nu. Um, den er flot. Uh, du har en, en sindssygt fornemmelse for sådan rummene i det her hus, og hvordan de hænger sammen. Uh, og, de, og de to børn spiller super godt. Uh, altså, det kommer lidt, jeg der er ikke nogen er nogen af der har Swamp Thing med på jeres liste. Well, Swamp <laughs> Thing er sådan en af de film, som er så dårlig, at den er god. Jeg mm. ved ikke, om jeg ville sige, det er en af de bedste film, jeg har set i år, der går på i år, men det var en fed opgivning. Jeg overvejede den der jeg blev, om den egentlig skulle på, bare for sjov. Ja, uh. okay. Jeg be lige, det gør vi sige, uh, var inde i sådan bobler så sked i bukserne. Gå ud af boblen. Ja. Men vi vidste det dør. Det mig ud af boblen. Hvis i nu bliver eller hvis jeg går ud af boblen, så dør det. Men jeg skider ud over hele boblen. Altså well, vid jeg husker i Bubble Boy, der er, altså, er lige som et øh, jeg tror han har et system til at få ting ud mm. af boblen. Men det kan I ikke i den her boblen. Der er jeg mm. bare lukket ind. Det der sker, jeg lader lige prøve at tænde så... og på det lidt højere niveau her. Inde i, ind i boblen Mars eller sådan ah, noget. Nej, i Jeg uh, ikke nogen bukser Jeg har på. Men er jeg ikke ikke i bukserne. Nej nej nej. Du ikke kopiere. Jeg, jeg, jeg, jeg indtrer lige uh, okay. the stakes her. Så du har ikke en bukse på. Du har en trøje på, tænker. Kan jeg vælge bare at skide nydeligt i bubblen, altså eller lidt det der sker, jo jo, du står og så skider du nydeligt i bubblen. Mhm. Mm okay. Du er direkte, men du skider nydeligt. Mm. Ned skide nydeligt. Nej, men det der så sker det at du glider. Det er ikke sådan, så direkte. Og så ruller bubblen rundt og hele bubblens overflade er dækket af din jeri. Altså inklusiv en celle. Altså, nej nej, du har ikke råd til overhovedet nu, for det første var ikke noget. Det er de to steder, hvor dine fødder står. Og så står det, du bare inde i boblen, så er helt stille. for, det vildet fast inde og siden af boblen, siden jeg kan røre et lort? Ja, Peter har sådan noget der lidt. Jeg har ret tænkt på, at en eller anden. Ej, men der er, noget, der er sådan noget statisk elektricitet i ja, altså boblen. Så. Jeg, vil, jeg vil sige, hvis, hvis ikke det var, fordi jeg glæder i det, og det mm. rører rundt over det hele, så ville jeg bare æde det, øh, for at komme af med det. Good call. Mm. Hvis det, jeg, altså, hvis jeg dør, jeg går ud af boblen. Hvis er, jeg, gider, gider, jeg, hvis jeg glider lort. i det, og du ryder over det hele, så gør jeg bare ud af boblen. <laughs> der er ingen grund til Så lang jeg ikke tænkt. Okay. Jeg tror det. Helt proteiner, jeg sige, hey, protein om, spiser det. Nej, men det er ikke protein så. Jeg vil prøve at værst væk med min urin. Men det lugter lidt derhenaf. God plan. Mm. Det. Ja, det er en dårlig idé jo, den God værste plan. plan. Det, den det kommer sgu da aldrig ud af boblen. Hvem gør det? Nej nej, det kommer så er det bare så isolerer det nede i min. Så du bare flere dårlige ting i boblen. Så kan du også bare mine føder det dimmens jeg står i boblen. I et øjeblik. Så du vasker hele den her masse ned i. Tænk, hvis jeg lige humør. Hvis du fylder så af diarré og tist. <laughs> wow. Ej, jeg det gør du Jeg er sikker på, at du på ja. fødder, i hvert fald. Jeg er meget forsigtig. Du tisser i boblen. Hvis du glæder i diarænen, så glæder du fandme også i tisset. Johans, ved du, hvad en boble er? Ja, ja, jeg, jeg, jeg står helt stille. <laughs> det det, jeg det måtte jeg jo måtte. <laughs> Nej, det måtte du ikke, det kan jeg. Det er mig, der har lavet scenarier, Pelle. Okay. okay. Øh, min nummer tre, det er Force Majeure, som vi også anmeldte her i podcasten. Som er øh, den her norske film med Thormund fra Game of Thrones. Det er primært derfor, at den er min nummer tre, selvfølgelig, fordi han er den <laughs> Stop. Det er siger. Jeg, jeg synes, at, at Forskens Hjør var, var fremragende. Det er sådan en... Den er utrolig morsom på rigtig mange måder, men samtidig er den også en, en, en rørende film, der rent faktisk, i modsætning til de her sci fi gøjler som vi ser som jeg elsker, som har en eller andet sådan meget abstrakt eller en meget abstrakt morale eller ting, og nogle gange slet ikke har nogen morale, fordi det bare er action, så har den her faktisk en... Et, en, et plot og en det er meget et tema, som man kan forholde sig til på en eller anden måde. Det er meget til på virkeligheden, og det er samtidig også noget, hvor man kan sidde og tænke sin bagefter, hvad vil jeg egentlig gøre, hvis at det er en spil mm. for mig? Uh, utrolig velspillet film, og uh, meget intens på mange måder. Har du set den, Dias? Nej, den skal du se. Jeg tror faktisk, den er på dansk Netflix, mener jeg. Mm. Så den ja, kan det er virkelig godt, hvad den, den er i stedet. Ja. Virkelig, virkelig god film. Ja. Yes, Dias nummer to. Det er, skal jeg være sikre på, det er den yes. Det er Byzantium. Uh, What the fuck? Det er en teenage vampyrfilm. Nej, det oh, er man det, det er faktisk en vampyrfilm. Det er teenage vampyrfilm. Ja, yes. <laughs> Twilight for mænd. Ja, nej, det Jeg synes, det, det er en god jeg, ikke, jeg ved faktisk ikke, hvad den hedder. Den er Twilight for Nej, jeg ikke set den. Jeg har set den på Netflix mange gange. Så er du bare vildt med at dømme. Overvejede at se den. Det er, det er helt svært tilværdigt. Gemma hm. uh, Arterton, tror jeg, hun hedder. Uh, hende her, der Prylse kan spille. jeg har al set, set den. Jeg synes også Nej, nok det ikke ses Prince of Persia. Jeg tror <laughs> også, det kede mig en aften. Det skøre, du du husker, du var så <laughs> fantastisk ja. fortø det der aften. It's, It's true. Den er muligvis også på en eller anden liste. No, <laughs> oh, man. Und overhovedet. <laughs> ja, ja. <clears throat> Jeg synes faktisk når det, det udmærket, det var ikke Twilight overhovedet. Det var et alternativ take på en, en vampyrfilm, men det var meget mere <laughs> altså dystert og øh, en realistisk take på, hvad det vil være at være en en vampyr i, i den her verden. Ehm, måske lidt mere. Det er sådan en gotisk verden, det er sådan lidt... Byzantinske Imperie. Ja. Nej, det får vi i nutiden. Det Men det er sådan lidt en gotisk dystra version af vores verden. Er det ligesom The Empire, The Masquerade, Broadlines spiller? Nej, ikke så Så gider Det er meget sutil. Tag på tit til telefonen, Dias. Hvorfor? Den ligger bare sådan meget precariously på din ben der. Ja, fuldt om min telefon. Jeg har aldrig tabt den. Eller Peter, det er du glæder af boblen, og vi glæder det ligner bare, at har du fået ikke, hak. Du har ikke nok men, kontrol over øh, den idéer. Hvor har den fået hak? Mm, okay. Der er ikke noget hak på den. Nej, nej. Det var en LG-telefon, men det ligner altid, at det har mm. fået et LG, det OnePlus. Okay. <laughs> oh, en OnePlus? <laughs> ja. Nice. ja. ja. Mm, nice. Det er en god telefon. Peter stiger på en telefon nu. Hvordan, Hvorfor, hvordan fik, den fik du det? Yes. Skal du med invitation? Ikke det? Det er et om. Et om? Et om? Ja, pff. junk. I know. Prollet. Færdelig. god telefon. Hold op med at sige prollet. Hvad proller? Jeg har aldrig Okay, jeg står mellem nu. Jeg du, har altså sagt det før nu er han Prøv lige at bekymre det prolet. Ja. Oh god. Det snukke på Magnus her. Ah, jeg har der en mening her Jens. Mm, tak. Skidt. <laughs> jeg kan aldrig godt bekymre Magnus bort for alt, men uh... mm. ja, det er helt, det er okay. Mm. Det vil sige at alt er okay med Johannes også. Mm. Okay. Yeah. Okay. Yeah. Yeah. ja. Siger, altså, gang, ja. Oh, jeg kender men du se prollen? Er sandt en gang og spil, er koldt. Hastige gang i dag. Jeg havde allerede. Du har lært noget nyt, Jens. Ja ja. Nej, Lidt mere i den her podcasten, du lærte den her mærkelige Lincoln Park dokumentar. Mm. Nå, det kunne godt lide. Hvad om det? Du sagde, det. Sådan. Noget med et bystandium. Ja, den var god. Det var et godt alternativt gotisk take på en øh, vampyrgenre, som jeg godt kunne lide. Det var ikke sådan en typisk øh, mænd i kapper osv. Det var øh, den her Saoirse Ronan, spiller faktisk ganske godt. Øhm, hende kan jeg egentlig generelt godt lide. Øh, og sådan, det er, okay, rørende, sådan, øh, det er ikke et okay altså, jeg vil ikke kalde det teenage drama, øh, fordi så tænker man Twilight, og det er det ikke rigtigt. Det er, det, det er et godt seriøst take på en vampyrfilm, som jeg mm. synes rigtig meget om øh godsen relativt så en ikke næsten ikke en artistisk take på en vampyrfilm. Den er så lidt, lidt, lidt mere eh uh, indie. Totalt uh, autentisk take på en vampyrfilm. Artistisk. Åh, så den faktisk. Ja, okay. lidt, uh, er det mest en kærlighedsfilm, eller er det mest en gyser, eller er det mest en actionfilm? Hvad er, en, er slet ikke en actionfilm på nogen måde? det okay. øh, drama. Det, det er drama okay. ja. Ja. Øhm, lidt, lidt indie drama med, med vampyrer øh, som en overtoner. Øhm, God film, god film. Jeg var, mm. jeg var faktisk positivt overrasket over den, for jeg forventede også sådan lidt et, et Twilight-agtigt drama, der er, som er til at se den. Øhm. Har du nogensinde set Twilight? <coughs> jeg har den første Twilight. Jeg en æ, har har det havde ikke engang spændt over alle Twilight-film. I know. Heldigvis det var, kan jeg se, en at jeg, jeg kunne have den, set den, set den første. Glejer det? Mm. Mm. Var det godt? Well, uh, var det, det penge godt? Var Mikkel, da filmen skulle til gå gang, vi, vi sad derinde, og så Mikkel han rejste sig op i salen. Ah, nu. Altså, vi ved med ham. Han sad ned. Han sad ned, vi han bad sad ned, Han sad ned, og så ved vi, om han turde over Europa i en aften, og så råbte han, Team Jacob, udover det. Da er sådan Taylor Lautner's norm dukket op. Ja. Og resten i filmen, der sad uh, Peters kæreste og snakkede syge lidt højt. Uh, Fedt. Bare sådan råbte nærmest. Og efter vores standarder i hvert fald. Ja. Hvorfor gjorde det? Det havde jeg ikke, hvorfor snakkede I hele tiden under Star <laughs> Star Wars? Jeg, snakker, jeg sagde ikke et ord om, vi snakkede hele tiden også. Det var Johannes, der skulle på vese hele tiden Det var tis hele tiden længe, tænker, øh, Er der nogen, nu, nu kan gå forbi, nu er der dør deroppe Men, Spurgte du Dias, som du kunne gå ud og tisse Nej, jeg spurgte Dias er der... Det er meget <laughs> Vi sidder inde i biografen Hold nu, nu kæft vi. <laughs> vi sidder inde i biografen Vi sidder helt over den ene side øh, på en af mm -hmm. Og det er ikke den side, vi er kommet ind i På det måde spørger jeg sig, kan bare du se, om over? der er en dør på vores side Så for kan lige gå over Og nemt komme ud men I snakkede, måske, kan I snakkede sammen fire gange i løbet af filmen. Det var fordi, han havde spurgt, jeg, er der nogen nu, kan jeg gå over så rejste han sig op, gik derovre og kiggede, og så kom han tilbage. Ej hey, selvfølgelig! Og så rejste det, op, jeg, jeg går lige over det, der nu! Det var jo ynderst mærkeligt, da du rejste og gik halvvejs ud, og så kom han tilbage igen. Det var fordi, jeg skulle se om, der var en dør, <laughs> Jeg glemmer ikke det. Da du bare, var overfor, fortsatte du så ikke bare ned og WC. Fordi jeg tænker sådan nej, jeg, så jeg, jeg er ikke forstyr, folk. Man skal ikke forstyrre. Så kan man bedre forstyrre, meget forstyrre mig, jeg vil gå forbi en gang til. Ikke noget mod at forstyrre dig, Dias. Nej, det tænker jeg ikke. Ja. Hvis jeg går ud din Star Wars oplevelse bare lidt, så tager jeg gerne. Men det er fordi du også satte forrito på ind i celler og kom tilbage fra WC. Der sætter der sådan. Du får ikke kendt. forstyrret. <laughs> du har lige sagt, du ligger med at forstyrre, Nå, jeg er for det ja, er gotcha. hmm. Jeg synes, det er forstyrrende nok. <laughs> okay, okay. Broadback. Ja, meget sur så han der så spørger om min, hvad øh, hedder Sodermand. Nu havde du ikke sin Det var, jeg spurgte, at jeg satte mig det andet sted, for jeg ja, at I til at bade over de her stiller igen. Det var så jeg, også, for, at jeg gjorde det rigtig pladsligt. Jeg sad fint der, og så skulle jeg til at træde noget. De er så skridt hele tiden. Det var lidt bizarret. Var du sådan nervøs for, for at irritere folk i biografen eller sådan noget? Altså, jeg var den eneste, der skulle bide. Det er, der, er der pænt, blive... det til, man løber rundt ind i biografen. Det er også pindigtigt, når folk bliver ved med at spørge, de må ud at <laughs> Jeg spurgte ikke dig en eneste gang. Nej, men jeg kunne høre det. Wow, altså, alt hvad jeg kan gøre for at jeg to det er stadig fint for mig så Peter, din nummer to min nummer 2 er Forsmajeur øh, mm. at de samme gråsager som du gav altså, den, det var en, øh, en, en fin artsig film der stadig havde et simpelt præmis øh, og den, den er ret, man, en retmantelig smule øh, mm. en super flot film jeg synes var, var rigtig god og tankevægtig ja, min nummer to det er Carnival of Souls som jeg også talte om for ikke lang tid siden som er den her øh, horrorfilm fra 1962 som jeg så på den klassiske øh, filmtjeneste Mubi, hvis I kan huske det. Mubi. Som, som er en, sådan en, en, en, en, en, en af de film, der har inspireret David Lynch rigtig, rigtig meget. Øh, det er en øh, film om en pige, som, øh, som kom ud fra trafikuheld, og så begynder at se syner, og så blev tiltrukket af en mærkelig karneval. En sort-hvid film, meget, meget surrealistisk, øh, ekstremt flot, ekstremt veludført, rigtig godt lyddesign. Øhm... En oprigtigt skræmmende film, hvilket ikke er så... Nu begynder Peter at pille sit papir igen. Men de så kigge på min liste her. En, en oprigtigt skræmmende film fra, fra 60'erne, hvilket ikke er så normalt, vil jeg sige. Øhm, gyserfilm for den tid der har måske mistet lidt af deres punch, men jeg synes, at den, den holder 100%. Den vil også være rigtig god, hvis den vil i dag. Så øh, den kan jeg varmt anbefale. Og de er stil nummer 1. Min nummer er Man on Wire, som er den her dokumentar, mm. øhm, som jeg så for måneder siden om ham her Filippetti, der går over eller går tværs over imellem de to øh, World Trade-tårne på sådan en line en lindanser super super flot øh, dokumentar, øhm, som egentlig er bygget op som en heistfilm øh, og ham her Filippetti er utrolig spændende at høre på når han genfortæller hvad der skete og hvordan de ligesom snede sig op i tårnet, fordi det var forbudt, det de gjorde, og det var stadigvæk ved at blive bygget, det her tårn her, så der var jo vagter, der gik rundt omkring på de her ubeboede og ubygget etager af tårnet osv., og, og hvordan de planlagde hele det her vi næsten kalder det et kub, altså for at komme det op og få alt det her grej med op, og bare for at over den her line her, og hvordan han var derude i sådan tre kvarterer mens politiet stod og ventede på ham. Det er en fascinerende historie om man mand, der stadigvæk men det stadigvæk brænder i hjertet af ham, kan man se. Øh, og det er jo en, en vildt flot dokumentar. Øh, så den var jeg superglad for, og det er den nr. 1. Bare en anbefales. Jeg glæder mig også rigtig meget til at se. Jeg har faktisk alligevel fået set den. Mm. Øh, men den har også øh, planer om at se i hvert fald. Øh, den lyder rigtig, rigtig spændende og så skulle være ekstremt sådan, ja, dramatisk og rørende. Ja, det har den også. Jeg glæder mig meget til den. Peter, din nr. 1? Min er Spring... Øh, så vi kan måske lov at sprede. Peter, Spring er fra Det er den sgu ikke. <laughs> no, den er så... Hvad snakker du om? Spring er fra i år. Nej, den er ej. Den er så... <laughs> Jeg insisterer på, at Spring er fra i år. Jeg er ikke tjekket. Den, ja, den er fra i år, men det er fordi, den fik, den fik ikke biografpremieret i 2014. Den kom kun på festivalet i 2014. Det plejer vi ikke til med. Så den kom udkom marts, den 20. marts 2015. Så. Well, så so fuck min liste, jeg guess. <laughs> Ej, nej, du, du må gerne, det er mere om, på din top 10. Well, det vil jeg jo nok gerne. Ja, det så kan du bare, min liste. nej, nej, bare, den er nummer på din liste, på den her. Eller er, er der en, du kan soppe ind i stedet for? Nej, eller? nej, for så skal jeg jo rykke det hele rundt. Jamen, kan du ikke bare putte den på top 10 liste, så? Nej, jo, jo, jo det skal jeg nok gerne, ja, ja, men det, den her det, liste siger, er faktisk. Ja, ja, det er jo ligegyldigt. Er du super Wikipedia nu? Ja. Yeah. Okay, <laughs> det, er, det er jo ligegyldigt. Du har den på nummer et af oh, film fra ja, ja. 2015. Ja, hold nu skal videre. <laughs> det er for tidligt, at bliver pisugt. Det er sgu da lige gyldigt, du kan da bare putte den på din top 10, altså. Det, Eller, ja, det er ikke mig, der flipper på den en gang. Min nummer et, mm -hmm. som jeg var faktisk også lidt i om, hvornår jeg fra. Nu må jeg heller lige færdig tjekke, hvad jeg sker. Åh, god. Den bliver lidt nødvist. Jeg så heldigvis var vel en fem år gammel film til alle mine. Lige de her liste, de er altså lidt ved Åh, oh, crap. Oh, fuck. Jeg har gjort det samme som Peter. Hvad har du gjort? Det er fuldstændig <laughs> ah, er det samme som mig. Og du har præcis <laughs> det samme. Ja, det er jo idioter. Det er Men du har den rent faktisk, på to lister. Nej, det er ikke spring. Ikke, ikke. Det kan <laughs> være, hvordan råstal fungerer. Fuck! <laughs> oh, det var det næsten, Okay, Peter, kan vi ikke... Så kan vi bare starte podcasten forfra. Min nummer Jeg er en honest liar... Som jeg lige fandt ud af, kun havde premieret på en filmfestival i 2014. Der var den. Se, fuck Wikipedia. Ja. Det var ikke godt. Jeg kiggede også på Wikipedia ned under release, og så stod der selvfølgelig sådan, at 2015. Nå. Lige nu sidder jeg bare og venter på, at det viser sig halvdelen af mine på 10 år, ikke fra i år. Well, vi. vi tager det, som det kommer. Spr din spring var på din... Øh, jeg får angst overligt over alt det her. Det gør altid galt alligevel. <laughs> jeg er lidt ked af det med en Lejr, fordi den er virkelig, virkelig god. Jeg ved ikke, om I kan huske, at jeg den. Det er den her dokumentarfilm om at trylle der dedikerer sit liv til at okay. afsløre frauds, om man kan se på Netflix. Den er vir oh, ja. virkelig, vir og hvis den nu skulle have været med på min top 10 liste fra i år, så den været rigtig højt op på listen. Men eftersom vi ikke gør det, så fuck det. Kan vi øh, fra nu her, hvis vi siger noget forkert, så er der ikke nogen, der siger det. Øh, nej. Nå. Men Pell, du, du må ikke. gerne sætte spring ind på din liste. Fordi, det gider jeg ikke. Jo, men hvis, det kunne være meget, hvis vi nu skal placere den på top 10 liste, så. så skal jeg jo flytte alting. Du må selv om, om du vil putte spring ind på din liste. Jeg har den med øh, som en release i 2015 i hvert fald. Jeg overvejer altså lige, om jeg putter Anna Anders Flyer op. Hvad er der det er meget skuffende, det. <laughs> meget Lad os forbrugeligt videre til en liste, som jeg ikke tror, vi kan fucke op. Nemlig listen over top 5 mest skuffende film fra 2015, og så en pause efter den liste. Skal vi gøre det? Ja. Okay. De 5 mest skuffende film, vi har set i 2015, som er udgivet i 2015... Godt, vi stak ud fra. Vi. Ja. Jeg tror ja, vi. Jeg tror, det var den sidste liste, der var nemmest at fucke op, så... <laughs> Jeg tror, det skulle være rimelig nemt herfra. Mm -hmm. Okay, det er nummer 5 på listen over de mest skuffende film fra 2015. Min nummer 5 er Shocking Avengers vs. Ultron. Oh, okay, ja. Da jeg godt kunne lide den, da jeg så den, da vi anmeldte den, så manglede den stadigvæk noget, efter at have set den igen og sådan tænkt over det. Den, den levede ikke helt op til den første Avengers, og sådan mange efterfølgende Marvel-filmer, også Winter Soldier blandt andet øh okay. så er jeg, den ja i den så en bio men, men ja ikke så seværdig bagefter og generelt nok lidt skuffe over den også. Har du endelig set Spring diye snuet? Vi taler om den. Jackie Spring. Oh, du skal se Spring. Jeg skal se Spring. Den er på min arm. It's Jeg får sige så mange film i år, som jeg også mener gerne vil, det er derfor at der mangler nogen på min liste bare så jeg lige er informeret. Så så mange Lincoln Park dokumentarer lige præcis. lige præcis. Ja, lige præcis. En god dokumentar. Når alle dine film handler om noget der kører på motorsykkel eller to andre. En film handler og... om ræs. Ræs, ræs. <laughs> Peter, hvad er okay? Shut you, mouth, face. Okay. okay. okay. Min nummer 5 mest skuffende film. Det lidt sørligt, det der de Ja, det er sørligt. Min nummer fem mest skuffende film er Ex Machina, øh, fordi den kunne være mere interessant, den er. Altså det er sådan set en fin nok film, men den er bare lidt for lige til, måske. Peter, min nummer fem er også Ex Machina. Okay. Øhm, jeg tror, vi begge to er indmærkende fire, gør vi ikke? Det kan jeg ikke huske. 3 eller fire. Min mest skuffende liste, i hvert fald nogle af de her film, er sådan lidt underligt, fordi... At Nå, men for nogen Mange nogen af de er faktisk rigtig really gode. De mm. fleste på den her liste er faktisk ret gode film. De er bare ikke lige det, jeg ville have diskubræret et eller andet sted. Uh, Ex Machina var lige præcis det, jeg regnede med, ville være. Så det var ikke sådan Bone Tomahawk-Goodnight uh, Mummy-situation. Det var mere bare... Den var bare ikke helt stærk nok på en eller anden måde. Den var lidt mm. for... Åh, oh, det ved jeg ikke. Den var lidt for overfladisk måske på en eller anden måde. Uh, G koncept, den nu har stillet rigtig fint op. Sagde du lige, at du ikke havde fået set Ex Machina, det Ja, det er en af de meget øh, Men jeg kan klart anbefale at se den nu, også på Netflix, så det er en rigtig god film. Øh, men bare desværre en lille smule skuffende, det må jeg sige. Den ja. er virkelig så dyb, som man håber, den er. Nej. Jeg kan godt lide dem dybe. Det er stil nummer 4. Okay. Øh, min nummer 4 er Ant-Man. Ant-Marvel-film. Mm. Øh, Beste Marvel-film. Er, er, Marvel er det fordi, at hans evner indtød med myrehakker hvor han styrer Udover, er, alt har noget med mür at gøre. Han er jo ikke han er jo ikke en mürmand overhovedet. Man kan kontrollere mür. Man kontrollerer mür. Man kan fascist fascist eller sådan noget. Lidt ja, er jeg faktisk. Jeg synes han. Ikke Hitler. Der er Hitler. Mür Hitler, han der er til at følge. Han Hitler så der sidder. Ah, okay. Det er jo den manden. Sigyn var heller godvisen og sådan noget. Jeg kunne godt lide Paul Rudd i rollen, men jeg synes det var lidt en flad film. Eh, men vanvittig flad skuespill. Jeg vidste ikke Marble skulle lave værre skurken der der havde gjort. men han var forfærdelig. Jeg kan også godt lide Corey Store. Han er en udenmærkert skudspiller, men hæstlig skurt. Det skulle have været Corey Feldman i stedet for. Det havde været bedre, faktisk. Det havde været sjovere med et andet. Mm. Øh, men ja, lidt, lidt skuffende over for Marvel. Jeg håber, de kan komme tilbage næste år. Jeg tror ikke, du skal regne med. Peter? Min nu 4. Det er Avengers 2. Mm. Jeg ved rigtig, hvad jeg havde forventet. Øh, men en god film. Men mere end det, i hvert fald. Mm. Det er egentlig ikke, fordi jeg synes, den er så forfærdelig. Men øh, i forhold til, hvor... Hvor cool, jeg synes, Avengers 1 var, og hvor, hvor, hvor stor en sejr, jeg synes, det var for dem, så synes jeg, det her det er sådan lidt... Eh. Mm. Min nummer 4 og det mest skuffende film i år, det er en film, som jeg faktisk synes er rigtig god. Det er nemlig Bone Tomahawk. Øh, lidt lavet, synes jeg. Lidt lavet på listen. Ja, jeg siger. Um, vent, jeg har set, hvad der kommer. Hoppe højere op. Jeg synes, det, jeg, ligesom Ex Machina, jeg synes nok, X, eller Ex Machina er bedre end Bone Tomahawk, men ligesom Ex Machina er det en god film, som bare... Ikke lede op til det, jeg håbede på. Øh, I det her tilfælde var det jo det her med, at jeg håbede, det var en lidt anden film, end det endte med at være øh, stadigvæk meget sædværdig. Jeg øh, tror, at når den kommer på Netflix eller sådan noget, synes jeg i hvert fald helt klart, at man skulle, man skulle tage og se den. Men, øh, men det kunne bare have været meget mere, og det, det var lidt træls, desværre. Mm. Det var helt klart mit mest ventede film ud fra traileren i år. Så, Dias, din nummer tre? Øh, min nummer 3. er jeg havde svært ved at fylde den her liste ud, fordi sådan en generelt skuffende film, øh, synes jeg kan havde set så mange af, men øh, Poltergeist. Øh, hmm. Jeg ved ikke, altså ikke fordi jeg havde de store forventninger til den som sådan, men jeg troede alligevel, at den ville være bedre, end den egentlig var. Øh, den kunne altså på ingen måde måle sig med den oprindelige. Altså overhovedet ikke kombineret hende den. Det var, det var den fladeste remake, jeg nogensinde havde set. Øh, og der troede jeg alligevel, at de kunne være lidt mere original, måske funde på et nyt eller twist, der kunne gøre den interessant eller sådan noget, men, øh, men den, den faldt bare flat hele vejen igennem så jeg synes heller ikke det var en god film i det hele taget i sidste ende overhovedet ikke, Slet ikke. vi kan vel ikke også eneste herinde tror jeg vi ja. <laughs> vil vende tilbage til senere på den her liste tænker jeg Æh, Peter, din nummer 3 Æh, min nummer 3 er Bone Tomahawk hmm. så det er ikke så meget højere <laughs> jeg <er>. men <laughs> ah, no, jeg synes Bone Tomahawk er en super fed film men hvis den nu bare havde været valgt Rising i Vesten som den oh, lignede så, så havde den været på min top 10 ja, det er også derfor, at jeg lidt nu skal se Macbeth, den vil jeg egentlig gerne have set før den her hmm. liste, men nu skal jeg ind se Macbeth. Mac og Macbeth, den vil se Macbeth. podcast. Ja, er, I ja. I the one who <laughs> ja, øh. Øh, Men jeg vil rigtig gerne se den før den her liste, men det, det er nemlig også, fordi jeg synes, det ligner sådan en ny Valhalla Rising. Øh, og det, havde det er farligt. Det er farlig, da farligt at tro det. Jeg er også mega nervøs for The Revenant nu på grund af det. Der er kun én film som Valhalla Rising. <laughs> og måske The Revenant. Måske. Måske også Macbeth. eller Macbeth. Ja. Macbeth. Oh yes. <laughs> ja, så jeg kan kun være enig med dig, Peter. Æ, min nummer tre, det er The Nightmare. Dokumentarfilmen om søvn, øh, øh, hvad hedder det, para, paralyse og sådan noget. Ja, det er ja. det, synes jeg. <laughs> Æ, ja, Det kan vi gerne melde mig til. Æ, men, men jeg havde virkelig forventet for meget The Nightmare. Æ, jeg havde hørt, den skulle være sådan, den mest skræmmende film i år, alt muligt i bagen. Og den endte med at en noget flad oplevelse, mildt sagt. Jeg synes faktisk, var en halvdårlig film. Så ja, det ved jeg ikke. Den var virkelig, virkelig skuffende. Overhovedet er uhyggelig. Meget, meget kedelig talking head film på mange måder. Og rigtig, rigtig, rigtig, rigtig dårlig CGI. Så ja, skuffende. Dias? Yes. Skuffende. Sjovt nok, så er min nummer to, faktisk, The Nightmare, er mm. øh, alle de samme grunde, faktisk. Øh, jeg havde glædet mig enormt meget til se den. Øh, det lignede en af sådan en dokumentarhøjdepunkter øh, for i år, øh, og det viser sig at alt andet, faktisk. Mm. Øh, ikke noget original i den overhovedet. Det prøvede, jeg ved ikke rigtig, hvad den prøvede, faktisk. Den prøvede at være en gyser, den prøvede at være en seriøs dokumentar, og endte med at være sådan en, en kedelig, som du siger, Talking Heads-film. Så, så ja, øh, meget skuffende, desværre. Og en super utrovertig Talking Heads. Altså. Også det, også det, ja. Peter, jeg har gældet dine sidste to på listen. Hvad min nummer to så? The Nightmare. Ja. <laughs> øh, jeg skal også lige få med nummer et. Så meget men. som folk hypeede den film, så var jeg, og folk jeg stoler på også hypeede den film, så var jeg chokeret over, at det var en lortefilm. Mm. Altså, jeg synes, at den er dårlig. Mm. Um, og det var... Øh, den burde på nogen måske næsten være nummer et på min liste, men man, det var bittert at sætte sig ned og se den film. Og så altså, bare ret hurtigt indse, hvor lade den var. <laughs> ja. Enig. Min nummer to og mest skuffelig film i 2015, det er en film, jeg havde store forventninger til på en eller anden måde, men øh, det var nok kun mig, der havde det. Det var nemlig Jupiter Ascending. What? <laughs> jeg elskede, jeg elskede. Men Carl igen, sted, det betyder ikke, den ikke på din top 10 ved det. Nej, nej. Okay, nej, nej. Jeg ved ikke, der er rigtig mange ting ved uh, Jupiter Ascending, som jeg super, faktisk super godt kan lide. Uh, det er en ekstrem film. Jeg kan godt lide Wachowskis for det her med, at de bare laver ekstreme ting. Jeg synes, der er noget af designet, som er ekstremt imponerende. Det ligner en blanding, det sagde jeg også da vi snakkede om den første gang. Det ligner helt vildt meget en blanding af, hvad hedder det, Lynch's Dune og så Mars Effect. Ja. Ekstreme farver, ekstrem C.G. Meget, meget flot og synes jeg på mange måder. Altså, det er jo smageligt CGI, måske. Men så er der bare så mange åndssvage ting. Hele det her med, altså... Det, jeg ved, det, den siger om kvinder, er sådan lidt fucked på mange måde. måder. Hovedpersonen starter med at skrubbe toaletter og slutter med at sige, jamen, nah, jeg elsker bare at skrubbe toaletter. <laughs> Selvom hun er blevet sådan, ja, spørger du mig, en dronning af og sådan, og det er vildt underligt. <laughs> øh, Channing Tatum i sin klart glædeste rolle nogensinde, som en varerulf, en afbladet varerulf med rumrulleskøjter, <går> der flyver rundt. Afbladet øjenbryg, har ikke også det? Jo jo, og afbladet jo. skæg. Det, altså, alt ved den her film er sådan, altså, eller halvdelen ved den her film er så dumt, som det uden kan være, og halvdelen ved den her film er så dumt, som det uden kan være på en sjov måde. Altså fordi, ah. er det Red man. ja. Fantastisk dårlig oh den her film. God, oh god, so <laughs> du det er den eneste, du god til, ja, den, du er fandme god til den. Det var, det var lige i den her Oscar-uge, eller sådan noget, jeg så film hvor <laughs> han vandt for, <laughs> for den her hvad det, Stephen Hawking-film. Og det, var, det er simpelthen absurd at se om den her film. Jeg har set den på Blu-ray senere hen, og det blev den bestemt ikke bedre af, men den er forståelig sjov. Altså, det er sådan, den film, som Jupiter selvfølgelig minder klart mest om, er The Phantom Menace. Og jeg har en svaghed for The Phantom Menace. Det fjol, der i den. Men ligesom The Fancy Menace er alt omkring det bare rigtig, rigtig dumt. Så, well, det er film, men det er meget sjovt. Jeg kan stadigvæk meget godt lide Jupiter's Endings. Jeg vil stadigvæk gerne se den af en eller anden årsag. Du må låne den Jeg ved ikke, hvor hvor hvorfor du... jeg gerne se den. Du må låne den, hvis du lover at se den, og du lover ikke at slukke den. Orice. Jeg vil se den. Okay. Jeg vil nice. også se den. <laughs> Diaz, din nummer 1. Min nummer 1 skuffende film 2015 er Jurassic World. Uh, jeg elsker Jurassic Park. Elsker, elsker. Jeg kan da godt lide Lost World faktisk. Jeg synes, der har nogle, nogle ting ind imellem. Øhm, Nå, Peter Nicker mm -hmm. <laughs> Peter Nicker, han skal lige for the record øh, så jeg ikke næsten, der synes, det er åbenbart øh, jeg elsker dig, hun bruger gymnastik til at raptor det er det bedste nogensinde okay, hvorfor hader du Jurassic World? Øh, det var en utrolig overfladisk film der prøvede at gøre alt det, som den første gjorde uden egentlig at gøre det øh, den er, ja, på en eller anden måde som, jeg ved ikke hvorfor, det er, mange der siger det, men CGI'en er blevet værre på en eller anden måde det ser bare mere kunstigt ud, end det gjorde når vi brugte fire praktiske effekter dengang tilbage i 1991 Øh, men den er bare ikke så troværdig, og den har ikke den samme sjæl, som, som Jurassic Park havde, og det kan man heller ikke lave igen, så de skulle bare stoppe med at lave de her Jurassic Park-filmer i det hele taget. Øh, selvom en fjere sikkert er på tapetet allerede, kunne jeg forestille mig. Men børnene er irriterende, jeg synes... Er det her vi... ikke fjeren? Det er fjeren, jo. En femmer, mener jeg. Altså, du skal ikke huske, du kan ikke glemme Mr. Jo, det kan jeg sagtens ah, glemme 3'eren. Den, ja, den er film i hysterik. Den er rimelig god. Væren, toren. Hvor fed den ene i Jurassic Park 3, der er ikke nogen park. Jo, de går var det er der moske park, park. der måske en park. Åh, oh, jeg tænker på det. Det var en det er park. Ja, måske en park. Ja. park og ø, potato på Tato. Ja. Det var en park på en ø. Ja, på Jurassic, en Island. Ja. Jurassic Island. Jurassic exactly. Island. Ja. Øh, ja. Nej, jeg, ja, jeg er færdig. Det er ikke en særlig god film, du skal sku. Peter, jeg gider ikke hvad din nummer eller. Mere skuffende film. Ja. get. It follows. Nej. Åh oh, fuck. <laughs> Den værste film skuffet overpas. Okay. Øh, ikke sammenlignet med de andre, synes øh, min nummer 1 er Legend. Um, okay, okay. den er virkelig altså, den er virkelig skuffende og jeg, jeg tror godt jeg vidste den ville være sådan semi dårlig jeg tror ikke jeg lige vidste hvor sådan ubihjælpligt sammensat den film ville være sådan, altså, hvor slemt det egentlig var men den har samtidig sådan, måske min yndlings Tom Hardy præstation øh, men hold kæft for det... jeg var lidt skuffet over eller meget skuffet over at det ikke var nok til at gøre det udholdeligt at sidde og se den film øh, altså det der var simpelthen så kedeligt og svært at komme hjemme Selvom Tom Hardy er så fantastisk den. Så ja, det er den mest skøftede film fra jord for mig. Well, nu øh, sprang jeg min ladning ud over det hele øh, lige før. Min øh, nummer et er selvfølgelig øh, et forlås. Som var blevet hypedet op som den her gyserfilm. der skulle redde gyserfilmsgenren? Resultatet var egentlig bare sådan en overprætentiøs, ret kedelig gyserfilm. Ikke så uhyggelig, eller faktisk overhovedet det er uhyggeligt, synes jeg. Øh, relativt lavede skuespillere... En utrolig læret e-bogslæser, den kan slet ikke komme oh, over. Ja, den, den, den elskede vi også dengang. Svæ... Nej, jeg gjorde det. Jeg havde en domme e-bogslæser. E <laughs> den er fuldstændig upraktisk. Hvem vil have en muslinge skald til med, læser? <laughs> pængel... Jeg læste en interview med ham bagefter. En pænkligt muslingskald. Ja, tæs... han, han sagde sådan, om den eneste grunde til, jeg gjorde det, det var fordi, jeg ville bare gerne ud. Fuck dig, din idiot. Lav nu bare en ordentlig e-bogslæser. Jeg går op i e-bogslæser. <laughs> jeg ved ikke, jeg synes bare, et photos var kedeligt. Den havde nogle gode ting, og den havde nogle rigtig gode idéer. Den kunne have været super, super god, men jeg kan slet ikke forstå, den hype, den fik. Det er meget ligesom uh, The Nightmare, et eller andet sted. Altså, jeg, jeg forstår bare ikke rigtig, hvad det er, folk de ser i Nej. et photos. Nej, det gør jeg da Så, det var min nummer 1. Pink muslingeskaller, åbenbart. Mm -hmm. Enig. Og nu er vi selvfølgelig kommet til uh, top 5 over værste film i 2015, men skal vi lige holde en lille parmerse, før vi uh, kommer til det? Ja, det kan vi godt. Det lyder godt. Vi tager en lille pause, så er vi tilbage med de fem værste film oh. i 2000. Oh. Sorry, bare for god ordens skyld. Jeg, jeg har fået presset Spring ind i min top 10, men det er stadig min nummeræssere og bedste film, der er i de første år. Uh, en lille pause, den var velfortjent, synes jeg. Nu skal vi i gang med vores top 5 over de værste film, der er i 2015. Vi håber, Peter har fået lidt styr på sine lister nu. Men... Skal vi have en øl nu? <laughs> <laughs> <laughs> det tror jeg, at lytterne er ramiklerne med Men ja, det kan godt Og For mit skyld, så er det, vi skal åbne en Der fik de ridsmad her i oh, der fandt ah. det ned Du kan kaste med ting i min Det er jo ikke en god idé at her, inden vi startede med at optage podcasten Ja, oh, men altså Det er det, er, det Peter gør Han er sådan en disruption so... Det er svært med en hånd Det er ja, men Dias, øh, kan vi ikke skuffe? Øh, kan vi ikke tror, starte det? Jo, men jeg tror, jeg har været skuffe folk i Ja, det er rigtigt. Ja. Der er lidt mere, eller? Rundt, Samt jo. op. Ja, Dias, øh, kan vi ikke starte med... Øhm... Værsgo, Dias. Ellers tak, jeg drikker ikke tubor. Eller øl for den til ja, okay. Har du en Guinness derinde gennem det et eller andet sted? Så kan jeg nej, nej, nej. Kun en Guinness er godt nok til Dias. Ja, det er der faktisk. Det, er det eneste øl, jeg kan lide. Oh, nu åbner min. Dias, jeg har såret, du ikke drikke den nu. Jeg, jeg værdsætter det. Jeg værdsætter de der vaniljekringler, du, du, du har. Så jeg drykker ikke Tuber. <laughs> jeg har hans vaniljekring. Jeg drikker ikke Øl generelt. Sådan. Men jeg drikker ikke Guinness. Det er også Øl. Du mm -hmm. drikker ikke, der, ikke Guinness er til pusses. Må... Guinness er godt. Okay, øh, tilbage til podcasten. Vi skal tale om de fem værste film, vi har set i 2015. Og de er sådan, at vi skal starte med de nummer fem. Nummer fem. Terminated Genesis. Genisys. <laughs> hvor ser du det her film, det Jeg har faktisk ret meget lyst til det. Det er... Du skal ikke se den. Okay, måske se den lidt. Jeg er nysgerrig. Det, det er en ret dårlig film. Jeg lige set en for et øh, mobilspil, som Arne har med i. Så... Det der, hvor han står, du protect you. Ja, det er så send den more jobbers and build the walls twice as high. Det, det er så godt. Ja, det er det også sådan. det, trykker for på jeres telefon? Sørgelig, er det er svarsnækker, der gør det. Så mm. kan han uh, kalde et Airstrike helt med at på sin telefon, åbenbart. Ja, okay den Lord of the Rings. When Terminal øh, Genesis. Det er ikke en god film. Det er et øh, ideen er egentlig meget sjov. Øhm, det her mere ja, ændrer kontinuiteten helt fuldstændig og hvorfor så fra de ødelægges twist midt i trailern. Ehm er det og... ikke sådan lidt det samme som Star Wars, hvor de sådan laver den samme film igen og så bare lige twister noget ting. Nej, fordi for hvis Star Wars, det er sådan det mere eller mindre en kopi af A New Hope, så prøver de sådan at reset den på samme måde som Star Trek gjorde i 2009. Så hvis vi skulle sige, det er sindssat det var en kopi af A New Hope. Er twistet, John Connor er en Terminator? Ja, okay. Og det er ikke, et, det er ikke en sprog, der er flere, det viser de i traileren. De trailer. ja. ja, ja. er, er der flere twists? Altså, han er ikke en kopi, det er sådan mere den der, at SkyNet har overtaget hans krop og sådan gjort det til, til en cyborg, så nu arbejder han for sig i SkyNet. Jermest. Og det, det, det er ret... Er det et godt job? Hva? Er det et godt job? Ja, jeg er sikker er på, er er sikker på der er gode pensionsforhold, og jeg er sikker på, at, der er, at du får sådan... Kansinordning. Ja, kansinordning, ja, god pension og det hele, og god forhold. Kansinordning God ærkandisning på kontoret og sådan der. Ikke for meget. Jeg har jo min meget. kantinordning på mit arbejde. Nå? No. Det er, fordi, jeg blander sådan en frokost bestående af tang og... Det er du siger, at arbejdsplads har en lortekantine. Nej, den er rigtig, rigtig, rigtig <løbreden> god, men jeg drikker sådan en underlig blanding af tang og alger og proteinpulver, som er, jeg selv laver. Der er, der, der. Er, er du forklæd på arbejdet? Ja, øh, nej. Okay. <løbreden> <løbreden> ja. ja. Peter, din nummer fem. Ja, <løbreden> yes. <løbreden> min nummer 5 værste film på 2015 er Legend. Øh, og den er placeret så lavt på den her liste fordi at jeg er meget meget sød ved den fordi Tom Hardy er god i den <laughs> øh, altså hvis ret skulle være ret skulle den måske have været højere på den her liste fordi den er så uhjælpeligt sat sammen men Tom Hardy er fantastisk i den så den kommer på den femteplads mm. jeg, jeg synes faktisk det var svært at lave den her liste fordi jeg det synes jeg, jeg har set færre dårlige film i 15'en end jeg plejer at gøre øh, jeg så overraskende meget men jeg synes egentlig alligevel jeg fik sat det det min nummer 5 over de værste film i 2015 er It Follows øhm, jeg synes ærligt til at lægge den særlig god den er ikke forfærdelig på nogen som helst måde. den er bare utrolig præventiøs som vi snakkede om lige før burde du ikke elske den så også lidt præventiøs? nej ikke hvis den fortæller mig den er præventiøs <laughs> jeg, skal noget, jeg skal føle mig klog når jeg ser den okay, yes. nogle film kan også nogle gange have noget at have det i yes og hvor jeg har rigtig meget at min øh, overdrivende, præventøse indstabilitet. Det lige det, jeg sagde. Så har et forlås spike ikke noget er det. Sådan er det. Mm -hmm. Mm -hmm. Dias, din de nummer 4? Æ, min nummer 4 er San Andreas. Du <laughs> så mange film, Dias. One of all. Det er lidt overraskende, at jeg har så mange dårlige film. Det er virkelig, som, at du gør hver Jeg har en sjov, trang til at en små din i Nugget Sauce. Og bare kigger på Netflix. Hvad skal jeg se i dag? Hvad skal også? Det er helt sikkert. Jeg har ikke have en only tang til, så jeg ikke gider at se noget der er for alvorligt, og jeg ikke gider sgu tænke for meget. Det, det kan jeg godt hænge uh, med. Jeg kan altså, godt sige ting der ikke er for alvorlige, der er slet gode. Jeg kan men sagtens gå, man kan også sige ting der er, er rigtig rigtig dårlige. <laughs> det er det er jeg kan lidt, lidt lidt forskellen på at se uh, Disney show, så sidder se luften til, altså Fitmuller søn. Ikke et und or om Fitmuller søn, jeg går ud fra det der det mindst var dårligt. Ja, en god sang. Fitmuller søn er rimelig godt. Nej, det. filmen. Den er rimelig god. Den er rimelig. Den er sweet sang. Okay, du kan huske mere Peter. Ja, det er, ikke, det er ikke ualmindeligt at jeg gør en penge okay, finder den sang Peter, lad os prøve en gang til så Det er forskellen på at sidde og sætte Darkwing Duck mm -hmm. Disney Show eller sætte Boobiebjørnene Fordi fuck Boobiebjørnene, det er en super god ja, sang super god super sang. sang, men det er rimelig tomt ja. Der sker ikke rigtig noget, og det er rimelig billigt produceret mm. Darkwing Duck Og jeg har noget. aldrig set en boobiebjørn falde i den der oh. boobiebjørn-bryde, som de synger Det der nega-verse oh, det, det er også set, hvor det kommer ind i nega -verset. Det er fandme godt Det er, det er mega top, det så godt. Det tapt. De put Leon fik på Baglands. Prøv henlig idé så noget. Henlig hense i bukserne der. <laughs> Gæder man kan få det på Blu-ray eller sådan. Noget. Jeg håber. Ja. Men, sikkert, men sikkert så kan det bare ikke på dansk jo. Det er sikkert også godt på engelsk, tænker jeg. Jeg jeg, jeg, jeg blev lidt mere åben over for den der øh, idé om at se Disney ting på engelsk. Altså det er jeg generelt, men lige der kan dig se det på engelsk. Altså jeg har flere gang overvejet altså, at, jeg... forhold til de danske skuespillere. Jeg har sådan flere Vampyrkartoffel Baglands. Jeg ved ikke de siger på engelsk, ikke Vampyrkartoffel og hvad siger de i stedet for at hen blive dieselolierne? Altså, ja. hvordan, hvordan siger de det så? Hen blive <laughs> Men altså, med Disney oh, okay. film der har jeg det fint med simpelthen på øh, For jeg, mm. jeg er i den overbevisning, at de ofte er best på engelsk. Yeah, men med Darkwing Duck er en af de grunde. Jeg har været i den situation, hvor jeg var sådan, jeg har Darkwing Duck på Blu-ray. Det kan man sikkert godt. Og det eneste, der har stået mig hver gang, har været, men jeg har til at well, er objektivt set bedre på dansk, fordi Styrosen synger sangen. Og Styrosen er god. Ja, det både er sangen er i hvert fald blevet rigtig, men, men ud den vi logik, kan bruge... Men ud fra den logik, så er jeg fyldt den bedst på mandarin. Nej, fordi... At, fordi Jackie fordi, har vi snakket om, da jeg anmeldte muligt Det er så faktisk sådan, at uh, Jackie Chan-version er den værste af det mandlige Nej. Peter, jeg så en lille montage, Hvorn. hvor de skifter mellem de forskellige. Ja, ja. Og vinder klart. Hvorfor hedder du knesøjvendt? Hvorfor hedder du Styrussen? Jeg elsker Styrussen. Okay. Jeg elsker også Jackie chan Jackie Chan? <laughs> Jackie Chan, så... Hvad vi de snakkede om? Uh... Jeg tror ikke, det er Chan. Var det? Chan. Det, det tror jeg heller ikke. Nej, nu, det, det, lyder... ikke. det lyder mærkeligt, at jeg si Jackie Chan. Jeg skal I ellers se si? Jackie Chan. <laughs> ja, ja <det> <laughs> Jackie Chan. Jackie Chan. <laughs> <laughs> Og du har også Andreas, snakkede om, Dias. Ja, godt sekurvæg fra ja. Andreas til... Et halvtimes diskussion om Disney. Okay, tilbage til St. Andreas. Der, der er ikke så tilbage nok. til en fucking lortekatastrofe-film med The Rock. Mm. Og de spiller det, aldrig den der den film fra Trainer. Nå, det er vejr. Hvad for en sang? Nå, derfor. California. California ja. Dreaming. Ja, nej, det var skuffet over, at de ikke ja, Jeg var skuffet over, at The Rock ikke begyndte at synge. Det <laughs> kolder af den sang. Det havde været ja. rigtig godt. Ja, ikke i første afsnit, at broen bliver levende. Fordi en fyr, der laver ting og modulerer så kan han styre ting på denne måde. Det var svært Man, det er eller sidste bossen i South Parken til 94. Det ja. Der ikke nogen der kender det spil af. Jeg har ret meget om et afsnit af Darkwing Duck. Dark. Gør det? Ja, hvor det den, der det der no, men de den der Night Owls der. Han er i den der Night Owls Ja. Og kaster rundt med ting, der er sådan en der ligner den der mærkelige. Ja, der en Gundam i det afsnit. Ja, sådan oh, en sweet. Det. Ja, fuck, sidste boss var velสุดkangg. Har du spillet South Parken til 94? Nej, forfattet. Og spil, selvfølgelig det er rimelig Nå, øh, det var ikke lige det, vi skulle tælle om. Æh, Peter, ja. hvad er din nummer 4 på listen over de værste film fra 2015? Er du ja. sikker på, at den er 2015? Kan jeg starte med spørgsmål? Ja, okay. for det er et follow-ups. <laughs> hmm. Øh... Jeg, jeg, synes, jeg, altså, jeg fik sagt det er mærkeligt. <laughs> <laughs> uh, men, thank you, thank you. <laughs> et forloves. <-ups>. Et forloves <laughs> uh, er lidt nedbræs. Jeg ved ikke, om jeg havde en super røg forventning. Jeg, jeg tror, inden vi så den, der var, men det er også, ja, den er heller ikke på min, uh, min skuffende liste. Så sådan, inden vi så den, begyndte jeg blive nervøs, for den faktisk var, var dårlig. Og den er retlad. Uh, den er bestemt ikke sådan fuldstændig forfærdeligt lavet. Den er forholdsvis kompetent på nogle måder, men den er bare mega kedelig, og dens logik er elendig. Sådan, i, I sådan nogle gyssefilme er du bare nødt til at have en meget, meget, meget simpel eh gemarbeidet logikken i hvordan den her ting fungerer og mm. det er der var overhodet ikke det den er film. Han flere ganger hvor, hvor man bliver man blir hevet fullsinnede opplevelser og begynner overveisen. Men hvorfor fungerer det sånn her og hvorfor hvorfor reagerer de sånn her på det der skjer og sån. Og hele så planen og det svekte seg til sist. Ja, men asper da med hvorfor, kan kom please sidene det samme sted i en måned. Ja. Hvordan virker det? Du har ikke, ikke sett den men Elias. Yes? Jo jo. Har du sett? Det var, det var bare, bare som mesten ikke på noen av mine lister. Værste filmen om psykedeliske. Mm. Altså enig i er med, men eh øh, altså jeg synes, værre, du jeg tænker du synes den men altså, for mig var det mange, at ja, synes... folk de elskede den. Ej, altså. ja, jeg elskede den ikke. Jeg, synes, jeg forstod ikke hypen omkring den. Ja. Var det var sgu man blev så hyped så meget, inden jeg så den. Så jeg tænkte, okay, er det bare det her? Altså, i et år med relativt mange ret gode og interessante artsige gyserfilme, så synes jeg, det var klart den kedelige liste. Nå, min nummer 4 over de værste film i 2015 er Avengers Age of Ultron. Takk jer. Laste filmene Ja, men igen, altså de, hans. de to snart, film, de ser stadig år. Men jeg kiggede, jeg kiggede, jeg har noteret alle de her ting minutiøst ned på letterboxd.com. Og det er ikke fordi at værken et follows eller Avengers fik en sådan super dårlig karakter af mig. Det var bare det, altså, det var bare dem jeg havde rangeret lavest øh, i 15. Jeg synes det er ikke nogen af dem er super dårlige film, men for mig så var Avengers to markant dårligere end første Avengers, som jeg i forvejen ikke var specifikt glad for. Ehm det tror også, at vi alle sammen er færdige. Ja, altså, ja, ja, ja. Det har jeg jo sagt mange gange. Jeg er ikke vild med det her Marvel-halløj. Øh, mm. Jeg synes, det er for overflades, for poppet, og jeg kan ikke lide de filter, de bruger. Altså, der er mange, mange, mange ting, jeg virkelig bare ikke kan lide ved de her superhelgfilm. Og jeg synes oprigtigt, at DC-filmer ser meget mere interessante ud. Øhm, og jeg håber, det går over at sidde på det. Er, jeg, det er altså, og og, og det er fordi, de er ens. Og det, det er mit største problem, helt klart. Og Avengers er sådan, alt det, jeg ikke kan lide ved Marvel-filmer, det er... De dykker ikke ned i nogen enkelte karakterer, de prøver ikke noget nyt, de prøver ikke De tager bare alle karakterer, klumper dem sammen og laver en masse action. Og det siger mig bare virkelig, virkelig intet. Jeg, jeg kan sådan set sagtens forstå, at du har sat den på en ja. altså, den er ikke, den er ikke på, på min liste, det er simpelthen, fordi jeg elsker Marble. Og jeg altså, en glæde lille dreng, bare der findes super lidt fint. Der findes helt lovligt mange efterhånden. Men, øh, mange. men altså, jeg kan sagtens forstå oftehånden på din liste. Altså, jeg, jeg tror, hvis jeg nu havde set Ant-Man, så, så tror jeg, at jeg ville synes, Ant-Man var bedre end Avengers. Fordi, altså, oh. Det ved jeg ikke der. Så så kan vi prøve noget lidt nyt Avengers er bare sæt en Det gjorde mig ikke noget nyt Ant-Man. Derfor noget gaskude der. Nej, gør den ikke rigtigt. Bare den heist for det første, den første Marvel heist film. Ja. På så bliver han sådan mindre den atom på sådan det ser mega fedt ud. Han har sådan et stort kaleidoskop nærmest det univers som det mega godt. Men jeg nede derfor jeg også klipper Winter Soldier, for den skiller sig lidt ud nemlig. Vi snakkede også om Star Wars i sidste episode, ikke? Det er jo om at det bliver til så overraskende, at jeg siger, at jeg ikke kan lide det her film. De er... Ellers så bliver du sur over, oh, bliver ikke bliver overrasket. <laughs> Men det er, sådan, altså, det er jo ikke, fordi jeg synes, det er et dårligt film. Som det er bare slet ikke noget for mig. Altså, jeg er ikke særlig vild med blockbuster-film. Og hvis jeg skal kunne lide blockbuster-film, så skal det være sådan meget... Så skal det gerne være meget utræret. Eller eller andet sådan meget vanvittigt. Eller andet. Altså, sådan noget som Mad Max, for eksempel, der er super sjovt, fordi det er noget nyt. Og noget, jeg ikke har set før. Eller Jupiter Ascending, fordi det er så overdrændt på en eller anden måde. Men den der sådan meget bløde mellemvej, hvor de er super velkonstrueret og fokuserer på action, det siger mig bare virkelig ingenting. Det er og det, fint, det, jeg har der med Avengers. Og det er jo ikke fordi, at jeg overrasker Det er også mere, fordi det er et meget et produkt, kan man sige. Ja. Øhm, så det undrer mig ikke, du, du har det blandt mig overhovedet. Jeg har bare sådan et nært forhold til Superhelge, ja. så jeg kan se igennem fingre med, med, hvad det nu end er. Ja, altså, og, og, men det er også sådan, altså for eksempel, nu snakkede en lille smule om den der Civil War trailer øh, i sidste podcast, ikke? Fordi jeg lige havde set den for første gang, og, det og jeg kan også rigtig super godt lide Star Civil War-historien. Altså, mm. Jeg har læst det hele, og jeg synes, det er rigtig, rigtig fedt. Noget det bedste. Men det er bare, når de laver dem til de her film, så kommer de bare til at blive fuldstændig mudret sammen for mig. Og sådan noget, jeg virkelig er uinteresseret Jeg ved ikke, hvad det er, der sker, men det er sådan for skabelon for mig. Du har ja, ikke grund... set film i nu, så jeg ved ikke, hvordan den bliver. Med. Nej, og grunden til, jeg glider mig til den, er, at Russo burde den bedste Marvel-film i Winter Soldier. Øh, film, den har jeg ikke set. Øhm, som er den mest sådan, hvad skal man sige, jordnære film. Den minder en spionfilm, og den har ikke det der sådan kunstige Marvel-plastikfilter over sig, synes jeg. jeg synes, mm. Den har et eller jordnært over sig, der gør, den minder mere om sådan en, en blanding mellem The Raid og en Marvel-film. Ja, du burde altså se den om ikke andet, fordi den har noget rigtig god øh, ja. kampsportskoreografi. Ja, og det er godt skudt også. Ikke, de fleste Marvel-filmer er overfilmet med det her plastik-agtige cg, som om. Især Age of Ultron og Ant-Man, synes jeg, det ser vildt kunst went is det er en klassisk actionfilm <laughs> det er, action det er at, at den den sig op af stuntmænd og rigtig rigtig god koreografi og virkelig vel instru, øh, og vel koreograferet actionscener. Øh, der er virkelig virkelig flotte setpieces øh, som egentlig bare er sådan en honge og så bare sådan en, øh, en jagt på en en en hvad hedder en motorvej som er vildt flot lavet og det er bare sådan generelt giver din en god actionfilm og derfor jeg har tillid til Steve Rogers at de kan få en virkelig god mm. actionfilm sætbe. Det er derfor jeg godt kan øh, eller se frem til. Der er to dårlige ting ved Winter Soldier. Med Se ikke i øh, en... den gamle. Fadkommende. Der er godt Mest fordi jeg hader ham skuespillere. Well, det, det vil sige, at det var det eneste, der interesserede mig ved Winter Soldier og de er film generelt, det er fordi, der er ham den awesome akavede skuespiller fra Pain and Game. Nej, han er, han er så dårlig. Han er så dårlig. Han er dårlig i alt Han er ikke sjov eller nødsmændt. Han er virkelig den nederen. Det andet, fra, nu, det andet dårlige ved Winter Soldier er... Nej, ja, Pain and Game er awesome. Mm. Han er dårlig i den. Det godt. andet dårlige ved Winter Soldier er, at Winter Arh, han tæt fucking også ud. Han tæt dumme den er dumme hår. Ja, det, det er bedre, ja. end, den er lavet maske af, men når den maske på, så han bare virkelig Han er en dumme. af de bedste Marvel skurker. der sådan en Terminator-truelig. Ikke et ondt ord om Winter Soldier helt generelt, men hans look ja. i denne film. Ja. Er Falken er en er skurk? Hans dumme, dumme hår. Er Falken en skurk? Nej. Nej. Men hvem vil jeg tætter om? Winter Soldier. Det ved jeg ikke, hvad man... Basically... Jens, kan... jeg kan sige Lige en nigger. Ved er for Darkwing ja, okay. Doc. Er Winter Soldier Okay, jeg forstår det. Jeg husker Du så han albu på der. Yes. Men hvordan synes du om, uh, i soundtrack? Ja. Spil? Okay, nice. Øh, hukt, jeg er hugged, jeg, er jeg skal se den. Men jeg Okay, Peter, du må låne min uh, Typeder sending, hvis jeg må låne dit Winter Soldier. Den jeg har ikke Winter Soldier. Ja. Jo, du har så. Åh, men det sidder igen. Jeg har Winter Soldier. Det sidder ikke. Vi har blu jeg skal se det igen. Inden der jeg giver jeg mig den, havde den jeg først. Det er sådan en glemtighed den Blu-ray. Jeg skal se den igen. Den er der giver mig Blu-rayen jeg gider ikke, <laughs> du beholder bare ting, jeg låner dig. Giv mig en True Romance-TVD tilbage til dig. Hvad er vi kommet til? Øh, vi er til din nummer 4. Åh oh, nej. Dears' uh, er... nummer. Nej, det er jo San Andreas, det er nummer 4. Det er pisseligt. Nej nej, nej, nej, nej, fordi min nummer 4 var uh, Avengers, og det den, vi lige snakkede om. Så det er Jamen, så så det min nummer 3. 3. Din nummer 3, ja. Øh, min nummer 3 er, uh, altså når jeg film, så kom jeg med der. Fantastic Four. <laughs> Ja, okay, jeg har svært ved at forestille mig, hvad der er højere på disse det. det er det er morbid curiosity, det er det er grunden til at se de her film her, men fantastisk form. Var har sådan lidt jeg godt ja. lige jeg har sådan en tanke om at jeg godt lige at se de her dårlige film, fordi de er sådan sjove og dumme overfladiske, og jeg fortrød det altid efter jeg har set dem. Jeg havde også en periode hvor jeg gjorde det samme som dig, Jens. Det er, ikke, det, er, det, er en, en færdelig måde at leve sit liv på. Ja, det er det. Er, jeg jeg kender dem til ud af mit liv. <laughs> men jeg ser dem gerne igen igen. Nogle gange føler jeg, at Peter jeg var sådan en person på et tidspunkt, og så udskilte jeg sådan hele den dårlige side af mig i Peter. Det er fuldstændig ligesom... Du har ikke set fuldmændig laddekomist færdigt, men det er fuldstændig ligesom Hohenheim og Farther. Lyttere, der har set, fuldmændig laddekomist ved, hvad jeg mener. Det der, vi... Kan du ikke lukke til vandstapet nogle Det kan jeg godt forstå. Hvor er Max i det her? Øh, Dias de er Max Motor. Ja, yeah. det er faktisk rigtigt. Han er faktisk lidt Max <laughs> It's true. Ja. Jeg så inden den i et ja, hvem er jeg? Nå, du er vel Darkwing Duck, så. Eller Vampyrkartoflen, måske. Vampyr Ej, hvis jeg er nogen, så er jeg øh, ham der, den der mus, der laver stød, eller sådan noget. Han er mega lavet. Dias, du skal så meget se noget Darkwing Duck. For, Han, Darkwing har, dog, har du aldrig se Darkwing Duck? Du, Darkwing Duck er jo oprigtigt Jeg er en jæssig duck-tagelse af Gizmo Duck. Ja. Du ved ikke, de har stået, hvordan Batman andemende synes jeg gør ikke. Ja, Dog er det gode Batman der er ingen altså, gang helt. Det er ikke så for sjov, Dog Dog. Er nødt til det bedste jeg har set Det har, jeg, har, jeg det meget sødt godt. Det var ikke i min kreds, stinger jeg. Det er, op, det. Var... det er så fucking godt. Virkelig god sang, altså. No. Hvad kommer til? Det er sådan en. For mig, jeg gætter ikke nævne. Fantastisk. Basic way. Altså, det er det overrask kommer bold, hvorfor er fantastisk for en polifilm. Din overraskning, jeg. Jeg forventer jeg kommer til at elske den 5 gange jeg kommer til at se den i mit liv. For jeg har ikke set den i Jeg har ikke nu. Jeg ved jeg kommer til at se den mere end en gang i mit liv. Hvorfor? Det fordi det er sådan en film, der kommer på tv en eller anden dag, og så ligger jeg der og får doven til at flytte mig. Sådan, så går han ikke. Og så giver jeg mig bare hen til det, sådan, åh, og lader det skylde lidt over Nej, mig. fordi det er bare jordens kvilligste, men det er det, det, det, det er sådan en Peter Nuggetsauce-situation. Udsnudt, ja. altså, ja, jeg har udsnud, udsnud, yes. altid jo hans udskilte, som han ikke vil. have. Ja, men den her er for meget selv dig. Den er for meget. You underestimate my power. Ja, <laughs> okay, Hayden. <laughs> men, men, og det er jo heller ikke, fordi jeg siger, at det er så uskyldigt. Det er så objektivt, at det værste fra Nej, det var det du ikke kan lide. Det var det jeg ikke kunne. Ja. Så alt det jeg har, altså det du ikke kan disse. Well, sådan. i virkeligheden er det det du rummer, som du ikke ved, du ved. Mm. Det, er ja, det, okay. det det det jeg embraces. <laughs> det er ret. I don't know. Okay, jeg okay. siger, det Peter Clifford, <laughs> den er faktisk bedre at få den til at lade mig stå. Nej, jeg jeg elsker punmetal, Ja, han har bare kun sagt. Macbafe, det, Men det var, fordi jeg kom til det Peter sagde, at jeg skulle se til afsnit 4, og så så jeg til afsnit 4, og så blev så jeg sådan, det, er det jeg sådan... er rimelig globalt Jeg har set 15 år siden eller Brotherhood. Nå du, de har snemset den den dårlige. Jeg kan, Flandt, ikke, jeg, det, det, det, det, ikke, jeg jeg, jeg det. Jeg jeg har konkluderet at du har set den dårlige også. Okay, Vi du har rigtigt nødt til at gå ind og se. Hvordan kan du deducere hvad jeg, set, selv, jeg hvis, du, du okay, har set den engang selv Brotherhood of Fast Fast on 2010 eller sådan efter, eller efter, noget. Ah okay. Okay, det er steder du gør, det her som lektion engang. Prøv at gå ind på Netflix og bare se. Jeg kan ikke se 28 episoder. Nej, du kan ind og se fire afsnit. Det er 2 timer ja. maks. Nej, du skal det er ikke fire afsnit. altså det 4 minutter. Så det er ingenting. Du kan gerne se 4 afsnit. Og det er jo også tilgængeligt på YouTube. Lovligt, gratis, på japansk med engelsk mundtikster. Gå ind bare, så du kan se til 4 afsnit. Det vil ændre dit liv. Jeg har lidt svært ved at anleve det Jeg har plaget den mange gange. Og det nummer 5 på en eller anden dum liste. Det var en eller anden svag tentakel scooter. Åh, tentakel scooter, det vil jeg ellers se. Tentakel scooter, det er rimelig godt. Tentakel scooter scooter baglands vad kommer vi fra bilen. <laughs> fantastic for det. Ja, min nummer 3 er. Ja. Eh min nummer 3, ja. 3 er A Walk Among the Tombstones. for A, oh, ja, A, A, A, A Walk Among the ja. Tombstones kunne godt have været både nummer 1 på den af liste, så den kunne også lige have været på den her liste, for den er en rimelig let forglemmelig. Jeg havde glemt den eksisterer. Eller det er skuffe, det er sikkert. Ja ja, forstod den gang jeg kunne bare Du var ikke med Jeg synes bare den film var så fucking lade. Altså der var en Hvem med der var en hopper ned op fra sin fool. Domini. Altså Generelt godt lige Jeg vil også gerne indrømme, at den list, det måske lidt padding på min liste, det den her film. <laughs> det er lidt fyldet, men hold i kæft det også bare en lad. Det er en svag øh, kopi af 1mm. Ja, yeah. og 8mm er fucking awesome. Amy? Arrgh. Man, er det ikke Vincent D'Onofrio også, der spiller skurken i 8mm? Det øh, mener jeg, det er. Uh, Kingpin'en King i Daredevil. Det er det vist nok. Det tror jeg, det er. Ham fra hvad det, The Cell også. Jeg tror, den her podcast at den podcast i historien, hvor The Cell er blevet refereret flest gange. The Cell er også en fucking awesome film. Det er klart Sing's bedste film. Men er du Tarzems bedste film? Tarzems Sing? Men... Tarzems. klart Tarsens bedste film. Jeg synes, Tarzems bedste film er alle der Benetton-reklamer, som han ikke har lavet. Hva? Som han ikke har lavet? Ja. Alle Tarzems film ligner en Benetton-reklamer. Det var er det. Det er rigtigt. The Fall er hans bedste film, men ud over det. Nå, no. The Cell er awesome. Det er rigtigt. Min nummer 3, eller hvor er det Mortens i virkeligheden. Oj, åh for tænker er faktisk virkelig godt. Det er en fucking awesome instruktør. Han har også haft et par bommer, men vi skal han... se mirror mirror. Du tror ikke så meget. Nej, nej, nej. videre. <laughs> øh, min nummer 3 er The Nightmare. Øh, dokumentarfilm, det dokumentarfilm vi har snakket <laughs> om. Øh... Nej, det er måske meget passende. Måske lidt lavere, det er faktisk... Ej, jeg synes egentlig... Ej, ej det er den ikke. ikke. på min liste, jeg ved ikke, hvad jeg har set. Men øh, Ej, The Nightmare var en rigtig dårlig film. I modsætning til de to foregående film på min liste, så er det her en oprigtigt dårlig film. Så der er ikke så meget godt at sige Det <laughs> Der er aldrig ikke så meget op, der der. Jeg har jo snakket den fire gange. Ligeså ja, ja. din nummer to. Øh, min nummer to er en film, som jeg ved, du har set, Johannes. Well, øh, er det nok, nok? den vender vi tilbage til den. It's siden. coming! Uh, men ja, nummer to er... Ja. Dias, det virker ikke så godt, når du holder din her hånd. Og oh, telefonen lige har fået mikrofonen. <laughs> Sorry, er nærsynet. Okay, min nummer to er Area 51. Åh, oh, så du er nok nok. Nå? Lidt lavt på listen, Dias. Lavt? Du har ikke set den første. Nej, den, så den er doozy. meget spændt. Hvad hedder etteren? Er den? Men er det for hårdt skulle ikke tjekke min fra i år bagefter. Den min fra 201. Nej, jeg glæder ja. mig til, jeg, jeg jeg kan bare sige jeg glæder mig til at høre din nummer 1 dir. Mm, mm. mm. er også det. The first en mega mega læs selv. Hvorfor så i den midt på uh, var meget... sommeren. Sommeren. Det var meget kedelig, eller er en mega kedelig tid på filmen. <laughs> jeg tror det den gang vi så on friended og øh, No, det er slags film, de andre passer til den der du kender min svæger. Men jeg jeg virkelig. Jeg valgte virkelig de rigtige episoder og skipper i år. Bortset fra knock, knock som jeg stadig kødte. Unprinted. Nå, nu skal vi selvfølgelig vente til dirsen. <laughs> <laughs> uh, jeg, jeg, jeg synes, at Unprinted var udmærket. Den var fint nok. Det var lidt skuffende også. Never gonna watch it. Men uh, Area 51, den vender oh, ja, vi tilbage til. Peter, din nummer to? Min nummer to uh, værste film på i år er The Nightmare. Mm. Lortefilm, der er ikke mere sig. Lidt lavt, eller? Lidt lavt, ja. Men <laughs> jeg har set en film, som jeg vil vide, men du ikke har set i år. Okay. Som, ikke, som jeg faktisk først okay. kom i tanke om, mens vi sad her, og så den er nødt til at være nummer 1. Så havde tid. faktisk uh, The Nightmares som din nummer 1 i lang tid. <laughs> ja. okay. Min nummer 2, det er Poltergeist fra 2019, som jeg synes, er, altså jeg synes ikke, den var skuffende, fordi jeg forventede, at den ville være elendig, og den var forfærdelig. Altså, den er, altså er den film med et så stort budget, kan det være så dårligt? Det er jeg alligevel sjældent, man siger det, synes jeg. Igen, jeg valgte de episoder at skibbe. Super, super, super kedelig øh, virkelig virkelig grim. Der er stort set ingen gode ting at sige om den her film. Og Poltergeist er mega awesome. Og det bliver bestemt ja. ikke bedre af at se Poltergeist den oprindelige Poltergeist for første gang lige før man ser den nye Poltergeist. Det er et kunstværk. Jeg synes du skal se den oprindelige. Den er en film, der så måske var ødelagt den oprindelige. Lidt. Det tror jeg også. At det ødelægger alriden oprindelige lidt, at jeg så den af. Jeg kan ikke mm. rigtig really differentiere så meget. <laughs> og jeg synes oprigtigt at Poltergeist den var faktisk også tæt på at på min liste over de bedste film jeg har set i 15. Ehm. den her film er det tror jeg faktisk lidt, vi det, <laughs> det er altså fair nok. Altså, det er sådan tæntet min oplevelse af Podcast. Og det er nemlig lige præcis det, der, det er, der er med slut. remakes. Det er, at de fucker med oprindel den oprindelige film. Og det er det samme, med Star Wars. Jeg har ikke brug for at se en ny film, der er dårligere end den oprindelige. Hvorfor Dread? Det ødelægger lidt mit forhold til dem. Det remake awesome. af George Thread, som er en bizarre film. Jeg så lige slutningen for nylig, fordi når det ser vi, <laughs> den, den, den er faktisk meget sjov. Den oprindelige George Thread har et bedre design end den nye George Thread. Ja, det er faktisk også lidt ja. det, der er der, der så jeg synes det er ikke, at man er så dårlig den første. Men, øh, men i, i, i Poltergeist-tilfældet, der ødelagde det meget for mig, vil jeg sige. Jeg synes, det, er, det var en super god film, der så, at jeg kunne godt se alle de gode ting, der var i Poltergeist. Men mit forhold til Poltergeist nu er sådan lidt bizarret. Så det, jeg synes, nu har jeg mig rigtig meget til din nummer et. Ja, Poltergeist kunne sagtens have været øh, på min dårligste film også. Jeg brugte den som padding til min skuffende læste, fordi jeg havde ikke set så mange skuffende film, som sådan synes jeg. De brødte sammen padding. Eh, uh, true. It's true. For, mig, for mig var det spring for på bedste film, for tænker, <laughs> Min værste film, ja. for i år som jeg har set, så en film som jeg sådan sluggede flere gange for som synes Jeg tror det var til en, en podcast måske. Eh, uh, den kan ikke kan ikke foran mikrofonen. Jo. Den <laughs> lille fucking mikrofon. Min værste film for i år, det er Taken 3. Ooh. Hvad? Helt glemt den eller hvad? Det, det jeg kan ja. ikke se den. 9. januar 2015. Okay. Ja. Har jeg ja, sidder. Demod, vi har set tegnetegne. Så det var ansigtet ser mega underligt på blokaden, som de har photoshoppet to forskellige billeder lige om Nissan. Så er vi sikker på. Og hvor fra? Som en levede sådan. Og hvor fra? Og hvor cool. Det ser godt. Det er en helt igennem horibel, forfærdelig film. Demod. Ja. Kan, er den, den, tor. Tor. kan den være dårligere to arter katten, og det er den. Er den mere stødende? Den var dem to der rigneligt stødnende, de var kaste håndgranater sådan i civile kvarterer, fordi de skulle nok nogen frem. Ja, det den bedste måde at folk. <laughs> I to åren siger Liam Lissan til sin datter sådan, bare kast nu nogle håndgranæler, så kommer de ud af husene, så kan du se, hvem de er. Bare ud og vinde de Do it. Det, det bedste måde. Uh, yeah. Ja. Tekken 3, jeg tror slet vi snakker om den her podcast. Jeg kan det virkelig huske? ikke huske, om jeg har den. Jeg, jeg tror, tror jeg måske, ske, du snakker om den en episode, hvor det bare var os to. Ja, det kan godt ske. Det kan sagtens være. Øh, jeg kan ikke rigtig huske den længere. Jeg kan ikke huske, hvad den handlede om. Fordi bare, hvad handler den om? Sådan, det, en eller anden der fucking kidnatter. Jeg tror, der er en kone, der dør eller sådan noget den her gang. Altså, ja. Jeg har nogen spoilert story. Jamen, ligesom bliver kidnatteret. Åh oh, nej, jeg elsker bare for Han en kone skulder. Ja, jeg er jeg kan ikke huske hvad. Der er sket. En eller anden bekendt opfinder, jeg tror lidt dræber hans kone, og så kan han øh, fucking få hævn eller sådan en lande. Myrdet til Liam Nisons kone i filmen, det tror jeg. For nu er det for sen, der skal. Nu det ikke taken, ligesom i Taken by the Reaper, openbart. Too close øh, to home. Det er en, en ja, i Nisons Hun blev dræbt. Ja. Altså hans virkelig kone døde. Nå ja, det er rigtigt. Hun blev ikke Nej, men hun døde. Okay. Okay. Okay. Okay. Hun døde den her film, <laughs> han skal dræbe mennesker, og det fucking hvad han hedder Olivia Megatron igen jeg ved ikke hvad vem der gør Olivia Megatron det er instruktøren look it up man hvis du ved Megatron ville <laughs> ja. jeg tro så lidt på at du siger granater smide granater ud jeg tror i 3er nej det gør de i er det ikke 2er det handler snævert om det der jeg tænker på ja, var nej. altså i den første film <laughs> jeg tænker jeg han... kidnappet i den anden film bliver han kidnappet i den tredje film tror jeg at konen blev myrdet ja men men ja. er historien 2er han og så skal, det det så skal hun, datteren, Maggie, eller hvad hun hedder, en der fra Lost, jeg tror, at, mega finde dem. Mega hey, Maggie Megaton. <laughs> og så snakker de telefoner, og jeg tror nok, det han siger det eller andet med, at prøv at kaste en granat, så kan jeg høre, hvor du er, hvor tæt du right. er på, eller sådan noget. Det, så, sådan husker jeg jo Taken 2, og så senere hen, så han så ikke kæden af det. Også. Jeg kom til at blande, blande, blande Taken 2, og transporte to sammen med hende åbenbart. Jeg, jeg, er, chokeret, jeg har en tænste choker, hvor mange to. af dem, smider med din sprit nye telefon. Jamen, den har også et coverpunkt. <laughs> Ehm ja, 3, jeg har ikke lyst til at se den. En, jeg, jeg må jo ikke se den på min kone, den sidste var for stødende. Det <laughs> det var nok lidt. Det var en det var en horribel horribel film. Ehm mm. um, så ja, eh uh, lader værd, lad at se den for Guds skyld. Mm. Ja, uh, det der der tænker man. Jeg jeg vil ikke, jeg vil ikke. Altså okay. i modsætning til ja, <laughs> så jeg befinder jeg mig på altså på indetidspunkt indsmud i Knockout Sauce, hvor jeg kun skal trykke på én knap du og det er det. Right øh, Oliver Megaton, men tror jeg også Taken 2. Hvem er den her person? Olivier Megaton. Det er i virkeligheden bare Megaton. der, åbenbart. Men er det en mand? Ja. Man og så hedder Megaton. Jeg synes, at det var Olivier. Nej, Olivier, altså en fransk mænd. Ja. Uh, Megaton, ja. Han well. troede, at kolumbianer og transporter 3, åbenbart. Så han har været forfærdelig. <laughs> okay, Peter, din nummer to, eller Min nummer et, et ja. Den egentlig værste film, den sande værste film i 2015, the er en film, som jeg har set, uh, takket være vores uh, kære fælles ven Tommy. Uh, mm. Til gengæld mm. også samme aften, som han introducerede mig for pizza-bøkere. Uh, oh, ja, øh, pizza den egentlig værste film i 2015 er Kong Fury, som desværre tæller, for det er en film, der er udgivet i 2015. Den der 80'er pault i? Ja. Yeah. Yeah. Den er kickstartet af filmen, uh, wow. Kong Fury, hvor Hitler bliver spillet af en, uh, ham, den lade fra Lonely Island. <laughs> well, Peter, um, I got news for you. Alle sammen lavede. Nå ja, det, joken er lidt, at hvis det er ham, den, altså, <laughs> selv i Lonely han, Island. Den, eller hvad? Nej, måske er han heller ikke den lavede. I don't know, det er en af de lavede for Lonely Island, fordi alle sammen <laughs> ikke har lavede. Um, det er ikke Andy Samberg. Er der ikke Samberg, og så to lavede? Samberg er faktisk måske den lavede. Men det er ham, jeg kender, og så er der to lade. Det er ham, der han er med i Boston, ikke? Jo. Det er der står og laver et dumt ansigt. Der, ja, ja, ja. han spiller, spiller, spiller Adolf okay. Hitler i Kung Fury. Okay. Altså Lonely Island ja. er super lavede. Kong Fury har øjeblikket, hvor jeg faktisk var nogenlunde underholdt. På en eller anden underlig måde. Men det var måske også selskabet og pizza-bøkkerne, der gjorde det. <laughs> jeg tror, Tommy havde allerede set den et par gange på det tidspunkt, da han, <laughs> da op, han var set, at vi nødte til, til Kong Fury. Um, I er alt, hvad der er galt med ham. Og jeg er det, Tommy. Jeg, altså, jeg var imod det. Men så blev Tommy sådan lidt sur, og så sagde, okay, så vi Kong Fury. Det er det, samme ja, med, um, det, det, det er det samme med det her Jeff Goldblum-lod. Jeg, og jeg, Bill jeg, jeg fucking lige, hader jeg det. Jeg må nu lige... Jeg er det, Tommy. Men Kong Fury er den værste film på 2005. Sandsynligvis, Ja. Ja. Yeah. Med den sande værste film på 2015. Er jeg stadig konført? Area 51. Fordi den film er fucking elendig. Og den havde jeg da på indtidssøgspunkt sjovt. Jeg havde ikke nogen pizza-burger. Jeg havde ikke en skid. Jeg sad bare og ventede i 50 minutter på, at jeg kom i nærheden af Area 51. Og så skulle jeg bruge en halv time på at se dem være lidt inden på Area 51. Indtil de kom ind i en hvid kasse, som åbenbart var en ufo. Mm. Det er en af de dårligste film, jeg har set. Stadig vær en Tekken 3, ikke pas. Den er værre end det tror jeg godt, jeg... Den jeg... Jeg forstår ikke, hvordan du ikke havde den højere på listen, de er... Sådan. Area 51 har fået 4,2 på MDB. Det, det er ret lavt på MDB. Absolut intet. Absolut altså, intet. Altså 1,10, Jojo. Confury, derimod... 8,2. <laughs> oh, det er alt, hvad jeg fucking oh, hedder. Og derfor er det den værste film i 2015. Jeg er med på, hvis vi skulle have... Hvis vi skulle have en fælles liste, så bliver meget gerne gennem til Confury. <laughs> Uh, well, og no, nu er selvfølgelig Det jeg selvfølgelig ifølge en DB af Tekken 3 for to, to, to, to. Man, Og her vil jeg gerne lige komme med sådan en... Uh, Tekken 3 Public statement. Hvis du er en person, der går ud og leger Kong på Steam, eller, eller køber Kong Fury på Steam, eller hvad fanden du nu gør, eller bare downloader noget lovligt, eller hvad du nu har tænkt dig, og oh, du køber pizza, <tæt> eller bare ser den på YouTube. Køber pizza, vælger. Den også udgivet på YouTube. Måske også køber, du køber sandsynligvis også øh, Mokai, eller eller andet lort... Øh, eller et eller andet et andet, som er oppe i men, tiden. Jørgens, det her bare sidder vores fin tommy lige nu. Ja, det gør faktisk. han er jo vores backelsini. Men... Jeg skulle lige tage sidst. Men vi elsker alle sammen at Vi elsker backelsini, uh, okay. Jeg siger bare, hvis du personen, der gør den her slags ting, så er du med til at skabe problemet. Den her ironiske kultur er til at stoppe nu. Jeg kan ikke håndtere den mere. Lad være med at elsk Jeff Goldblum. Lad være med at elsk Bill Murray. Kun hvis de gør gode ting. Men... Og lad være med at købe en fucking pizzab Peter, er du Sith-pisebygger? Selvfølgelig har jeg ikke det, Peter. Det vil gå imod alle mine værdier er, som menneske. Du modstår fristelsen Jørgens. Jeg er Padmé. Jeg er sådan, Du er alt, hvad jeg har ønsket. Jeg, jeg, jeg har giftig energi efter for the dark side. Jeg er en underlig frømand, højsnær <laughs> ja. nænne og en mærkelig kurve, og ja. kun er kurven på, vi det, det mest komfortable. Og du er faktisk Padmé, det er rigtigt. Det er bare det mest komfortable at gå på den der for at kurven på Jeg er Padmé, og du er sådan en Mace Windu eller sådan noget. Ja, <laughs> Mace Windu. Jeg kæmper for det gode. <laughs> Det er der hvordan er pizza-burger, Peter? Pizza-burger? De er forfærdelige! Nej. Dejen er blød, skorpen er crunchy, og fyldet bliver bare endnu bedre, at det er en pizza-burger. Og hvis der kommer ekstra ost på, så er det bare sådan en fucking lavine af ost og fedt, der vælter ind over det. En anden ting, som jeg gerne vil sige, det. Peter, det er... Det er faktisk godt. Det er, det er, faktisk, er, det er, det er faktisk, måske... Det er folk også godt de Men det er det samme som, at folk de siger sådan, at bacon er bare godt. Fuck bacon! Be altså bacon er mega godt. Bacon er fint. Al altså, den der er mange ting der er fint. jeg er mere på den der den der der bacon den, på alt ting. Den, den der heltedyrkelse af bacon alle ja. dansk. Men bacon er mega godt. Bacon er fint. Jeg det er jo ikke fordi jeg betvivler at der sikkert er en vis glæde ved at spise en pizzabøger, men pizzabøger pizza. er det nye bacon. Pizzabøger. Nej, pizzabøger er for mig det jeg køber når jeg får doven til at leve med. Det var sjovt. Ja. Sådan, når jeg sådan er alene hjemme en aften, og sådan, jeg er ikke rigtig gider at lave mad, fordi jeg vil hellere have, have ekstra meget tid til at spille Bloodborne eller sådan noget. Køler lige en pizzaburger, kværner den, og så, eller der er fast to i, så jeg kværner to pizzaburger, og spiller jeg Bloodborne. Det er samme som folk, der spiller multibugere i Call en perfekt aften. Hvad er der gennem, at folk spiller multibugere i Call of Det meningsløst! Er alt ikke meningsløst, så? Jo. Selvfølgelig rigtigt. Man behøver jo taklen Okay, øh, nu fik jeg lige... Øh... Area 51 var din værste film i <laughs> Det er det hjertet lidt. Det var fint. Jeg tror, vi skal til at have gang med vores top 10 over de bedste film fra 2005. Men hvad her? Vanillegifler? Nå oh, ja, det skal vi jo selvfølgelig. Vanillegifler, Peter. Skal vi det nu? Ja, det skal jeg. Måske lige nu også. Er du allerede færdig? Ja, jeg er. Nej, må det, kommer man til at kunne høre, selvfølgelig. Selvfølgelig. Jamen, så selvfølgelig. Det er ikke første gang, vi har noget i podcast. Yeah! Okay, Jaaa! Okay, en gifle med vaniljelort. Hvordan er det, en? er det anderledes det end en gifle? Smager vanilje? man tror du den anderledes? Normalt smager de af kanel, men smager de af vanilje. No. Det dufter godt. Det smager udmærket. Det skal nok blive varnede. De varme, er de første, de mega awesome. Med. Nej, Stangler, man spiser dem bare som de er. Bare brugt noget i bukserne lige. Mmm, det oh, er Okay. Vaniljegifler er fantastisk. Mm. Mm. Ja, mm -hmm. 10 kroner. Den er god, men jeg vil sige, slå ikke kanelgifler. En tur i oven vil gøre Måske ikke, men en ja, tænk på, at det er sådan en, er en, ekstra, er sådan en eksklusiv ting. Er vanilje mere eksklusiv kanel? Nej, men jeg tror ikke, de har dem sådan permanent. Jeg tror bare, det er sådan mm -hmm. en, du ved. Det er, sådan, det er ligesom det er, det er en spot-vare i netto, synes jeg. Er det sådan en McRib? Kind of. Mm. Altså, jeg har heller aldrig mødt nogen, der McRib er interesseret. McRib er også en dårlig burger, men det er en McRib. Mm -hmm. Jeg har aldrig mødt nogen, der mere interesseret i gifter, end du er, Peter. Jeg er faktisk ikke en... Altså, du er sådan en kongen Ja, hvis ja, jeg faktisk kun gifler, når Tommy køber... Altså, det igen, det er ligesom Visebergere. Det Tommy, der gør det, <laughs> Det er Tommy, der introducerer mig på det måde. Han insisterede på, at jeg skulle smage dem. Og ja, de jeg god? Jeg vil meget gerne kunne tage hårdt afstand for de her vaniljegifler, men jeg har lyst til at spise en til senere, så jeg gør det ikke. Godt. Men skal du en øl mere til gangen? Ja, det kan vi gøre. er nødt til at Jeg tager afstand til, når jeg har spist resten af <laughs> Jeg har lille ud af Johannes' tæppe. Bør. Nej, jeg går ikke. Okay. Jeg synes, vi skal, have sådan, indslag, jeg, er, okay. skal vi have sådan en fast indslag, hvor jeg harcelerer mod øh, ting, som ungdommen gør. Lad os prøve det. Ellers kan jeg godt Jeff Goldblum for eksempel. Det skal bare hedde Fuck Jeff Goldblum. Okay, det er, er vi klar gang. til øh, vores top 10? Ja. Peter følte sig nødsager til at bunge sin øl. Nej, der er sådan en lille bitte skulde tilbage. Du har sagt, du åbner det næste. Ja, det er klart. Har I nogensinde set ham der, har jeg set ham der er youtuberen, der hedder L.A. Beast? Ja, ham der spiser kaktuser. Ja, han er fucked ham. Igen, Tommy interesserede mig til det, tror jeg. <laughs> Eller var det dig, Hjælsen? Det var dig, Lars. Det var mig, ja. L.A. Beast, han legit. Ja, ja. vent, er det ikke legit, hvis det Tommy, der ser det? Nej, så er det ironisk. Men, øh, der er godt nok meget hate mod Tommy. For <laughs> Nej, men kan... han elsker men... jo Fury, altså... Man må med der. man komme med en offentlig undskyldning imod Kong Fury? Okay, øh, vi er nu kommet til vores øh, top 10 over de bedste film fra 2015. Og øh, igen... Jeg håber virkelig, at alle mine 10 film er fra 2015. Men ellers så skal jeg nok øh, sige til dig ja, så jeg det, så jeg Og nu skal jeg lige huske det, fordi jeg har faktisk lige en ny film på listen. Så det ikke, jeg troede, at, at du havde gjort det. Jamen, altså, jeg har jo skrevet det elektronisk ned, så jeg kan okay. også rette det. Sådan. Det kunne selvfølgelig godt. Det, det, det gør lige, godt. De det det, jeg lige, mens Dias snakker. Når du skriver i et word-dokument, så sletter du aldrig eller hvad. Det er mailen, det mail. Ah! Så havde du ikke med det her. Ja. Yeah. Har du ikke et notepad? En notepad er på det til siden. Stop med at kritisere mine metoder. Iphone 6. Gammel mand. Har iPhones bevæget sig sådan beyond notepad? Ah, det er svært i nummer 10 på listen over de bedste filmer i 2015. Det eneste fucking skrive app, der findes fra iPhone nu, er mail-appen. Åh, helvede. Du vil have mine ting samlet. Det er fuldstændig ligesom, at der er skudt de er... i tidsbiograffen. Ja. Yes, mit nummer 10 er faktisk quite godt. Ja. Nej, den var også for jo. Ja, lige præcis. For oh, kind uh, of. Enig. Den er på begge lister, okay? Jeg er stadig okay. ikke enig. Nå. No. <laughs> du handler så altså mig. Ja. Yep. Ja, okay, godt. To mod en. Fint. Uh, White, den kom bag på mig, den film. Jeg har aldrig set en ungdomsfilm før, det tror jeg. Uh, og den var faktisk rigtig, rigtig sød og rørende. Uh, og anderledes på mange måder også... Um og vildt glad for den. Øh, fantastisk flot. Fantastisk flot, skide søde hunde, stadigvæk imponeret over hovedpersonen. Vi taler om hunden her, skuespændingåsøjne. Mm. Sådan øh, der lille atterre. Og den lille, lille kvik der døde. Kan du døde? døde. Mm. Den lød ud på asfalten. Jeg kan godt huske det. Jeg er ikke glad for den. Det var hans trillerne tårlige. Mm. Øh, nej, jeg var meget begejstret for den. Jeg synes, det var en, en dejlig rørende film, hvor øh, jeg var mindre interesseret i menneskene end, mm. end hunden. Øhm, Og den bedste zombie-film i lang tid Også det faktisk, ja med, På sin egen bizarre måde, ja øhm, Så skøn. det er essentielt det, den bliver til <laughs> Pretty much, ja, til sidst Overraskende, sådan en shop-volley til sidst Faktisk, det mm. øh, sidste kvarter er ret blodigt ja. øhm, Den her hunderevolution, der kommer Men øh, rigtig flot film øh, Jeg håber, at Ungarn kan mere den slags For det vil jeg gerne se, hvis det er, mm. de kan ja. Øhm, ja, dejlig lille film Fantastisk film, den var ikke fra i år Jo, den var <laughs> Min ja. nummer 10 er film, som er fra år, og som, øh, som altså, hvis, jeg, hvis jeg bare skulle vælge mit hjertet, så kunne jeg placere den her, wherever på den her liste, men jeg vidste, jeg skulle have den med i hvert fald, øh, det er Mordecai. <laughs> What? <laughs> Mordecai er ikke en vildt god film, på de fleste områder, men den er fandme sjov, synes jeg. jeg synes Johnny Depp var fantastisk i den, det her det er for mig, det her det er begyndelsen på min Johnny Depp renaissance, og derfor fortjener den bare overhovedet at blive nævnt her, og derfor den på nummer 10 på min liste. Jeg stok ved det, Mordecai er en megashoffel. Tony Depp er den nye, Jeff Gortblom. Altså i og med, at han er god? Eller? Ja, ikke jeg er, er farvirret. ironisk, Peter. Nej, han er, han er, er ikke Men, Du synes også, der Depp er god i Mordecai. Mordecai er fint nok. Det er ikke nummer 10 på, på Listen to the 10 bedste film. Jeg vil bare gerne nævne den, fordi ingen andre ville. Nummer 10 på Listen to the 10 bedste film er nemlig Chappy. Nej, det er det ikke. Øh, det er din Mordecai. Jeg kunne rigtig godt like Chappy. Jeg synes at uh, Chappy bare uh, underholder i et år hvor jeg hørte utrolig meget til anfort og uh, <laughs> ret rigtig, rigtig godt kan lide Blomkamp generelt. Jeg synes ikke den lige så god som Elysium, men jeg synes den er faktisk på højde med Destygne uh, på mange måder. Men du har sagt rigtigt, det du sagde i et år hvor jeg hørte rigtigt meget. <laughs> ja, ja. <laughs> det var så også det sidste der hvorfor. Har du hørt set Chappy, Elias? Nej, fordi jeg har du... hørt mange dårlige ting. jeg, jeg, altså, jeg synes op rigtig Chappy er ret rigtig god. Den, er, den har øh, en masse humor, den har også en masse rørende øjeblikke og så har den, den der øh, Mortekai filosofiske øh, tilgang til, øh, til sci-fi, som du sagde før, at du godt kunne lide. Det kan også godt lide. Det er meget altså, light. Det synes jeg, at jeg er udlægte. Der er nogle oprigtigt rørende øjeblikke med wow, Chappie. Filosofisk jeg synes, hedder jeg nu ikke. Jeg synes, at Chappie... Anmeld, var du med til anmeldelsen? Ja. Ja, ja. Jeg altså, kunne også godt lide den. Jeg synes, at var super. Altså, det stod mellem Chappie og Mordecai for mig til sin pladsen. <laughs> det er bizarrt, ikke? At det er <laughs> skal du så have en sang, Chappies slutter med? Ja. Ja. Ninja. Ja, det var præcis. Jeg fucking præcis. hader diantvort. Ah, man ninja! Ej, ej, ej, ej, I'm a butterfly. Der, der, der kunne have været lidt mere diantvort, de det er rigtigt, mm. men... Øhm, det kunne meget mindre. Overordnet set, synes jeg stadigvæk, at Chappie var en, øh, en ret vellykket ting. Jeg var også ret overrasket, for jeg havde hørt nogle... Jeg havde både hørt gode og dårlige ting om Chappie. Den øh, er okay. jeg blev positivt overrasket. Den okay. er okay. Nog en af de største, hvis vi havde haft en top 5 liste, nok en af de største positive overraskelser i 2015. Ja, jeg er stadig tvivlet. Mås jeg mistænker, at Knock Knock duk op på en af jeres liste lidt her, så ja. jeg er stadigvæk, stadigvæk tøvende. Wait for it, Dias. Yeah. Yeah. Det er også din nummer 9. Min nummer 9. Uh, Star Wars The Forks The Awakens. The Forks Awakens. Ja, ja. MacMeth Awakens With His Book. <laughs> ja, det lyder en god film. Ja. Chunky ja. Express. Uh, de har fortalt mig, hvorfor Express. du synes det, og fortæl mig, hvorfor det er forkert. Nej, jeg synes, det er en ganske udmærket film. Det er en fin film. Og det var... Øh, Nok til at blive nødmoni på din liste. En udmærket film. Over de film, jeg har set i år. Nej, set, jeg har set, set noget lort. Fantastisk for hele tiden. Men jeg ser ikke så mange nydelige modfilmer. ser bare enten virkelig bras eller god film. Ja, det er for tidligt at blive sur over det her. Ja, det er det, ja, det, er det faktisk. Vi gider ikke til at have en ja, gentag ja, til sidste podcast. Ja, oh, nej. It's too early. <laughs> det er for at blive sur okay. det okay. så, det var rigtig en god film. Uh, det var det nemlig. På trods af at det var øh, strukturelt mere eller mindre en kopi af. Og jeg synes faktisk virkelig. Men jeg kan ikke score den så dårligt. Det, det, det, det, det var ret det var en god film. Det var en god film. Ja. Ja. Stop stop med at sige det der Peter. Jeg mærker bliver lidt vred nu. Det var en, en, en god film. film, det, en det, er en film. det er en god film. film. Peter, det er en af de 10 Peter, Peter taler altid film fra munden, munden, men, fedt, men jeg er ligeglad. Min nummer 9. Ja. Whiplash. Hm. Øh, jeg, jeg, jeg havde faktisk ret svært at være placeret. den her den her Orpender film havde instrueret det var plads i og på min liste. Men jeg ville lige nævne det Altså, jeg om hvor de skulle være, ikke om de skulle være der. Øh, men jeg synes, at det bliver en super fed film. Primært både af en virkelig, virkelig god præstation fra Miles Teller og et super godt soundtrack. Øh, J.K. Simmons er også god i den, selvfølgelig, men J.K. Simmons er også god i alting, så det er ikke så overraskende. Miles Teller, i et år, hvor han også lavede Fantastic Force, men jeg se den nu. Ja. Øhm, yep. så, jeg, jeg, så, så var det virkelig en god præstation. Og jeg frygter en lille smule for nogle gange, at, han, at hans karriere måske aldrig helt får den start, som den burde få. Fordi han også er lavet fantastisk for <laughs> efterfølgende. Men uh, forhåbentlig ser vi rigtig meget mere sammen. Så han i den. Så ja, Whiplash. Mm. Nr. Min nr. det er... Det tror jeg er meget overraskende for de fleste, det her. Det er Creep. Helt uh, med. Hvad? <coughs> Hvad er der med? Magne du Blas. med dig? Har du lige forhåret din bror nu? Hvad er der galt med dig? Okay, men med dig? Det her, det var meget, for, meget... Det var faktisk bare Det var meget, meget chokerende for mig også. Jeg havde regnet med, at Creep ville være... Meget, meget, meget højere på den liste. Det er lidt lavt. Det er, det er også lidt lavt, det vil jeg gerne med at give. Men der er mange grunde til, at Creep ligger hernede. et Ingen af dem er gode. Nej, ikke rigtig. <laughs> <laughs> Creep kunne også sagtens være kommet vinger op. Når man skærer ind til benet, så er Creep en ret simpel film. Og det mm -hmm. er super fedt, og jeg kan rigtig, rigtig, rigtig godt lide den her genre. Du siger altid, du elsker Men simple film. I... Ja, ja, og det gør jeg også. Altså for mig var, så, så var Creep, i forhold til det, den prøver at være sådan noget nær perfekt. Men der var rigtig mange andre film, jeg så i år. For mig var det faktisk et rimelig godt filmår, vil jeg sige. Det er alt. Der var rigtig mange film, jeg så, som flyttede filmmediet videre på en eller anden måde. Og som var lidt mere kunstneriske end Creep var. Ikke på min liste. Nej, det er ikke på min liste. <laughs> Derudover var der en film i samme genre, som jeg syntes var bedre. Det var sådan ligesom grundene til, det kan vi jo vende tilbage til. Ikke på min liste. <laughs> så øh, nope. det var ligesom grunde til at den her er den, den anden her men, men altså en personlig favorit øh, det er den der helt klart ja, det er din personlige top 10 <laughs> <Ja. den. laughs> jo, jo, en super liste en oh, super liste jeg, jeg var faktisk også meget, meget overrasket og det havde regnet med at putte Creep Hill op i toppen men øh, den endte han okay. nu jeg er meget på hvad resten af din liste er så ja. fordi det er sikkert altid en film der er dårligere en Creep men du, du er i det mindste glad for at Chappie var lavere en Creep ikke? Hvis ikke, den var det <laughs> så. Ja. Jeg jeg er en solid elver. Det er godt. Ikke en elver, men en nummer 11. En solid elver. Ja. Jablina får slet Han enden. har aldrig så røget. Ja, det er rigtigt der. En kanin <laughs> nummer 8, tror jeg. No, ja. Daddy, øh, daddy. De, shut up. Ja, skal gå med at se. den kan høre det helt. Nej. Jeg ja, tænker som sagt, men er for skidt. Men tænker, jeg ved ikke, Peter lige hader Chappie. Nej, jeg havde den heller ikke. Den, den fik meget mere lort, end den fortjente for ja, ja, Den er rigtig god. Den fik rigtig meget lort. Det er derfor... Jamen ja, jeg, jeg elsker jo lort, åbenbart. Så jeg vil <laughs> se den. Det er <laughs> sådan, at... Men uh, god eller dårlig ikke er lige meget. Er, <laughs> den er, meget er måske ikke helt elendig nok til dig, de er. Er den det? Nej, okay. Uh, Nummer 8. Uh, the Gift. Uh, som jeg faktisk syns rigtig meget om. Uh, det er måske lidt højt. Højt? Ja, yeah, I don't know. Ja, det kunne måske godt have været at lave. Du kunne godt have byttet på den og The Force Den kunne også helt slække været på listen. Jeg kunne faktisk godt lide den. Jeg, ja, jeg, den jeg kunne bedre lide den, end E2 kunne tydeligvis. Også tænker vi, at vi anmeldte den. Ja, mig dig ikke. Nej, <laughs> <også to. laughs> er rigtig vores Var det den der podcast, vi lavede sammen? Ja. Nej, den. Jeg tror, the gift, jeg tror ikke, The Gift var den horrible. Alle jeres podcaster, dem horrible. En dine podcaster. It's true. De er horrible. Jeg kunne rigtig godt lide den. Jeg synes, det var en... en, en... Indleder jeg ikke alle jeres podcast, men siger, at det bliver siger jo, jo det jeg gør det. Så vi de pre-enter sådan folk og mm. siger, hopp af nu, hvis I uh, ikke med til det her. Fordi det bliver et trainwreck, tydeligvis, hver gang. Mm. Ligesom, men, the gift. ligesom The Gift. Nej, I, The Gift er en god film. The Gift me. var en god film, jeg kan godt lide den. Det var en, en ubehagelig thriller. Øh, det var ikke vildt meget nyt, den prøvede at have sit eget twist, men jeg synes præstationen var god, øh, og, og jeg synes generelt, at den, den, den stemning var sådan ubehagelig på en måde, som jeg ikke ofte oplever i, i mange thrillerer. Øh, jeg synes, den var, den var sådan, mh, næsten lige så creepy, eller mere creepy end Creep. Arh, det måske lige... Øh, godt nu strammer du det. Uh, Peach Fuzz, ja, det var creepy. Jeg tror, hvad der på din... Åh, oh, jeg får at altså, putte oh, Creep højere op på listen. Nu har du gjort det, du længere. Ja, kommer til at hjemmesøge med resten af min hjem. Du har gået en høj som fejl. Jeg godt mærkt det. Kan jeg bare se Creep fra nu er så på alle pladser? Nej, nej. Hvad nu, hvis det var en anden Creep-film, jeg tænkte på? At med du er Creep 2004? Ja. Som, som jeg ikke har set, men som ser ret dårlig ud. Okay, Peter, din nummer 8? Øh, min nummer 8 er Inherent Vice. Noget lavt? Ja, noget lavt, men... Øh, ja. Du har nok ikke <laughs> nogen tjener. Nej, altså, du elsker det, pizza, burger og Fiori's. Igen, jeg Fiori, er ja, de ting, du ikke vil, vil anerkende og, og, og omvendt også. Altså, du har også de ting, jeg ikke vil anerkende. Mm. Så Inherent Vice er en film, som jeg... Ved jeg ved altså godt, at jeg vil nævne den, øh, men den, altså, den, den er ikke helt så meget mig, at jeg vil sætte den højere på den her liste. Der er masser af film i år, som er rigtig meget mig, som jeg personligt er nødt til at sætte højere. Er på den her liste? du var, var nødt til at sætte Creep på nummer 9, fordi du kan sjæl. Stop med at sige det, Peter. Jeg har det dårligt med det. <laughs> In Inherent Vice kunne have siddet som helst. Den sidder der. Okay. Det er en god film. Det lyder som en solid liste, du har. Jeg godt... <laughs> <laughs> Alle de her filmperierne <laughs> <med laughs> <laughs> <laughs> <lindes, laughs> har lykkes. Jeg, jeg har sagt før, uh, jeg, jeg skulle måske også sige det igen i år, uh, jeg bryder mig ikke arrangere uh, Jeg, jeg vil lige så gerne bare nævne Peter, det, men det er jo fordi, jeg skal. Det her det er din arrangere. Det er skal. Stå ved, at... <skræls> nå, det gør jeg også. Men jeg siger altså, i min verden, kunne det lige så godt bare have været sådan, her er de 10 filmer, jeg best kunne lide i år. Sådan er det ikke, det der. Nej, nej. Vi er ikke engang fandt med at arrangere dem, når vi er færdige med vores personl An Honest Lejer <laughs> fra 2015, som jeg lige skulle finde plads til øh, på listen. Hvad slettede du? Det vil du ikke vide, og det, det ville ødelægge listen lidt. Hvis det kan jeg sige ja, bagefter. Jeg vil gerne vide det bagefter. Det var min nummer 10, jeg slettede selvfølgelig. Øh, Rykkede du creepende ned for det der? Ja, ja det gjorde jeg. Oh my god. Øh, An Honest Lejer er fremarmende. Og øh, den var åbenbart bare øh, en af de bæste film, jeg har set, både i 2014 og 2015. Så øh, nu ligger den her som nummer 8. De er stig nummer 7. Nå, allerede. Stunns uh, Creep. Nummer 7 af The Martian. Jeg var meget begejstret mm. uh, Som uh, en person, der elsker science fiction. Også og kartoffeldyrkning, og ja. ja. Uh, og kigge på Matt Damon i to timer. Mm. Mm -hmm. Og jeg var meget for det. Jeg synes, det var en, en rigtig, rigtig solid uh, science fiction film. Uh, med men jeg håber ikke, det er den højst placerede film, du har uh, fra den podcast. Kan du huske, at den valgte sammen med The Martian? No, no. Nok nok. Nok nok. Ja, det er det. Okay. Var det de to sammen virkelig? Ja. Yep. Det har jeg, jeg svættet ud. It was a free pizza! The Martian var på min top til indtil jeg opdagede min fejl. Okay. Men, men det var faktisk den film på min top 10, jeg havde det, jeg havde det lidt skidt med have min top 10, så det gjorde mig så meget. Den, den, den, den gjorde jeg ikke så skide meget for mig den film, men den er, den er god. Den gjorde mig for mig. Hvis man lavede et følelsesnode. Ja, et noget. What? Hvor... Come on, det er det mest melodramatiske, romantiske vis. Alle har det fint hele vejen igennem den film. Der ingen, der overhovedet har mærket den her oplevelse. Det er ikke en kæmpe melodramatisk. Hvordan, hvordan er han? Måske ikke melodramatisk, men det er sådan lidt feel-good i hvert fald. Altså, hvordan er han ikke blevet vanvittig? Ja, ja, jeg tror, det er, du, du, det er den film, som du elsker mest, som du også hader mest. Nej, jeg, jeg, jeg elsker den ikke. Jeg synes, det er en god film. I liked it, didn't love it. Jeg, kunne, jeg, synes, jeg synes, det var en rigtig, rigtig solid, sejrøjfilm. Det er ikke en film, som jeg elsker som sådan, men det er generelt så elsker jeg de film, der fra, 10 til 5 som sådan. Jeg synes det er ret godt, ret solidt. Jeg tror for meget at uh, dit år på season er lidt det i finde, hvis den, de den for sæson. Eller logo. eller spille spil og lave andre ting ja. Det er, også, det, er altså, det er mit problem det, det, det er det derfor jeg projekte. ikke har, ja. sige, flere gode film. Oh. Lidt som sådan, derfor er jeg nødt til at typ dem her som som. Jeg går rigtig ned i Little March. Jeg synes det er noget kan, men synes den ret solidt måske slutte lidt for lang, men jeg synes er ikke den var så en for for pæsomt dramatisk som Peter siger som sådan. Det det er ikke for så vidt enig i. Jeg synes det en en solid god det var den, det fyldt, du var, var der, jeg kender mig i filmen? Var det Det ja. øh, vender vi tilbage til senere. Det var fint, okay. at jeg skal tjæste ind. Jeg er endt på din liste. Ikke, ikke, ikke, ikke noget, jeg har tænkt mig at sige okay. det i Men øh. Øh, ja, din syv er Peter. Nå, min nummer syv. Er du hvert nu, Dias? Ja. Peter, din syv er. <laughs> <laughs> min nummer syv er Star Wars The Force Awakens. Øh, min, sjæl, min sjæl, vil, eller mit hjerte ville gerne have sat den højere for jeg fucking elsker Star Wars. Og den her film har fået mig til at spille Star Wars The Force Unleashed igen. <laughs> det er jo bare et minus. Det, det er et udmærket siges. spil. Det skal siges. Jeg kan faktisk godt lide Star Wars The Force Unleashed. Det er et godt spil. Det skal også siges. Du skal aldrig nogensinde spille det spil på PC. For fuck var det den mest ødelagte portier, du nogensinde har været ude for. Really? Jesus Christ. Hvorfor spiller du ikke bare Yoda Desktop Adventures? Yoda Desktop Adventures? Stories og hvad det hedder. Har ikke set det? Nej. Åh, det er godt. Han snakker du Okay, seriøst. Google det finde ud af det. Det kan jeg ja. dykke i, I på Det er også. Awesome. Men eh da The Force Awakens er måske ikke den bedste Finnsom film. Jeg håber virkelig på at de laver lidt en Hobbiten, hvor der var jeg ikke så vild med den, når jeg rimelig vild med den der, men der var jeg ikke så til mit den, men den blev lidt bedre når efter de to andre film var kommet. Jeg, jeg håber jeg håber virkelig at de går i en lidt op retning med den trilogi, selv hvis de ikke gør. En op Finnsom som retning. <laughs> Creeber din nummer 9. He lost right? it. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <Best krimer. laughs> selv, selv hvis det gør i nogen som er så fint som retning med det Så jeg elsker Star Wars Og det her det er en fantastisk reproduktion af hvad Star Wars er Jeg elsker bare yep. hvor meget øh, de, den her Det de fik mig jo også til at købe Star Wars Bantford Som jeg faktisk også synes er et ganske udmærksomhed Jeg kan jeg godt lide mig, at prøve at skjule din skuffelse over Star Wars Ved købe andre ting kan få notere jeg elsker Star Wars Jeg elsker faktisk, Star Wars jeg det er jeg elsker faktisk, Star Wars det er Når man køber Phantom Mendes til PC Phantom Menace? <laughs> What? <laughs> uh, det er faktisk en vigtig point for mig, fordi det har kickstartet min sådan lad mig fortære alt hvad der findes af Star Wars lyst. Og uh, det, det er rart. Det er en dårlig lyst, Peter. Nej, Star Wars er fucking awesome! Gode ja, Star Wars -ting er, awesome. ting er awesome. Ligesom The Force Awakens. Nej, den er awesome. Ligesom Empire Strikes Back. Og The Force Awakens. Phantom Menace. The Force Awakens er den syvlig <laughs> bedste film i år. i <laughs> De den samme kategori. Lad os være din nummer syv. Min nummer syv? Det er ikke creepy i hvert fald. Min nummer 7 er Spring. Der hører du heller ikke hjem. Spring fra 2015. Bygge og den 20. marts 2015. Lidt lavere er det, Køns. <laughs> det er også lidt lavere, end jeg havde regnet med, jeg ville placere den. Men jeg synes, at Spring var rigtig, rigtig god. Og da jeg sagde, at jeg havde en anden film i lidt samme genre som Creep, som jeg gerne ville placere højere, så var der Spring, jeg tænkte på. Jeg ved godt, det ikke minder sådan særlig meget med hinanden, men det er indie horrorfilm. Og jeg synes, at Spring var en en forrørende oplevelse, rørende, Horribel, klam Interessant Den havde ligesom det hele Du har ikke fået set den nu, vel, på min <laughs> liste <samen> Vi har haft ham en sammensæt så Sådan tre gange Har du set den nu, Lias? Jeg tror vi fandt, du kunne nå se den i løbet af podcasten Nå, med Spring? Ja <laughs> <Yeah>. Også oh, <okay." laughs> altså bare generelt andre filmer har du set den, Nej, jeg synes Spring var fremadende. Det synes jeg også. Det var en meget, meget original horrorfilm, og det var en horrorfilm, der formåede at være horribel, uden at egentlig fokusere det meget på horroraspektet. Og det synes jeg var ret imponerende. Jeg vil faktisk sige, jo længere jeg er kommet væk fra at have set Spring, jo bedre kan jeg lide den. Jeg har ikke set den, en, jeg har set den igen overhovedet, men jeg kan bedre og bedre lide den, jo længere tid der går. Jo mere, jo mere jeg tænker over den. Virkelig god film, det må jeg sige. Et andet år kunne den godt have været min nummer et. Yes, det er nummer 6. Nummer 6, uh, going clear. Mm. mm Scientology uh, En i opskramme film, eh uh, fordi at det er sant. Uh, det er jo syndy det få et indblik ind i der menneskers verden og den der har blædt med i den her kult før mm. i det hele sad. Jasper Sparky. Især Sparky. Eller Snappy eller hvad det nu. Snappy. Hvem? Hvem der er sin karakter uh, eller hvad? Karakter. Jeg yes. don't. Du vestes mm. oh, Ja. Ja hun snokky. Snakker vi <laughs> snakker. Okay. Ja, anden rigtig god. Den rigtig god film, ja. det var ja, den bedste dokumentar jeg har set i år. Um, jeg bumpedede den ud af min liste på et tidspunkt, men uh, den var uh, også right uh, close, og tæt på at komme med. Rigtig, rigtig solid film. Mm, bestemt. Nej, det er mig, ja, 6. Min nummer 6 er Birdman. Okay. Den skulle der have været hører. Øh, ja, den var jo. Ja, ja. Den var den 22. januar okay. øh, jeg var også overrasket. Den havde ja, ja, jeg fanget, Peter. Ja, men jeg var overrasket, ja. men det er, fordi den kunne jeg fucking finde på kino. <laughs> For virkelig du gik fucking stole på Wikipedia, alle de danske Wikipedia sider om Jeff med de her er sådan bootband, en film hvor Michael Keaton en den, en... som engang spillede en fullemand, som engang var populær. Er du seriøs? Sidder du og fortæller mig du gæde på den danske Wikipedia? Jeg kan ikke finde på den internationale. Der skriver du sgu ikke, hvor du har i Danmark. Det er det, du gør, Peter. Det er, du googler filmens navn og kino. Det gør jeg også. Men hvis det ikke er det på kino. Det næste skridt. Men hvis det ikke er ja, på kino. Så er det næste skridt at gå til engelsk Wikipedia. Jeg heller ikke havde det inden for... Mange gange... Som heller ikke, ikke havde det ind inden for en lille Du skal ikke gå til du skal ikke gå indenfor. til Wikipedia, du skal gå til engelsk... Wikipedia?! Wikipedia er den bedste Wikipedia-side. <laughs> ja, det er rigtigt. Du skal gå til Wikipedia.org. Det gør jeg også, men jeg gik ud fra, at de ville skrive vigtige oplysninger i toppen med de her infoboxe, <laughs> i så for at gemme dem ned teksten, fordi Wikipedia er noget fucking bras! Fuck Wikipedia! Men Peter, Fuck Wikipedia, Med Wikipedia Spring. er meget bedre. <laughs> det er Wikipedia havde skrevet det i toppen. Der er en bedre orden på Wikipedia, det kan vi være ja. enige om. Men i, på Wikipedia-siden, ret skal være ret, Peter. På Wikipedia-siden om Spring, der mm -hmm. havde de skrevet release date, så det de skrevet en anden, den 5. september 2014, parentes, TIFF. Ja, og ved du hvad, Jørgens, når jeg, når jeg ser sådan et hyperlink, hvor der var så TIFF, så jeg går jeg ud fra, hvis jeg klikker på det, så går jeg ind på en fucking side for TIFF. Jeg, Fordi ja. det er det logiske. Men det, du kan, for, det, du kan udlede den her oplysning er... No, okay, filmen havde været med på en festival, Ja, og så vi gik jeg ud fra at den ikke udkomme biografen udover det. For det der er masser af film der ikke går. Men så kommer man jo rundt i Der er masser af film der kun kommer for... Der er masser af film der kun kommer på. Der er masser af film der kun kommer på filmfestivaler. Og vi vi Og hvis den var udkom, og... og hvis en film udkom i biografen, du... hvis jeg lade Wikipedia, hvis Wikipedia, så ville jeg skrive first release og jeg, hvis der nu var en fin væs hvad så enig, så, det være. Og så under det vil jeg ja, ja. skrive alle de forskellige releases men rundt om Peter Pick stole på de mennesker det kunne være digstad den redigerer den der side det kunne det, det kunne være en dirty mexikaner ja, ja. og det er det så godt sikkert det er bare så dias. men jeg siger bare jeg er enig med dig, Peter. i den bedste af alle verdener, og det kan da godt være, at jeg går ind og tilfører det fejl... her til Wikipedia efterfølgende, så ingen andre skal opleve den her smerte. Det kan da godt være, at jeg går ind og skriver biografpremiere den 20. marts ja. 2015 Jons. Jons. på Spring. Min fejl var, at jeg stolede for meget på andre mennesker. Du stolede på andre mennesker, det er, og det var, det, var fejl. Fejl. det var din første fejl. Det var min fejl, ja. Og, og min sidste åbenbart, fordi jeg gør jo ikke, at man blev selvmord din, nu, sidste fejl, ja. det var, en du ikke gik ned i det, hvor du stod fucking release og læste tekst. tid til Jeg har ikke tid til sådan noget. Okay. Hvor, hvad, hvad <laughs> min nummer seks var Birdman, det er Marco Ful. Det er mit vanille givet. Peter, <laughs> min nummer seks er også Birdman. Wow, oh, nice. <laughs> så, <laughs> jeg havde ikke hældt, komme i overhold, så min liste også. Nu er du for sent. Du <laughs> laver Diasen, Peter. Úh... Det jeg være. Første gang, jeg kom så langt. Oh, det er så langt. Det har jeg så godt heller ikke stået på Wikipedia. <laughs> <laughs> Fuck, Wikipedia. Det havde jeg ikke tjekket jeg uh, Peter, Peter, Peter har lige givet mig Birdman i julegivet. Det har jeg. Og Turtles. Hvilken Turtles? Den nye? Selvfølgelig. Prøv. 4 fremående Race. rays Birdman, uh, Legenden om jordhavet. Mm. Jeg kan yes, 45, Hvad var den tredje? Fury. 4 fremående Blu-rays, jeg er egentlig husker den. Ja, fuck det. <laughs> det. Og så Turtles. Det er en god samling. Hvis det havde været Turtles fra 89, så er det... Nej! Det den bedste Turtles. Ved du hvorfor jeg ikke om Turtles, den nye er? Det er fordi ved, at film, Johanens gerne vil se. Ja. Det, er, det er igen det der, det det der med at embrace the dark side. Det film, man gerne vil se, men vil aldrig selv tage initiativet til det. Så nu oh, feeder jeg det til ham. For helvende udkommende, det var den, udkommer, øh, den Peter, Really. Ja. Så du, har, du kan ikke helt rejecte det. Nej. Men det er også en film som du vil du vil gerne lade som om at du har afvist det fuldstændig den del af din person. Det tror jeg ikke, Peter. Alle hader Turtles. De nye Michael Bay Turtles. Mm -hmm. Derfor. Men har du set at Roxette og Piper var med i den næste? Så ja, traileren folk så nu er så lidt off-port igen. Ja, ja men, men, men, men fordi Rocksteady alle hadede den første Turtles, så er jeg nødt til at elske den. Mm -hmm. Det er det du ikke forstår, Peter. Men jeg må endnu om der så traileren til Turtles 2. Det var det ikke sagt? Trends. Du har også lyst til at ændre om, hvad du gladest for, at du så den? Turtles. Ja. <laughs> Jeg kender dig for godt. Måske Birdman, som er min nummer 6, ja, ja, ja. som er en rigtig god film. <laughs> ja, det vi også om, da vi anmeldte den. Birdman er på mange måder sådan en, en af de der lidt perfekte film. Man kan ikke rigtig sætte en finger på noget i den, no. men øh, der var også et eller i den til gengæld, som ikke sagde mig 100% meget. Det var... Ja, det ved jeg ikke. Den kunne have været mere sygrealistisk måske, og det var den ikke. Ja, det ved jeg ikke. Altså, jeg synes, det er en super, super solid film. Det synes jeg også. Men, det er en meget solid film. Men igen, altså, der er film i år, som lægger mere op til, hvem jeg er som person. Altså, mm. taler mere til det. Fantastic Four. Ja. Pizza Burger. Mm. Det store reveal i studien i den podcast, er, at jeg har set Fantastic Four, fordi <laughs> det er min nummer 1. Åh, oh, det bliver godt. Nå, det var min uh, nummer 6, og din nummer 6, Peter. Ja. Dir sti nummer 5. Nummer 5 er en lille film som du måske har hørt om i Høns. Øh, den hedder Creep. Okay. Som ligger fire pladser højere. Lidt lidt lavt. Lidt, lidt lavt. Det ja. irriteret over at Dir så. irriteret over den ligger højere end din, men jeg ja, ja. ligger endnu højere. Altså, du har gjort det bedre end Jørgen, du har stadig gjort det godt nok. Du du, du mente salt Creep. Det var det? Inter. jeg men... Ja, jeg forstår, ja jeg forstår det ligeligt. Du solgte mig Creep, så vi ligger lige i hvert Kan jeg, jeg ændre det nu? Nej. Hvad nu hvis og bare placerer ned på nummer 9 og med. Jeg der. Det, jeg synes, det meget godt der på femtepladsen. Det var den passende lige til, til mig der. Jeg elsker også Farmer Footage, og for en skyld så... Jeg ja, er børt, men det er bedre. Creep. Nej. Oh. Oh. <laughs> det det smærte lidt, uh, Dias. De ja, det går lidt, ikke? Jeg ved det. Nå, men der, om, det er en skutimerum. Hvordan var det i Hvad var det, det, det, det, det, det, det, du lavede dokumentar? Oh. Mm -hmm. Dias videre med Creep. Det gør Nass. Ja, jeg kan godt lide Creep. en god film. Peach Fuzz. Mm -hmm. Mm -hmm. Han er rimelig god. Ja. Jeg elsker Creep. Peach Fuzz. Let it be known for nu af, at Johannes hader hipsterfilme, som han ellers elsker. Sådan en præcentyrisk kunstfilm. Det kan jeg godt også høre. Præcentyrisk som han elsker. Du hader også den der pat og P-film, vi så. Alle de her film, hvem hader du nu? Party- Det er den, hvor de er i det der fucking hus. Åh, stop, Peter. Den hader du også nu? Stop. Hvilken film? Det er samme boldgade. Det er samme boldgade. Samme instruktør. det er ikke så, at det samme skuspiller. Ja, men det er samme boldgade Nu hader du alle de her film. Eller du ved ikke, du hader dem ikke, men du elsker dem ikke. Det er Peter din nummer 5. Han tager fuck af sig selv. <laughs> Min nummer 5 er Sicario. Uh, ja. Måske lidt lavt, men uh, ikke er lidt lavt. Ja. Ligesom Hvis alle andre filmen. Så, film. uh, så er der film, der har talt mere til mig personligt uh, En den. Uh, Sicario er virkelig, virkelig godt håndværk. Godt skuespill, solidt plot, uh, spændende og ubehagelige. Det var en de bedre biograffordelser, jeg havde i år jeg var inde og se i Metropol øh, på en god aften, hvor ja, der var mange mennesker. Ja. Jeg sad desværre på siden af en kvinde, der var syg, så jeg rykkede, <laughs> lige, jeg rykkede mig lige Jeg rykkede mig lige til sæde. Efter jeg fandt ud, hun sagde, at oh, jeg er syg, og så, nød, sådan, så rejste jeg bare ud, hvis de havde rykkede mig til sæde. Det har jeg jo fået at vide, Og vi var sådan meget... de ene til to mennesker i biografen. Nej, men, så det var sådan ekstra arkædet, men jeg var glad for det. Men der har jeg jo fået at vide, at jeg, jeg, jeg, altså jeg må ikke rejse mig og sende mig på Det er meget underligt åbenbart. Du må jo ikke rejse og flytte dig. Men du må ikke du skal spørge folk hvordan det så til, og altså, du skal ikke så Det heller ikke. Det sådan jeg satte mig en kommet tørge på toilettet og så gå tilbage John igen og, og sån. <laughs> da jeg kom tilbage fra toilettet, satte jeg mig på det. Det mest distraherende i den bevidsthed, hvor dig værdens. Jeg keder sig. Nej, jo, det nørder den tilbage også. Nej, ja, det var for spæb, så det var for til at Det var ret det var ret irriterende. Det var ret lade. Det var, ladet, det, var det var ikke så irriterende, bare at Lidt Det skal dystinction mange ting. De sikrer sig sikkert vores lyttere, så. <laughs> <laughs> Sorry. <laughs> well done, I want holer bag i to. Så kan du en rimelig sweet film, og det er nummer 5 for år. Ja, min nummer 5 er en film, som jeg så i går, og det oh, nej. The Duke of Burgundy. Nej, no, du er ikke den. What? Som er... Øh, Burgundy. Burgundy? Burgundy, ja. siger, ja. Run Burgundy? Burgundy, Hvad sagde Run Burgundy? The Duke det, of Burgundy, som regel... Det lyder stadig, som om du siger Burgundy. Burgundy. Yeah. Okay. Burgundy. Burgundy. Yeah. Ja. MacMeth. MacMeth som er øh, Den nyeste film fra Peter Struglem, som jeg virkelig Sorry. godt kan lide. Jeg ved ikke om du nogensinde har set uh, Bavarian Sound Studio Dias. Mm. Du har aldrig set. Ja, det, at, det, det, jeg det Jeg elsker Peter Struglem. Han er måske den håndværksmæssigt dygtigste instruktør, øh, som jeg kender til lige nu, må jeg sige. Øh, hans øh, hans øh, sans for det her mise en som er det mest prætentiøse man nogensinde kan sige. I jeg sige slåer da <laughs> den, den er sådan uforligelig. Altså, hans hans setdesign, hans, øh, hans farver, hans øh, flere for kameraføring er sådan perfekt. Øhm, hvor øh, Bavarian Sound Studios var mest en sådan, øvelse ud i øh, hans øh, specifikke stilisme, så er The Duke of Burgundy meget mere en film film en film med Cisse Babette Knudsen i hovedrollen. Hold oh Som en øh, midaldrende kvinde, der studerer sommerfugle i en verden, øh, som kun består af kvinder, der studerer sommerfugle tydeligvis. Sommerfugle er, sådan en, er ja. sådan en økonomisk valuta nærmest. Stop, stop dig selv. Æh, Please. Men, hun har så en yngre øh, studerende, som øh, hvad det, studerer de her under hende. Er det også kvinder? Og og ja, også, der kun kvinder med hende og pind. Kun. Altså man ved ikke, om det er verden kun fyldt med kvinder, om det går ud fra er det. Er også kvinder? Sommerfuglene er symboliske. Men, øhm, for... Det ved jeg ikke. <laughs> jo, altså, det er sådan noget erotism. Er sommerfuglene altså, diller? Peter? Ja, lidt, men altså... Okay. altså det kan folk høre, at de øjne ruller tilbage i hovedet på, Marlene. Ja, altså, Hvis de kan det sådan noget gæld. <laughs> de har så sådan et underligt øh, sadomasochistisk forhold, hvor at, øh, hun dominerer den her... Øh, sommerfugl? sommerfugl sådan, meget ikke meget okay. en sommerful for helvede. Det, det er, jeg gerne se. Dominerende sommerfuld ved at øh, køre sådan nogle skuespil igennem, mm. hvor at, øh, hun skal udføre nogle forskellige opgaver, og så bliver hun straffet, hvis hun gør det forkert og sådan nogle ting. Um, og så, ja, så er der nogle twists i den sådan Men grundlæggende er det jo en meget symbol af film, hvor at, det er simpelthen at sidde og kigge på et spejl, som så viser sig, at man kigger på et spejl, hvor der er et spejl på den anden side. Det er meget surrealistisk og meget, meget, meget underligt. Nu bliver det ligesom Bloodborne. Lidt. Ej, det er en absurd god film. Et spejl, klart, der er spejl den, på den anden er, side. Klart, den Hvad ser man så? Hvis man var ser et spejl i spejlet. Det er sådan en, en, igen, en af de her cykliske film, som jeg også rigtig Panker godt kan lide. Den afspejling er intet. Og nu ved jeg godt, at de er sådan nogle mennesker, men der ikke har nogen som I har ingen kultur, ikke kun i sådan mærke. Det super men hvis man sidder derude og har lidt kultur, og gerne vil se en god kunstfilm, så se The Duke of Burgundy. Burgundy? <laughs> Burgundy! <laughs> Sisse for begge knudsen er fremragende. Æh, det er på alle måder en forrygende film. Johannes, jeg hører dig, jeg, jeg ved godt, at du siger, at, at du har kultur... Men du er Creep på nummer ni. Ja, fordi jeg har kultur. Mm -hmm. Ja. ja. Mm -hmm. Det var min nummer fem. Mm -hmm. En film, som jeg aldrig kommer til at se, fordi det er sådan nogle mærkelige sandt. kulturløse barbarer. Som jo. dog værdsætter Creep, som hvad den er. Mm -hmm. Kulturløse barbarer. Jeg tager en vaniliegifle nu. Jeg var også en vaniliegifle. Tak for det. Jeg var også blevet med Du må også have en vaniliegifle. Jeg husker den som lidt bedre end jeg... Men nu kan du ikke lide den. Ah, jeg altså, husker, at det er bedre, end jeg umiddelbart vurderede den til i starten. Mm. Den er god. Den er rigtig god. Mm -hmm. ja, det er, er simpelthen fastalavnsbrøl, bare sådan mm -hmm. en gifle. Det er den er ikke kultur, Johannes. Er det ikke lavt? Der er ikke protein i det, det er bare sukker og dej. Jeg synes, der er lidt kulturelt, når det er med venlig lille. Jesus. Dias, <laughs> din <stil> nummer 4. <laughs> er du verden nu? Nå? Ja. <laughs> Peter! Dias, <stil> din nummer 4. <laughs> Åh, oh, så kan en bide. Den bider ikke så nemt ned. Øhm, min nummer 4 er en film, som jeg så ved i går. Whiplash. Okay. Som jeg har ret belastet af folk. Lidt højt. Lidt højt? Ja. Jeg var den værste af folk, jeg øhm, en film jeg egentlig havde til at begynde med, da jeg sad og så und, og kom til at elske den. Det jeg havde jazz meget ukulturelt. Jeg er ikke så meget for jazz generelt. Mm. Øhm, men jeg synes, at det Park. Ja. ja, det er lige mig. Fordi jeg sidder faste i start 2000'erne. Well. Well. Little bit. It's true. Det begynder faktisk at blive lidt ubehageligt, synes jeg. De her, så sidder ikke faste i start 2000'erne. Altså han har en baseball-trøj. Kun lidt. Det er ikke en baseball-trøj. Det det, man kalder en baseball-tie. Det ved jeg ikke. Tror jeg. Det er bare en lager med ti. Um, well. Er det mønst, at vi har været til tror jeg, er sangtaget. Ja, så du har haft en omvendt kasket på, så havde du været med en biscuit. I, så havde det været mere well, i et mexikansk cover. Så jeg også haft <laughs> <laughs> Det vil jeg gerne høre <laughs> <laughs> <Limp taco. laughs> yes, uh, til engelsk. Taco. Yes, hvor kommer vi nummer 4? Ja, det er jo stadig Whiplash. Nå, nej altså det er. Nu synes jeg en film. Og du elsker Tjerno? Ja, jeg elsker Tjerno. Peter siger lidt høj, men du havde creep-pneumoni, så... Nej, Stop. Vil vil det må jeg sige, jeg er glad for din støtte. Opbiærer mig, mig ikke. Hvis du ikke er i det er i dag vi ødler. Ja, nu er jeg på min liste så påvirkner mig ikke. Gør det? Nej. Er så godtig? Ja ja. Er det så godt? 100% sikker. Helt sikker. Måske jeg kunne ikke. creep have været du lidt højere. Creep skulle have været lidt. Ret være lavt. Det må måske lidt lævere. Creep skulle have været lidt højere. Men du snakkede lige før, om du ikke godt kunne få låseskiftet nummer 1 ud med creep. Ja, jeg ja, fint tilfreds. Peter, din nummer 4. Okay, så længe du kan leve med det. Ja, okay. Æ, min nummer 4 er Spring, og der synes jeg, den ligger meget godt. Æ... Også højere en og creep. Nå oh, nej, det gør den. Oh, det gør oh, den nemlig ikke. Okay. Okay. Æ... Spring er en film, som jeg... Jeg tror ikke, jeg var helt så glad for den, som du var, lige da vi så den. Du var i kultur. Okay. Æ... Men, ø... Men jeg... jeg var glad for den, og jo længere tid var det givet jeg så den, som du sagde tidligere, så jo bedre kan jeg lide den. Æ... Spring er en en af de mest interessante jeg vil ikke engang kalde det horrorfilm en af de mest interessante ukudte film, jeg har set øh, i mange, mange år jeg synes, det er en, en, en vigtig kærlighed. film en vigtig film, mm -hmm. synes jeg så det er nu min nummer 4 ja, jeg synes også, den var fremragende jeg havde den lidt lavere plads det er den bedste Cthulhu-film uh, uh, nu vil jeg se den spoiler warning ja. men ja men det, det stæller mig på den, det der det er rigtigt nu vil jeg gerne se. min nummer 4 er Sicario som jeg synes er en øh, helt forrygende øh, film. Den bedste biografoplevelse, de jeg har haft i år. Øh, mest intense film, jeg har set i år. Var det også i Det var også i Metropol, ja. Ja. Det var rigtig, rigtig godt. Så sad vi sad og Diaz, vi sad og holdte mig hånden. Vi sad og snarvede mm. lidt. Okay, det ja. komplevede ikke, men... Det var ikke dig, ja. Nej, nej det var ikke dig, <laughs> Diaz. Jeg synes, jeg der, der var jeg at der på det tidspunkt. Jeg øh, satte mig på den anden sede. Jeg ved ikke, hvem der kom ind og satte sig. Øh, nej, øh, jeg synes, at øh, Sicario var bare en intens oplevelse. Altså, man var hele nervøs for... Ja, man vil få et chok, sådan, altså, på en måde, som man ellers mm. kun oplever i horrorfilm. Øh, meget, meget, meget velfungerende film. Jeg ved ikke, om det er en super dyb film. Det behøver det heller ikke være. Det var bare en intens oplevelse. Så mm. det, 4 for mig? det er værdig nummer fire for mig. Meget ubehageligt. Bestemt. Ja. Øh, min nummer tre er øh, også en film, jeg så her for nylig. Uh, Foxcatcher. Øh, mm. Som jeg er meget begrejst for øh, En dybt, ubehagelig og dyster film med et sirup-agtigt tempo, som bare... Sirup-agtigt tempo? Med, ja, meget slow burn. <laughs> <en sån. laughs> <laughs> Alt er referencer, der så vi rigtig efter. Meget sådan en meelis-formede... <laughs> <laughs> jeg, jeg var vild med den film. Jeg synes, det var mm -hmm. et break performance af, af Channing Tatum, som mm. må spille den her fucking meat-hat med underbid på en... Mm. en, en Increme most makes en framfor accident den den rage. Godt at have hos. Jeg må sætte til Judas and. Der var, var, var en, en forørelse der. Nå ja, det er det rigtigt. Martin har så en sweet frisure. Det er en rigtig god <laughs> periodefilm. Det er det virkelig. Det er faktisk en ja. rigtig god period piece. Men men Lars Særvig, lige, han har spillet i 50. Men Lars Særvig både Mark Ruffalo's eller Lars Særvig både Mark Ruffalo's i Carol er bedre i intensitet yeah, ja. i den her film. Ja. Absolut. Men men formår at bære den godt. Mm. Det ved jeg ved ikke om jeg er enig. Jeg synes egentlig de alle tre på niveau. det må Nej, nej. Måske skiller det står er, er... Som... er frem over virkelig skram. Der er ikke nogen tvivl om at det er Steve Carrells bedste rolle. Men det, altså der var da Gam Toula med Mark Ruffalo er den bedste skuespiller af de tre. Men Nej. Steve Carrell er det er altså, overraskende han altså. Man må er på også den sige måde. Mark Ruffalo var så god at han formår at væs noget af de overraskelse den bedste i den her film med så lille en rolle som han har. Jo jo det er det. Altså, Mark Ruffalo er... nemlig vigtig rolle. Ja ja, norm det sted en lille rolle altså kendte du egentlig til begivenhed til til, til de her events før? Jeg kan faktisk så det, du, på skete? grund af at jeg har hørt om filmen så gik jeg ind og stod med. Okay. Ehm okay. vi har ikke sagt hvad eventen er, Nå, der sker man. Man spoiler det for sig selv. Skal du skal se filmen først Det var lidt umuligt at ikke at høre hvad der siden var gået. Men du kan ikke læse om det. Ja, vi en Nå, det jeg ved ikke, hvis du skulle læse om det selv. Nej, men ikke noget for mig. Det står i min top 3 eller på min ja, på min top 3 over årets bedste film totalt Melis. Ja. Altså i formen. Jeg var sige jeg ved slet på fornuften der ind. Jeg ved ikke, meget ved den skide. var inde jeg tror ikke, du, du, du, du, det, du vidste, vidste ikke, hvad sige. der skete. Du vidste bare, at der ville ske noget. Jeg vidste ikke 100% hvad der skete. Jeg, jeg, tror, jeg tror, vi snakkede om det der. Eller, eller, jeg tror, jeg havde formålet... Altså, jeg tror, jeg hørte, hvad der skete i et interview, eller sådan noget, som jeg set ja. på en eller anden... Og så gik jeg og om det selv bagefter. Mm. Jeg tror bare, jeg hørte, det gik galt på en eller anden måde. Ja, ja. Altså, jeg vidste ikke helt, hvad der ville ske, og jeg regnede Nej. med det. Altså, det der skete, var det, jeg troede, der ville ske. Ja, ja i, i hvert fald, hun har vejst i, vejs i filmen. Jo, jo, jo, altså... Jeg tror, altså, vi kaldte det jo allerede i traileren. Altså, ja, ja. Filmen bygger også op til... Rimelig klassisk moment i trail traileren, hvor ja, ja. de viser det, der kommer til at ske. Ja. At ja, de viser det, det de, de ned, ja, ja. for de viser ja, ja. det nemlig fra en scene ja, ja. meget tidligere i filmen. Så man bliver ja, ja. lidt forvirret, det er derfor, ja. man undervejs i filmen selv tænker, at det ikke det, der skete alligevel i ja, ja. undervejs. Det var fint yes. nok. Er det nummer min nummer tre nu? Ja. ja, din nummer. Øh, min nummer tre er Mad Max. Måske lavet... Det ved jeg ikke. I har ikke den, jeg ja, er blevet Mad Max er... Hvis man kan tale om en actionfilm i år, der sådan ligesom har gjort noget nyt for genren, og jeg elsker actionfilm, så er det helt klart Mad Max. Altså det, jeg elsker de her actionfilme, der fokuserer på sådan en meget simpel og, og hvad kan man sige, lukket setting, og det gør den her, fordi det på en last form essentielt. Og samtidig formår man at lave alt det her worldbuilding bare igennem billeder, sådan ting, du ser undervejs. Det er meget... Ligesom Miyazakis souls og Bloodborne og sådan der, med at, at, at du, får, du får opbygget et univers ud fra de ting, du ser undervejs. Det ikke nødvendigvis ting, der bliver fortalt dig. Og det fungerer vel godt. Og det, altså, det er bare nogle fremragende action super superflot film, øh, og mega cool hovedperson af Charlize uh, Theron. Øh, mm. Og de andre kvinder i den film det er, i det hele. I det hele taget film om kvinder, som ikke er... Altså, det er lidt, måske sådan lidt uh, on the nose, at mændene ved ødelægge verden, og kvinderne vil verden. Men det fungerer, for det er en supersimple film, og det er bare en mega underholdende, mega flot og interessant actionfilm, som jeg virkelig, jeg håber virkelig, vi ser mere af den slags øh, fremadrettet. Nu ved jeg, at du hader Tom Hardy i den film, men Tom Hardy er virkelig god. Han er lidt glad den, men... Det synes jeg ikke. Jeg kan rigtig godt lide ham. Men han er heldigvis rettet ligegyldigt i så det gør mig ikke noget. Mm. Mm. Det var Min meget Tom Hardy-agtigt. Mm. Mm. <laughs> han går grundeligt. <laughs> det gør han. Ja, det er Charlize's film. Ja. Min nummer tre er endnu en kunstfilm, nemlig... Mad Max! <laughs> det russiske sci-fi-eventyr oh Hard to be a guard, øh, baseret på... Øh, jeg kan ikke huske, det hedder Strukly of Brødrenes... Jeg kan ikke huske. En eller anden stil. Dem, der har lavet Stalker, eller forlærer til Storm, Stalker i hvert fald. Øh, de har lavet en, en serie af fantasy-bøger, øh, hvor en af bøgerne hedder Hard to be a guard, som handler om øh, hele det her univers, altså den, at der er en planet, der er ligesom jorden bare 800 år, længere tilbage i tiden. Der er sådan nogle ting, der er forskellige fra Jorden, men ellers så minder de sådan rimelig meget om anden. Så i den her film, så... Der er der sådan 30 videnskabsmænd fra Jorden, der er blevet sendt over på den her anden planet, fordi at renaissancen øh, ikke er blevet sat i gang på det rigtige tidspunkt i den her planets øh, cyklus. Så i stedet for at få igangsat renaissancen, så... Øh, har, hvad det, den har blænt et balt og så alle eh øh, intellektuelle og brændt alle bøger sådan, så de sådan overgået til barbarisme og sådan noget. Øhm, mm. og de her videnskabsmænd, de kommer så ned til jorden og de øh, må ikke rigtigt influere på det, at man skal snø observere det og øh, ja, igennem, i smus tror jeg nok prøve påvirket det til renæssance til, til ski. Men det der er, sådan, er spørgsmålet, den har filmet det, er, at alt det jeg lige sagde, det er sådan, ikke det film handler om. Altså filmen er bare en fantasyfilm grundlæggende boer at alt ting er sådan lidt skævt og lidt underligt fordi det ikke er jorden. Øhm, men grundlæggende så handler det om en af de videnskabsmænd folk som øhm, hedder John Donn, eller kalder sig Don Romano eller sådan noget. John Don, tror <laughs> John Don ja. <laughs> han han han, han, han han har taget sådan en ehm en øh, adelsmands identitet eh øh, og bosat sig i en by og så ænder han lidt bare rundt i løbet af filmen og skal eh øh, det forrede en af de andre medlemskabsmedlemmer eller sådan noget ting. Men men der er ikke så nogen som helst rigtige referencer til den her sci-fi del. Det var sådan en sådan underforstået ting i filmen eller uh, en af jer, der er en telefon der siger noget lige nu. Mhm. Lammer det ty? No. Nå. Ehm lige som et modem. Altså min mave rum ud Nej, det er, modem, like. altså lige, Nej, er ikke rigtigt. Det der. Jeg lige telefonen no. op. Hvad vil hun så hun gøre? men men ellers så går han bare rundt i den her by og øh, oplever den. Og det er sådan en ekstremt otræret film. en sindssygt underlig film. Altså, den er tre timer langt, den her film. Den er sort-hvid, og der sker ingenting. Han går bare rundt i den her by og interagerer med de her mennesker, ser deres mærkelige måder at handle på. Og det hele er bare sådan en... Det degenererer bare ind i sådan et stort sort hold af kaos og død og ødelæggelse. Og filmen er en form for allegori over sådan... Øh, den russiske historie og den barbarisme der sådan liksom følger med den russiske historie gennem tiden og det er ekstremt fascinerende sådan men, men det der sådan er med den er film der er visuel så jeg har aldrig set en film der er ligesom den der der sker sindssygt meget ved æsene der er hele tiden nogen der sådan giver en ting til hovedperson eller han giver en ting videre sådan. han rører ved en ting, kysser en ting, slikker på en ting eller kysser en person eller slår en person eller hiver en person den det er en absurd der er hele tiden en der bare lige stikker en høne ind foran kameraet eller sådan noget. eller sådan folk der smær afføring i hovedet på sig selv der er hele tiden en væske af en art som vand der det er ligesom en 3D-film på en eller anden måde, med de her lag, der er. Så hmm. der er vant i det her lag, så der mudder i det her lag, så er der er mennesker i det her lag, og så blander det sig ligesom sammen. Altså set-designet er sådan absurd fantastisk. Det her, den her film kunne på alle mulige måder være nummer et på min liste. Bortset fra, at det er sådan en ekstremt svær film at se, for der sker ikke noget. Der er, ikke sådan, altså, der er virkelig ikke ret meget plot, men sådan i forhold til at se en film, der fører filmmediet videre. Jeg har aldrig set en film som den her. Altså den er absurd god Absurdt ambitiøs. Den tog øh, seks år indspil. Han indspillede den fra øh, 2000 til 2006. Og så redigerede han den fra 2006 og indtil han døde i 2013. Og det sådan noget med, han var en klassisk russisk filmmager, som var sådan panisk angst for at udgive den her film, fordi han vidste, at han ville dø snart. Så det ville være hans sidste store værk. Og altså, det er på alle måder en sådan absurd film. Der er nogen, der sagde, at øh, en eller anden russisk film, det var sådan ligesom russisk films Ulysses, som er en klassisk bog, som er umulig at læse, mm -hmm. øh, som er en klassiker, så den her film, det var øh, russisk films Finnegan's Wake, som er den samme forfatter, James Joyce, bare hans fuldstændig uforståelige bog, som ingen kan finde ud af at læse. Det er meget sådan, den her har Tobias Garda. Det er en eks absurd 13. film at se, fordi den bare er så intens og så underlig og så absurd. Men der er ingen anden film som den. Jeg kan kun anbefale den, hvis man er interesseret i sådan en filmhistorie og filmkunst. Hmm. men om, altså er det en underholdende film? overhovedet ikke, på nogen måde men det er en super interessant film og en sindssygt flot film altså. men er den lige så god som The Force Awakens? <laughs> ja, ja det er stil nummer to øh, min nummer to var Sigradio typisk mexikæner ja stick with my own <laughs> my peeps <laughs> Ej, jeg synes at i de samme grunde som øh, hvad var det den, som nummer 4 var dig Peter? Ja, han som normalt. det er så en er jo en thriller der minder mere om en horrorfilm, næsten en en noget andet. Ehm, øh, den var så uhyggeligt intens at se biografen. Eh, øh, primært sådan der føles at det var så en kuldtyngende der man skulle diskutere i som helst. Men så havde krammet når ja. det var. Det gør Det gør han. Det gør han. Jeg. jeg kravlede op i sædet faktisk på tidspunkt, mm. så jeg sad bare omlevet. Mm. mm. Ja, scary. Eh, øh, men I synes jo en fremragende film, men Benny Celtov var helt, helt komplet topform. Jeg eksam bedre før tror jeg. Mm og virkelig, virkelig solide præcisioner fra Ale, Josh Brolin, Emily Blunt og så bare en forfærdelig god pacing som du siger, en relativt simpel film men den behøver at være indviklet den fortæller, hvad den skal på den mest sådan, brutale og skræmmende måde som den kan og det efterlod et indtryk det, det efterlod et, et håndaftryk på mig næsten altså, efter jeg gik ud af biografen tog mig nogle timer og kom ned mm. efter at have set den hvilket er meget sjældent at i en biograf i det hele taget så en simpel men super, super effektiv film så, så ja, nummer to mm. meget glad for den Mm. Peter, din nummer to? Min nummer to er Creep mm. Nr. 2 ja. øh, Lidt lavt måske mm. Mm. Men, uh... Ja, det gør, hvad Peter snod med dig Lidt lavt måske, men nok, nok. Uh, Creep er <laughs> Creep er den bedste horrorfilm, jeg har set i år mm. øh, fra Eller år. er det, Peter? Fordi den nummer 1 er også lidt en horrorfilm Kind of mm. um, Men Creep er bare altså, På trods af at ham, der ligesom filmer Filmen som Vesters, er det ikke også instruktøren? Mm. Uh, jo. Jo, jo, jo, jo Jo, ham der ligesom fortæller den ja. Øh, ja, han er ikke sådan super god, men han den anden, som jeg aldrig nogensinde kunne skrive, Magto Plas, er fucking god i. Mm. Øh, og, det det er er bare, scene, og det er bare så godt, et, et, så godt og simpelt et koncept, som mm. de leger med på den bedst mulige måde. Det er en mega, mega simpel film, men de har det sjovt med at lave den, og de formår en film, som er både sjov og besønderlig, og samtidig super ubehagelig. Og det er... 90% hen ad vejen magt og der gør, at den her film fungerer som en horrorfilm også. Fordi han er så sindssygt ulækker i den af filmen. Og man ved overhovedet ikke, hvor man har på noget smags tidspunkt. Um, og altså jeg ved, at Peach Fuzz-scenen er ligesom den, som, som alle taler om, og den er skidegod, men for mig at det sådan bare en ud af mange, nærmest alle scener i filmen. Altså alle scener i filmen har det her sådan ubehag hvor du bare ikke ved hvad fanden han laver og, og hvad du kan stole på af det og hvad han har tænkt sig at gøre lige om et øjeblik og det er, klar, det, er, helt, det, er det der fungerer så godt for mig altså, men, inden for genren er den perfekt ja det synes jeg ja. på min liste også det godt men det kan være vi kan rette op på det senere når vi skal ja, tale vores okay. årets næst bedste film mm. årets næst film for mig hvad tror I det er Star Wars Inherent Vice jeg elsker Paul Thomas Anderson og jeg vil på mange måder rigtig gerne have den som nummer 1, fordi det er sådan en rigtig film for mig. Den er, der er noget at tænke over, der er, noget sådan, der er noget håndværk i den, der er noget kunstfilm over den. Og sådan noget. Det, er en, det er på mange måder en svær film at se, ikke? jeg godt kan lide det, at man skal, altså, bruge lidt tid på sådan, at finde ud af, hvad der, er, der foregår i den, baseret på en bog, jeg rigtig godt kan lide. Der er, alting er perfekt for den, så... Altså, virkelig virkelig en en fremragende film. Jeg ved godt den del og anden en lille smule, for der er bare mange der såmæn ikke føler at de forstår hvad det er. Det synes jeg den også en fremragende. Ja, det gør bare det hjælper mig at jeg læste bogen før jeg så filmen. Men jeg, altså, jeg ikke, altså, det, den her psychedeliske øh, detektivfortælling passer bare enormt godt. Øh, altså det er en ja, det er jo lidt en periodefilm på en eller anden måde mm. om 70'erne. Jeg synes at Rocky øh, Phoenix har næsten altid været bedre. Jeg synes at Just Brolen er fremragende. I den. Var er... Brooklyn, ja. Det var jo Just Brolin, han spilte sig alle cigarettskøderne, frisk. Den er, er ultraflot, og nu elskede mm. jeg også The Master. Øhm, men altså, Inherent Weiser er meget mere underholdende end The Master. Øh, lidt nemmere at se øh, på mange måder. Måske lidt, lidt mere ser på mange måder også. Altså, det er tro, trods alt en Thomas Pynchon-historie. Men altså, det ved jeg ikke. Altså, den den talte virkelig til mig. En af Thomas Anderson eller Paul Thomas Andersons bedste film, vil jeg sige. Jeg var virkelig glad for den. Nice. Mhm. Det er stil nummer et. Det giver nok sig selv. No. Gør det? Ja. Okay, ja, det gør det nok. Er det ikke San Andreas? Jo. Læk lig, lig, ligesom San Andreas. Værste film og bedste film. Åh, oh, The Fantastic Four. Sorry. Ja. De deler i førstepladsen. På begge lister. Ej, øh, som nok er åbenlyst. Førstepladsen øh, er Mad Max Fury Road for mig. Øh, hvilket, nu vi taler om film, der taler til en, så tal den bare til mig. Altså, det var sådan, den mest bombastiske oplevelse, at jeg har oplevet en biograf i årtier, tror jeg næsten. Altså... Øh, hvor den bare skyllede over med sit fucking sand og vanvittige soundtrack og sindssyge visuelle billeder og altså, det selv, man ser en blockbuster der er så bizar som den her film er øh, Simpel og, og underligt visuelt øh, og jeg satte mig med et stort smil på hele vejen igennem og det mindes jeg ikke en film har gjort i mange år på en samme måde i altså, blockbusterformalt der er den sådan unik og rent faktisk næsten brækker den genre videre, vil jeg sige. Altså, øh, den gør noget nyt med det. Øh, hvad den gør er meget simpelt, men, men den slår dig på hovedet med en forhammer med alle de her billeder, som du bare ikke kan glemme bagefter. Øh, og man kan næsten tale ved, at billede den film var hængt op på en ramme. Altså, det er så fyldt med detaljer og sandkorn og så videre. Og øh, bare de praktiske effekter, bilerne, outfitsene øh, og det hele. Og så Charlize Theron, der er fremragende i den her film også. Mm. Øhm, så ja, den film, den talte virkelig, virkelig til mig. Og jeg så den to, to eller måske tre gange i biografen. Oh, fordi jeg havde brug for at opleve den okay. endnu en gang øh, i det setting, simpelthen øh, ikke langt fra nogen kunstnerigsfilm, noget som helst men en film, som alligevel har gjort et kæmpe stort indtryk øh, og som jeg elsker en, mm. en genre, som jeg elsker og det er, en, det er en film, som ikke er gjort bedre i, i årtier i den genre, i hvert fald du spurgte mig tidligere, Peter, hvilken film jeg har bombet af min liste for på den her dokumentar The Mad Max det var Mad Max, mm. ja Havde, jeg havde ikke figured as much efterhånden. Men <laughs> altså noget, jeg synes også, at man super roligt. Lidt roligt, Det er lidt hårdt. Hård, hård, jeg. Jeg, hård. jeg synes, det var rigtig god, men det er bare ikke en genre, der tiltænder Det er lidt hårdt. Well, jeg skulle have plads til min russiske kunstfilm. Det er lidt hårdt. Så, altså, jeg kunne ikke Creep laver. Det, det, synes, det, det er blevet min nummer 1. Det kunne godt 10-pladsen. Det havde jeg ikke lyst til. Er det blevet siddet min nummer 1? Ja. ja. Jeg har hans været min nummer 1. Foxcatcher Så følger jeg det. Fuckscatcher er langt den Foxcatcher er øh, måske det bedste skuespil jeg har, altså jeg det bedste skuespil, jeg har set fra sådan altså, hvad skal jeg sige, fra mænden. <laughs> altså om, det er en mændefilm, altså der er mere end at kun mænd i den film, og det det, det og det er unfair, det. Hamte for nogle af de meget famøse kvindelige skuespillere, så det er det bedste skuespil jeg har set. Altså, mm. det er klart altså, de er virkelig gode, de er virkelig overbevisende, som de her sådan meget stereotype mande altså tre forskellige slags, men, mm. men stadig ehm um, Z-designet, kostymedesignet, cinematografien. Det er en virkelig flot film, der rammer perioden. Perfekt. Uh, hele den her begivenhed, som det er baseret på, er en superspændende historie. Uh, mm. Og jeg elsker no noget, som jeg, jeg ved, nogle nogen har det lidt svært ved den her film, er, hvor langsom den er. Og mm. hvor lidt der faktisk sker undervejs i Og jeg elsker det, fordi jeg synes, det eneste, den film vil, er at opbygge sådan en virkelig ubehagelig følelse. Hele vejen igennem, som bare bliver værre og værre og værre, indtil så til sidst får den her udløsning, eller hvad man kalde det. <laughs> øhm, det er det jo, altså. Øh, som er, er virkelig, virkelig ubehageligt mm. til sidst. Øh, det er langt Steve Carell's bedste rolle. Mm. Øh, og hans præstation i film er min favoritpræstation i det her år. Altså, jeg, jeg, Han jeg sådan... og Mark Ruffalo i hvert fald. Altså. Ja, det var også min øh, nummer 1, helt klart. Øh, jeg blev fuldstændig overvældet den her film. Jeg så den. Og du var mega meget imod at se den nej, men jeg synes faktisk, det var lidt kedeligt ud du ville ikke anmelde den i nej, men det var lidt ærgerligt det var noget meget godt gjort for sådan ja, ja. at komme til at anmelde den mens den var udkommet i USA på ja. iTunes, hvilket var ja. sidste år men jeg så den så, da den kom og jeg satte den på i ej på iTunes en gang, da den var kommet der og, og det var bare sådan, det var, jeg havde set en anden film den aften kan jeg huske, det var en fredag eller sådan, jeg var alene hjemme og, og klokken var 11 eller sådan noget, jeg tænkte så, nah, jeg går i gang med at se den jeg altid se den færdig senere og så blev jeg fuldstændig opslugt af den, og kunne sådan ikke stoppe med at se den igen. Jeg, altså, jeg var fuldstændig betaget af den her film en farverne øh, komposition. Det er bare den der kombination af en solid historie, fantastisk skuespil, og så det der kunstneriske håndværk, som, som jeg bare godt kan lide. Øh, det, var en, det var en forrygende film for mig. Øh, uden tvivl, at den bedste film i år. Jeg, ikke nødvendigvis, du så var god se på første juledag, <laughs> som jeg gjorde. <laughs> ja, jeg synes, det var passende. Ja, ja, ja. Øh, og en forudende slutning også. Altså, ja, Det Ja, virke, virkelig, virkelig stærk. Ja, den kunne ikke have været bedre, oh. det må Så det var vores, mm -hmm. vores respektive taptier Nu tror jeg, vi tager en lille pause, for at jeg skal virkelig tisse igen, ligesom skal med, jeg der, der var inde til The Force Awakens. Og når Peter skal tisse, så kan du en halv times tid eller sådan noget. Ja. Øh, så skriver vi lige ned alle de film, vi er ved at se, har nævnt på listerne, så vi har én samlet liste, og så begynder vi at cut, vi kommer ned til nummer 10. Yeah. Så hæng på, så er vi snart igennem. Yay! Lidt ja. ja, snart måske, mås Hej, hej. Så har vi fundet øh, vores øh, personlige top 10'er. Og nu skal vi have fundet en samlet top 10'liste for noget om film i 2015. Og øh, vi har skrevet ned, så vi har øh, nu nomineret alle de film, der optrådte på vores respektive top 10'liste. Og dem bliver så op i vilkårlig rækkefølge. Mordecai. Mordecai. Woi. Men jeg kan ikke helt sige uden uden sådan noget. Det føles så sjov. det så sjovt. Med Max Fury Road. Whiplash, whiplash, whiplash er for syden. Whiplash. Lige præcis. Eh uh, inherent Weiss Stawos. Stawos. Schon Han vil uns bleger die fascisten. man. Verdet <laughs> uh, Shikario spring sweep. Foxcatcher, A White Guard, The øh, The Martian, The Gift, Going Clear, Cheepi, An Honest Liar, The Duke of Burgundy og oh, Hart Tobias Guard. Det er vores etten nominerer lige nu. Øh, og vi gør det som vi plejer ikke, hvor vi vi går, det, vi, vi, går vi går en runde og så ja, så vælger vi hver især en uh, kandidat til at blive kodet, ikke? Jeg ja, så betaler én gang, hvem snøminerer går... i. Og så tager vi stilling til, at skal cuttes leg. Mm. Og så din tur. Og så yes. tager vi stilling til, vi skal cuttes leg. Mm. Og hvis man nu, øh, altså her i første oppegang, så hvis der er nogen, der virkelig sådan... Øh, ikke vil have en cutter, den, så bliver den typisk ikke cuttes i starten. Altså, Nej. Så tager vi okay, jeg tror bare, vi starter fra en Jeg vil gerne øh, nominere Mordecai. Det er fint, ja. Til at blive cutted. Cut okay, vi cutter den. Dias, <laughs> yes, hvad vil du gerne nominere til at blive cutted? Jeg øh, kan næsten, næsten. Okay, hvis jeg kan næsten... Ja, det kan du godt. Du kan jo lige få kuglepind, så du kan Hvis vi cutter. Altså, vi godt cut... The uh, mm. um, The Gift. Det er din egen DS. Ja, men... Det ja. kan man sandsynligere. Ja, men... På altså, du skal da hellere indgribe ja. Johanens lidt. Altså, jeg har det eneste, der på min liste, så jeg typer ja, for, at... at... Ja, Nominere ja, Hard ja, to be a guard for en måde. Men jeg, jeg har ikke set The Gift. Jeg tror faktisk, at jeg vil elske The Gift, så... Muligvis. Den, okay. den er blevet der for, for min skyld, men tror er, ikke, at kommer ikke på top 10, så det er fint. At... Det er også det, jeg tænker, så lige skal ja, bare... ja. Det, er det er en stærk first-time directing filmen. Mm. Jo, lad det jo tage den. Flot vi også. Ligner O'Brien på en prik? Det gør, Mm -hmm. Jeg vil gerne nominere Golden Clear. Ja, det er fint. Det er fint mig også. Okay. Det var for mig. Men... Jeg skulle lige at der ikke er plads til Johannes' mærkelige arts i Fiennes. Jamen, ja, skal... ja, nu angreb du ikke, Johan. Nu angreb du ikke, Johannes, men angreb okay. er jeg dig. Okay. Really? Er det sådan, det ja. Wow. <laughs> okay, okay. Uh, nu skal jeg lige se. Boom, boom, boom. Kan jeg nomineres, der star over, så? Nej, <laughs> jeg kan jo på det. Ampe er men Johannes gør det nu. Så det gør han nu, men jeg siger nej. nej det, havde det, jeg siger det havde jeg aldrig mig. Jeg spiller ikke min øh, okay. Min runde her. Jeg nominerer The Martian. Fint med yeah, mig. Fine. Den cutter, ikke? Yeah. Det er fint. Den går da ja. vi. Ja, det kan man så gå rundt der. Ja, det var det. Det skal jeg også kan. <laughs> Dias. Um, jeg nominerer Cheppy. O. Uh, det er fint med mig. Det er fint nok. Godt. <laughs> Der var rimelig meget, at de havde og det var godt. Hvor mange har vi cuttet nu? Vi har allerede cuttet seks film. Ja, altså vi har cutt to til. Wow. Hmm. Ja, det første stykke det. Du kan godt garanterer, at Johannes' mærkelige artsfilm kommer Jeg, tror, jeg tror faktisk ikke, at det bliver så svært at lave den her top 10. Nej, ja, tror jeg ikke. Må jeg nominere en honest liar? Jeg, ja, kan, kan, også, jeg kan, kan, også kan også nominere sige. The Duke of Burgundy. Nej, det skal du ikke gøre. Du må godt nominere en honest liar, det mig. Ej, jeg skulle have White Guard, for den kom ikke i år. Well, jeg numinerer White Guard. <laughs> Fine. <laughs> fint må jeg? Eller, nu skal jeg tænke mig, om, prøv at være 1, 2, 3. Det er den sidste, der skal køres. 9, 10, 11, 12. Nej, der er 12 tilbage. Nå. Ja, Hvad? Ja, 1, 2, 6, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jo, der er 12. Tilbage. Vi skal køres to til. Så må jeg tage det forkert. White Guard. Det, hmm? det er ikke mig, der nød den. Den er ikke for i år. <laughs> tak. Okay, Dias. Nah. Duk of Burgundy. Det bliver svært faktisk. Duk of Burgundy. Elena. Tænk da lidt. Put the stop Burgundy. Det lyder godt. Jeg Peter da skrev. Du fik en Sage Burgundy. Han sagde ja. Hvad så Burgundy. Ehm Det bliver sgu ikke. Det er svært når man gør dem her. Jeg skulle lige tage. Hvor han så hard to be a god. Men for du ikke kold. for det men Duke of Burgund, det kunne på måske. Var det var ja, du ikke godt. kan vi også nødvendere. Nej. Ja. Jeg givet ikke Cut Star Wars. Birdman? Nej. Nej. Mm, ikke Fox-karriker, ikke Creep. Spring jeg set, men den kom jeg heller ikke af med i hvert fald. Inherent Vice. Kan vi ikke bare Cut Star Wars? Seriøst, so vil I så... So, nu de nu de de er det dearest, der sidder og truelt nomineret. Skal vi Cut Star Wars so. bare få plads til hans yes. film, som vi ikke har set? Nej. Men brænder I så so meget for... Ja. Star Wars, er det, at I vil have med på top 10. De har så allerede set den 45 gange. Mm. True. Mm. Det er rigtigt. Jeg har brugt omkring 1400 timer i mit liv at den. <laughs> jeg skal nok se den for anden gang snart. Bliver du med at sige? Ja. Jeg ved ikke, hvad jeg skal nominere. Enten så er det en af Johans' to mærkelige film, eller så er det Star Wars. Så nominerer jeg en af hans filmer, det ved. Okay. Hard to be a god. Okay. Ved, øh, du kan ikke finde det, jeg ikke spild, at jeg har spillet. ikke spillet jeres før. Nope. Hvad godt? er du nominerer? Du vil aldrig overleve i en Game of Fire for Har han en eller hvad? Men Nej, men, han, men vi har altid en veto Man skal aldrig for folkets darlings. Ligesom, du, du vil starte Game of Fire... Indtil vi fire. ikke kan komme i dybden med det. Altså, altså Star Wars er ikke nemlig en darling. Jeg du vil starte Game of Fire med at Bloodborne til at blive cuttet. Ja. Det der <laughs> er godt med, at indtil, indtil vi ikke kan blive i, så kan man godt vetoes i sine egne. Mm -hmm. mm -hmm. Men se, det har også været med det. Hvad skal man godt? Hvad sker der hvis jeg siger the Duke of Burgundy? Den blev koldt. Hvorfor ikke? Øh, fordi det er en af det er min top 5. Hvorfor du den andre? Star Wars lå sådan nede i bunden af jeres. Hvorfor du Duke of Burgundy det handler om? Sommerful. Øh, så jeg elsker kotten du er det års Mikkel i øvrigt ham der bare dukker op og har set en masse film som ingen andre har set jeg sagde Peter det var en god idé hvis du nåede at se nogle af de film du som... snakkede om How to du snakkede aldrig om du vil den den har jeg altid gerne se ja okay, mit argument der bare jeg kan ikke for helt forstå hvorfor vi skal have Star Wars med på det jeg vil hellere have en liste af vores altså, forskellige, altså, tre forskellige typer af film som vi virkelig godt kan lide sådan, hvad så kan vi være så at have tre ting okay, Whiplash er ting, ja. Whiplash er fint Hm. Altså 4. Nej, det er mm. rigtigt, du var Jeg kunne virkelig godt like Whiplash. Ja. Men det er lidt samme som lige som uh, du går Burgundy. Men det men Jeg, der, jeg, jeg sådan, det hænger mere fast i min top 3, jeg men. Jeg, jeg, jeg vil bare det altså jeg. mit argument er vi gerne vil cut Duke of Burgundy så gælder det bare det, men mit argument er bare at jeg vil hellere have en top 10 hvor et, for eksempel Whiplash og Duke of Burgundy er på, end jeg vil have en top 10 hvor Star Wars er med, som den nu i bunden af jeres lister, hvis jeg forstår hvad I mener. Altså det var ikke så fint som mit brand 100% forstår. Altså, jeg vil for. altså, elske Star Wars, men jeg den jeg ig i sted for reklashiture. Det sker virkelig katstar en... wars. Så altså, jeg vil katstar. Jeg havde forventet at den først ville nominere, jeg havde tænkt mig at sige ja, men så begyndte lød du vær med at nominere den. Nu <laughs> ja, fordi jeg jeg det, så så jeg du blev turde... så, <laughs> så okay, nu kører jeg det her tog til ende. Jeg tur ikke gøre det i starten. Nu kører jeg det her tog til endestationen. Jeg ved virkelig ikke. Nu får jeg, jeg, jeg, jeg den med. Så synes tek star wars, wars bidramer noget som helst. Men du synes aldrig. Men da du ikke tur nominere den, så jeg, respe jeg respekterer at Jeg kan i Duke of men jeg synes den bidramer som jeg lige i fire gange tre og sådan noget, så så øh, blir jeg bare gjerne sta oss på fordi det gikk opp for meg at jeg kunne. Mm, okay. Ikke fordi jeg ville. Jeg spilte min kort feil, det kan jeg godt se, men øh, jeg spilte allikevel min kort riktig for nå lykkes det. Er, hvem hvis er det som ja, er? Altså jeg, jeg tror min, jeg min tror, tror, tror min er i flying mode. Tror jeg tror også det. Hasten altså, her under mikrofonen helt. Ja, det går det går med min. Jeg ser også sil Jeg har jo fått noen beskeder også, det gikk med. Eh, men vet du, yes, må jeg på se. Men jeg er ikke øh, bestemor. Nei, da var det mulig. Læs top 10 op, Peter. Læs vores top 10 op. Vores top 10 i vilkårlig regfølge er Mad Max, Fury Road, Whiplash, Inherent Vice, Birdman, Sicario, Spring, Creep, Foxcatcher, The Duke of Burgundy, Heart uh, <laughs> of oh, Heart to Be God. Jeg, jeg vil også sige, at øh, der er mange, der har sagt, at 2015 var et dårligt filmord. Jeg, jeg, jeg synes, det er en, en super god top 10. Ja? Mm -hmm. Og jeg synes, det er en super god top 10, fordi at vores respektive interesser er sådan... Øh, repræsenteret på den her liste jeg sige, der er kun to film på den liste jeg ikke har set og det er Beethoven dine selvfølgelig mm, det er klart ja ja det er meget sådan øh, samlet top 10 på en eller anden måde nå mm. Peter nu er det min tur okay så kører vi bare videre og siger ja. hvad skal være nummer 10 dyb og burgundy på nummer 10 mm. <laughs> okay nu skal jeg kigge nu skal jeg se her hvad kan jeg slippe afsted med nu skal jeg alligevel gade dig Whiplash på nummer 10 really whiplash hvad er listen Masser. Ikke, ikke jeg nogen af i, i hvert fald. <laughs> det er der, du der er jo folk til Max med. Det er de her, synes du er nummer 4, Johans. Ja. Ja. jeg tror, det er min nummer 9 <laughs> eller sådan noget. Havde jeg noget med på min? Eller cuttede jeg den? Du tror, du cuttede den. Jeg er ikke helt sikker. Finder den øhm... altså, med, ah, det finder du lige. Nej, det er min nummer 9 siger. for 11. Den, den må ikke være nummer 10. <laughs> altså, jeg... <laughs> der skal Mordecai stå i <laughs> Jeg siger Whiplash, altså, jeg ved ikke, altså, det er vel Whiplash eller Duke of Burgundy, de er, er ikke? Jeg kan sagtens leve med Whiplash, det er mere om Dias kan. Det er jo ja, jo ikke, altså. det er fint. Altså, nej, altså hvis du brænder på den, så er det nu, du skal sige det, det Åh oh, nej, men der var jo to, der var på... Øh... Altså, var min nummer 4, det var jo ikke min top 3, min top 3, så... Åh oh, nej, tror, men... Jeg ikke, nogen Duke var jo min nummer 5, og det den der havde den på, så det ville fandme nok give Duke nummer 10, og så Whiplash nummer 9, så... Det er mig. Hvorfor? Johannes, nu, nu du nu du opstår lige så den her lige. Jeg er lige, du har bitterligt. Lige ja, ja. det sekund du fik whiplash, whiplash nummer 10, så du dukker Burgundy på sig. Ja. Men det der startede egentlig bare javel bare bevise at jeg kunne. Jeg tror jeg ved hvad du vil. Du bare være hurtig færdig. Nej. Det vil jeg også gerne. Jeg skal hjem. Jeg, vil, jeg, vil gøre, altså, jeg synes egentlig det er fair nok at, altså, jeg har jeg synes du har whiplash for mig. Altså jeg tager mig så den nummer 9. Whiplash nummer 9. Og du går for Burgundy er nummer 10. Okay. Dias. Yes. No no. Øh, uh, okay, nummer 8. <laughs> Creep. <laughs> mm. Nej. Jeg har indtaget den godt så vi allerede over hans, men... Uh, nu har jeg var... en chance for at få Creep Nu får, du prøver du at få Redemption. Ja, ja det er derfor, jeg sagde det. Det er jeg, jeg faktisk i så virkeligheden sådan her, at du har sikret, at Creep kommer højere. Creep kan muligt komme på førsteplads, men det lå ikke lige højere, end... hvad lå på din? 3? 2 øh, på min, to på min. Yeah. Creep er det oplagte kompromis altså, Det sagde vi allerede i sommers, vi anmeldte Foxcatcher er det oplagte kompromis Vi ved altså, at altså, Foxcatcher bliver nummer 1 Sådan er det Men nu, Du har ingen indflydelse, Dias Men jeg er glad for den udvikling, for jeg troede lang tid At Mad Max ville blive nummer 1 Men lad os slå diskutere det, fordi ja, ja, det bliver Foxcatcher Så, nummer 8, Dias <sniffs> Nummer 8, hvad vi tage nummer 8? Hvad med Mad Max? Nej, ikke så langt Heart to be a God. Uh, det ville jeg være ked af. Eller... Måske... Hvad med... Um... Hvad du? med en Herent Vice? Nu skrider du om i top tre, men jeg vil det gerne have. Og en Herent Vice var din nummer to, ikke? Jo. Ja, så det du vil hellere er. have Heart to be a God der, end du vil have en Herent Vice der? Det er logik, Peter. Er det? Ja. Hvad er der hvad Er en dårlig logik, for du vil gerne være Creep på nummer to eller sådan? Selvom du er nummer ni? Altså, jeg vil jo hellere have Creep på den her plads, end Really? Ja, jeg har Hard To Be med nummer tre og Creep nummer ni, Peter. Jeg ja, om du har ja, ja, men, med før. Men du er også <lødelsen> <lødelsen> dum. Så er det ikke en her advice på nummer otte? Nej. Men Hard To be. Nej, hvad nominerer du? Du den. nominerer vejen, yes. Okay, jeg nominerer fuck det. Jeg nominerer... Ind. Ind. Uh, jeg nominerer um, det er svært, om jeg kan se dem, så jeg ved ikke, være... Spring, fuck det. Spring? Nej. Okay, whatever. Nå, gå med ikke kun, fordi jeg kan se dem. <laughs> <laughs> um, altså, kommer jeg nogen vejene med Hart Birkard? Det gør du jo på et eller tidspunkt. Jeg kommer ikke nogen vejene med en Heron Fries, selvfølgelig. Uh, Birdman. Ja, det er fint for mig. Jep. Ja. Birdman nummer 8. Jep. Ja. Correct. Nu sætter jeg den der rigtige side. Gør det. Minut, gør jeg min øh, Det er det. Er et er det er det antal. Lægger Sådan der. 8. Nummer 8 er Birdman. Er okay? Jeg nominerer. Oh, jeg vil bare virkelig gerne med indeks. Nu. Den, gear, den ruller jeg over på. Nej, du cuttede den jo helt fra din liste. Ja. Det nummer 1. Jeg, jeg nominerer Mad Max til nummer 7. Og du er allerede ved at sætte 7 Nej, nej, nej. Det er Nå, okay. Uh, jeg vil gerne have Mad Max lidt højere. Ja. Okay, så må jeg jo lidt altså, videre. Var det? Ah. det var din nummer 1, for det ikke? Det var min nummer et, Så synes jeg heller ikke, vi oh, kan nej, okay, det. Det, det synes jeg virkelig ikke, vi kan. Okay, så tager jeg lidt skud igen. Så tager jeg creep. Der er med, så med, at du tog Hardspear to Guard. Og så Creep. Nu, måske jeg altid sætter mine. Nu er det ikke mig, der nu mener jeg. Ja. Øh, jeg siger Creep. Creep siger nummer 2 Jeg synes virkelig, vi skulle virkelig lige lede at sætte Creep der. Men, men altså, vi nærmer os også bare punkt nu, hvor de alle sammen er vores nummer tre, to eller et. Altså. Hvor var det Spring bare for dig, Peter? Det er min nummer fire, tror jeg. Og du har ikke set Spring? Nej. Min nummer syv. Jeg kan godt leve med Spring, Peter. Bare leve med Spring på noget. Det kan jeg godt leve, leve med. Spring nummer syv? Ja, okay. det kan jeg sagtens leve med til startet alligevel som, som mere som din darling end min, da vi så. Ja, det er det også, men... Uh, ja, ja. Nå, men, altså, jeg, jeg, jeg mener bare... Jeg kæmper hårdt for min Hot Spirker. Jeg har ikke noget sådan... Altså, jeg brænder ikke så meget for Spring. Mm. Det er mere... Ja, det, jeg... Er, jeg er villig til at tage nogle cuts for uh, Hot Spirker. Altså, jeg har cuttet Mordecai forældet, lad ikke glemme det. De er, rigtigt, er det eneste rigtige valg Det er Mad Max. Nå, jeg den er skal... i top 5. Sæt du den af min top 5... Ja, men ganske op top, top fem. Nå. Mindst. Det sidste det nummer 1, du skal sigte højere for helvede. Han nåede jo nærmest top 3. Strolse. Eh, meget kan du sige om mig Johannes, men jeg kæmpede fandme for Wolfe Wall Street, min nummer 1. Det gjorde der interøver grad. Jeg imponens side Men jeg jeg begyndte i det mindst sikker smid ned på bussen sådan, og så jeg ved bare den der vi tager Det var nummer 1 siger og det tror jeg bed, det er nummer 1 for det år. Det er mit nummer 1. Jeg står ved den, men, men på den anden også, side så den forstår jeg, altså syg, kan, kan du kusme min taktik? Min taktik til at her er altid at smide tingene på bussen. Jo, at smide mine taktik. Du skal smide din egen underbusse. Nej, det kan jeg ikke. Du skal smide nogen af dine egne underbussen. Mordecai for andre op på nummer et. Duke of Burgundy. Creep. Fuck it. Jeg nominerer Creep som 6. Jeg kan købe det. Nu må lige se listen, mens jeg sidder og It's the right choice. It is. It is. Dears. kan være mærkeligt, Dias, hvor var Sicario for dig? To. Hmm. Samme sted Creep. <laughs> Fire for mig. Yeah. Sicario var en top fem det er en top Sicario fem for os, ja, ja, ja. tror jeg. Altså, jeg siger nej til Creep der. På seks det fem for lavt. Det synes jeg. jeg Sicario var en dejlig femmer. Det synes jeg også. Men Creep, det er simpelthen på nummer 6. synes jeg. Må jeg deny den? Ja, ja. Og så går den videre til Inde mig? Indtil videre. Okay. Hans, hvor havde du Hard to be a God? Tre. Hard to be det er ikke en god sekser. Det lyder som en god sekser. En god femmer. For en film, som du den eneste, der har set. Det er en god femmer. Jeg, jeg føler den som en god femmer. Var Sicario ikke en god femmer? Sicario er en god sekser. Eller måske Inherent Vice. <laughs> Nej. Oh, okay, hard to be okay, nummer 6, det er fint, her. det er fint. Altså, du kan, mærke, du du kan godt vi den her hard yeah. to guard, og så fik jeg den søjt op, som jeg kunne, jeg synes, det er fint at komme Jeg skriver 6 yes, yes, under guard, for der, der er ikke plads til det, for jeg skrev skrimt, skrimt. Okay, hard to be nummer 6. Okay. Okay. okay, nu kommer vi ned til the tough decisions her. Vi har Mad Max Inherent Vice Sicario Foxcatcher. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, creep, yeah. Okay creeper ah, ja, Jeg synes med next level som en rigtig god femmer. Mm. Ja, Nej. Da bitte dit er Diasis nummer 1. Ja. Cario din nummer 2. Jeg giver mig, jeg giver mig er nummer 2, ikke? Ja. Creeper min nummer 2, og din nummer 2 er en inherent vice. Yep. Mm. Jeg synes at jeg synes skrappe tilbage. Ud, jeg ikke? synes creeper er en god femmer. Men det synes ikke os. Ja, der du ville din nummer 2. Creeper og Cario. Altså der creep eller Cario eller det. inherent vice. Det er en det er ikke af de tre. Ja ja, det er men det. Men hvad højde er inherent vice? Peter. Jeg havde en Herentwise på sådan, faktisk øh, chokeret eller tror jeg. Hvor min telefon? Når er den lige derinde? Ja, toske under. Sådan at Herentwise, det er, du har eller hvad der er Men det vil sige, jeg at sige, være, Foxcatcher ja, ja. og Mad Max er et låst nu. Jeg havde en Herentwise helt nede på nummer 8, faktisk. Jeg havde Birdman højere end det. Ja. Okay. Og så kan vi jo, selvfølgelig. Altså. Vi altså, nummer 5 nu, ikke? Jo, nu ser nummer 5, altså... Ej, Creep kommer ikke. Hvor, hvor var Creep for dig, deres? Øh, jeg tror, jeg den på 8. Hvor er der? Nej, Jeg undskyld, 5'er. Ja, anden på 9. Du ja, det var, på det var så en tydeligst fejl. Altså, det er min nummer Det er jo fejl. Jeg står fuldstændig ved den. Det gør jeg. Gør du? Ja, jeg står så meget ved ja. den, at jeg vil sige, at Creep er fem. Hvis det er det, du er nødt til at gøre, for at du kan sove i nat, Jørgen, <laughs> så kan vi godt sige, Creep er 5. Det er Creep eller Sicarii, jo ikke? Nej, men det er Creep, så. Hvis du selv er potentielt for det... Hvis du vil sælge din sjæl for hvad det nu er for en lort af en lort hvis du får højere ops. Så en tyk progress. Altså. Den inherent wise var højere ops, så det vil jeg gerne. Ja, er det en virkelig en bedre Ja, der. Ja, der. <laughs> så når du siger det bedre, så siger vi jeg har det, jeg har allerede sagt creeper 5. Det finder kan creeper 5. Creeper Okay. Mm. Altså it's a fail. Så nu har vi made max inherent wise cecario of fox catcher tilbe. Yes. Det yes, hvor svært nu? Vælg nummer 4. Um, så vi kan blive i. den immune. Det er ikke min tur. Er det Mad Max? Fordi mm. det tror jeg det er. Det er nummer et. Så synes jeg det mm. Nej, jeg, jeg har et rigtig godt bud. Og jeg tror jo, at de også ved, hvad det er. Er det Inherent Vice? Nej. Er det, det er faktisk et bedre, bedre bud. Sicario er et rigtig godt bud, fordi den lå lige omkring altså, den her det, for os. Jeg altså. tænkte Sicario, men så kom jeg i tanke om, at Inherent Vice er min nummer otte. Hvis vi nu tager... Okay, her er et forslag. Sicario mm -hmm. nummer fire. Inherent ja. Vice er nummer tre jeg mener kan risikere miste sig Carro <laughs> yeah. en han er vice i top 3 en. så han begynder på er, er nummer 4 en han er vice 3 på den side betyder Mad Max crawler rimelig langt okay grette nemlig og det er den eneste jeg chance sådan, du har jeg for at han ja har altså her... pakket med djæveling. at det er din nummer 1 støtte også min nummer hvad 3 Johansen har været en idiot og slettet den fra sin liste men jeg synes den skal være i top 3 Mad Max så er der det ikke noget synes, er den, alle de andre film er der er ingen tvivl for mig om at Mad Max skal være i top 10 men der er villig til at give Mad Max nummer 2 problemet har vi og så Foxcatcher 8. Fox 8? Uanskyld, er det 3 eller 4, vi er ved at placere lige nu? 3 over 4. Det er nummer 4, vi Men er ved at Okay, okay. okay. Uh, hvad, hvad sagde vi? Sicario, Inherent Vice, Mad Max, Foxcatcher. Det er Sicario yes. eller Inherent ja. Vice. Det er Sicario ja. eller Inherent Vice. Så det er Sicario, og så er det Inherent Vice på 3.pladsen. Nej, det er Sicario <går> eller Inherent Vice på 4.pladsen. Sicario på 4.pladsen, Inherent Vice. Det påvirker jo handels. Altså, jeg vil hellere at det er på 4.pladsen. Ja, det vil hvis I skal have madman så han, højtere. Hvis jeg sidder her i tre kvarterer mere, mens han bare sidder og brokler mm. med sin fucking inherent vice derovre. Skal jeg være helt ærlig, så er bare Sicario en meget mere sådan... Siger man visceral på den søg, så det gør ikke, visceral oplevelse for mig. Intens. Um, ja, en meget mere mm. oplevelse i Ja, men, men inherent vice er en bedre film. Mm -hmm. det, det synes jeg personligt. Enig? Hvis jeg, sådan, hvis jeg, altså, jeg, har sat, jeg har selv Sicario betydeligt højere på min liste, end jeg har en inherent vice eller tre over. Um, men, og det er fordi den, den ramte mig mere synes jeg, men hvis jeg skal prøve at være mere op, så, så, så synes jeg nok at Enhan er en bedre film og det er også den eneste grund til at stå stejlt på den så, film så jeg kan måske godt personligt gå med til at Sicario ryger ja, 4 jeg, jeg synes det, jo Mad Max er, er en meget dårligere film jeg den, synes jeg det jeg er, på, at er hårdt men, altså. jeg synes det er virkelig hårdt at, at, at, hvad det, at, at Sicario ryger på den 4 synes, mm. den var, det synes jeg også. Det, er, det også det er det ikke for mig personligt fordi er 5, men, men jeg synes altså jeg synes, for mig er det en federe film, end Inherent Vice er, men Inherent Vice er nok en bedre film. Prøv lige at høre den her 3. Jeg siger det bare. Sicario, Inherent Vice og Foxcatcher. Jo. Nej. Det lyder nej. rigtig godt. Nej. det, nej. det lyder slet ikke Nej. Godt. Det lyder på ingen godt. Hvem snakker du til? Eller, jo, men nej. <laughs> jeg synes, vi siger, det var bare mit bud. Sicario, Inherent Vice. I en podcast, hvor Mikkel stadig havde været og de altså ikke var her, mm -hmm. så var Mad Max ikke kommet i top 3'en. Nej. Det tror jeg faktisk ikke. Desvær men det har ja, så det. er jeg glad for, jeg min, kan få den presset kan, nu. Den kan den nemlig nu. Ja. Jeg kan få den på anden pladsen. Men så skal jeg også give mig lidt sukker. Eller melis. Eller <laughs> jeg nu ja, jeg vil gerne hjem, så ja. <laughs> hvad siger vi? Sicario nr. 4 eller hvad? Ja. Men hvad, det kan... uh, hvad, hvad spilte du? Spilte du den der på et Nej, jeg spilte kun <laughs> min bukser. Jeg, jeg, jeg, jeg offrede faktisk mine bukser ah, okay, for at redde dit gulv. Så Inherent Vice på nr. 4, fordi jeg offrede min bukser for Nej. at redde Sicario nr. 4, Inherent Vice nr. 3. Kan I købe det? Nu det jeg kan godt. Det er mere Dias. Ja, ja, ja, Mad Max 2, det er fint. Så vi Mad Max 2 og 4 er den evige martyr. Og frødrat, vi ga gørt ren lidt Det er så mange talskål lige på lige nu. Jeg skulle lige have strengt ud for. Så os, øh, lad det, det, os få dem færdighed, de vi er færdige. Bedre. Er vi færdige? Ja. Er vi? Ja. Er vi vi løber dem lige gennem. Men det er det, jeg er ved at gøre. Så ja, men, nu, altså, så, nu ja, hører vi om jeg, at blive enige. Nummer 10. Duke of Burgundy. Nummer 9. Hard to be a guard, nej. Whiplash. Nummer 8. Birdman. Nummer 7. Spring. Nummer 6. Hard to be a guard. Oh, det er højt. Nummer 5. Ja, <laughs> det er lidt højt. Creep. Nummer 4. Sicario. Nummer 3. Inherent Vice. Nummer 2. Mad Max. Og nummer 1. Og årets film på noget om film. Foxcatcher. Fik vi virkelig... Hvordan... Er det en for Mad Max op? Enden? Er yeah. Mad Max virkelig nummer 2? Ja. <laughs> Det er meget imod personligt, yeah. men jeg fik min vilje i meget af det andet. Mit, mit passiv brugle. pres virkede, jeg sagde bare ja. Ja. Ja. ja, det, det, det, det, det, det, det, det, det, det missede jeg er er faktisk helt, det, at, at det har betød, at Mad Max var 2. Ja, ja, ja, det, det var ja, okay. jeg, er godt for dig. Der er særligt, at det er dyn nr. 1, de er. Ja, ja, men jeg havde regnet med den, hvis vi er inde på 3. Altså, altså, jeg lavede sådan en deal med The <går> Devil derovre, og så fik ja. op på anden plads. Det er jeg fint tilfreds med. Ja, jeg tror, vi kan alle sammen være godt tilfreds med. Jeg ja, er yes. Altså, Foxcatcher er hovedets bedste film, og Foxcatcher er min Wolf of Wall Street i Og jeg er så glad for, at Mikkel ikke har til at køre dit mærkelige course-tørens. Bortset for, at du faktisk er enig med mig i Foxcatcher. Du ville sikkert have elsket Harald Bjørk. sikkert have Foxcatcher. Dias, du kan godt stå inden for Foxcatcher ikke? Ja, jeg elsker Foxcatcher. Nice. Det var min nummer tre, så... Ja, Robert, det tre, Skal lige give ja. en hånd til Foxcatcher? Selvfølgelig, det er årets bedste film. I, også, I øvrigt også bedre end årets oh. bedste film sidste år. Det er godt film, Mål. <laughs> øh, bedre end hø. Det er jeg ikke sikker på. Bedre end hø. På niveau. Bedre end hø. Øh, Martin og Martin og og igen, også godt repræsenteret top 10 igen. Ja. Yeah. Det har han faktisk været de sidste mm -hmm. tre år nu. The Master... Ja, yeah, the master mm -hmm. hører også den her. Så kan du høre? Høre. hør. Okay, <laughs> ja, ja, nu skal vi knap se, vi skal være færdige. Vi kan Skyrim så jeg hører alt det af Schwarzenegger noget hele tiden. Okay, så må det stole jo svidrål. <laughs> nu skal vi til at være færdige, så jeg synes lige, vi skal læse nogle af vores... God, jeg skal høre porkbarnen hele tiden. Oh god, vi har stadig en lytterliste. Vi yes, for en mand, der gerne vil hjemme. <laughs> vi har stadig en det havde jeg kæftet. Let's look like a man who can <laughs> Okay. Jeg galt, jeg har nice. Vi har skrevet ud til vores kære lytter, og bedt jer øh, komme med nogle lister til os. Okay. Og de har vores lytter også jo, ikke gjort. Det ja, de må ikke lave alting, så ja. følger du Og nu skal vi sidde her. Og nu skal vi lytte til vores lytteres liste. Yeah. Liste. Og Aram har sælget den her. Hej Aram. Hey Aram. Her er min toplister i hvert fald. Dog mangler jeg at set en masse fra 2015. En af dem er klart Star Wars. Så har det en minte, når I læser min liste op. Ja, Johannes, op. har det en han ikke har startet også med. Ikke også? Wow. Bare som jeg har ikke set den sådan, jeg ved ikke, hvordan den måske, Den ville, den, den ville nummer et. I ja, øvrigt har 2015 været et sløjt filmover indtil videre. Nej. Men det kan jo ændre sig med nogle af de sidste udgivelser. Han skrede den her mail i sådan april, eller sådan noget. <laughs> ah, men det er, lidt, det er et par ord, som han skrev. Okay. To måske. Her er min top 10. Nummer 10, Copcar. Nu var der ikke nogen, der set. Den der kan vende bag ting. Ja, den ser faktisk interessant ud. Nummer 9, Trainwreck. Den har jeg set. Er en mig? humor komedie? Ja, yes. yeah, fuck det. Nummer 8, <laughs> The Martian. Mm -hmm. Nummer 7, The Gift. Åh, mm -hmm. oh, nu yeah. tror det er samme plads. Man, de har sat dig, der er der. Yep, det er der om. <laughs> Nummer 6, Amy. Dokumentar om Amy Winehouse. Det bliver jeg også gerne set. Yeah. Nummer 5, Inside Out. Wow. Nummer 4, Knock Knock. <laughs> <laughs> Nummer 3, Ex Machina. Lidt højt. Nummer 2, It Follows. Litt højt. Litt højt av rammen. Det er nummer ett, så er jeg kan si at det ikke er Duke of Burgundry. Mordecai. Nei. Max. Yeah. Top fem over filmen jeg har sett uh, i år som ikke er fra 2015. Nummer 5 Zero Dark Thirty. Nummer 4, De Urørlige. Den franske. Den har jeg aldri fått sett. Den har jeg aldri fått sett. Ja, men okay. ja, jeg vil helt gjerne se den. Jeg har aldri fått Wait, Så er den i år egentlig. N nummer tre. A Most Violent Year. Nummer to, Warrior. Den er rigtig god. Yeah. Yeah. Og nummer et, en film, som har ramt hele tiden med herste anmeldelse. Det må vi heller snart. Manson Family Vacation. <laughs> The Green Inferno. Ja. Yeah. Top 5 over de værste film i 2015. Men, hvor kommer The Green Inferno egentlig til ligge for os i forhold til alt noget her med årets... Det sidste år. Altså i år. 2015. Okay. Den kommer biografen Ja, og den kommer på... Måske, hvis den kommer i danske biografer, så, så den kan den vi i 2016. Ja, yes, yes. Ja, men, det, men det tæller vi ikke. Så. Nej, det gør vi ikke. Så, altså, vi om, hvis vi ikke har dansk biografudgivelse, så er amerikansk. Altså, hvem ved, det kan være den anden med at noget lort. Altså. Nu må vi se. Det kan være den på en festival, så vi håber det. Det kan være. Men det tæller heller ikke i min bog, ja, så det er nej, et problem. Nej, ty tydeligvis ikke. Top 5 over de værste film i 2015. Nummer 5. The Boy Next Door. Nr. 4 The Gallows En found footage horrorfilm Som det faktisk lykkedes mig ikke at se Det er jo imponerende Det gjorde at han rådede os til ikke at se den Så det var nok derfor jeg ikke havde set den Nr. 3 The Hunger Games Men der var den der sweet cover version Af Smellstark Teen Spirit Det var også lidt dårligt med den Nr. 3 The Hunger Games Mockingjay Part 2 Er det her værste film? Når det er to år? Den har jeg ikke set nu Men der er monstre med i to år Nr. 2 Ted 2, og nummer 1, Entourage. Ah, hvorfor har han set det, du det også set alene? Det er jo diers for helvede. Ja, ja no, det er deres, det er det nok. Top 5 over de største, eller største overraskelser dias, i 2015. Du, dias, du ville klart se Entourage-filmen. Nope, jeg har aldrig set Entourage. Men overraskelser, det er en liste, vi har. Det er en liste, Nummer 5, The Gift. Nummer no, 4, Kingsman. The Secret Service, naja. den har jeg set med. Øh, nr. 3 The Final Girls Horror komedieting Nr. 2 Knock Knock Og nr. 1 Mad Max Fury Road Det var største overraskelse mm -hmm. ja. Top 5 over største skuffelser Det er lidt derfor vi kan har største overraskelse med for det er bare Hvor mange liste har ja, hver øh, lytter det. egentlig Lidt forskelligt Top 5 over største skuffelser Nr. 5 Avengers 2 mm -hmm. Nr. 4 Chappie Nr. 3 Jurassic World Yes, det er dig, det her. Ja. Nummer to, afstand to. Og nummer et, Dark Places. Hvad er det? Ja, de er sgu ikke til dybt på sine film, så jeg tror bare, at Ej, det, det er der. Nå, Lukas har skrevet. Hej, Lukas. Har hey, I noget film? Hej, Lukas. Jeg er lidt sent du, ude, så det er derfor, der ikke står noget til hver af filmene den her gang. Men jeg har en smule travlt, og jeg vil gerne nå at have den her mail øh, sendt til jer. Så, dem jeg har med den her gang, er top 5 over bedste film, som jeg har set for første gang i 2015. Og top 5 overraskelser, top 5 beskuffelser, top 5 værste film og top 10 bedste film. Vil de alle sammen gerne have, at vi laver en liste, der hedder top 5 overraskelser? Altså, det kommer ikke <laughs> til at ske, men hvorfor vil de alle sammen gerne have det? Og så har de fem film, jeg glæder mig mest til i 2016, som ikke er film fra 2015. Eller Oscar film i 2018. Okay, det fem liste. Undskyld, øh, sige det igen. De fem film, jeg glæder mig mest til i 2016, som ikke er Oscar film fra 2015. Det giver ikke mening. Okay. Nej, godfor, Nej det er fint. dem, der nominerer til Oscar oh, okay. okay. ja, okay, okay. foråret. Der er rigtig mange af os lytter, der har spurgt os, om, om vi vil øh, fortælle lidt om, hvad de glæder os lidt til i 2016 af filmen. Det når vi ikke denne gang, men det, skabt, det tror, vi tager næste gang. Ja, lad bare sige Civil War for os alle tre. Ikke for mig. <laughs> Så her ja, kommer æh, Lucas' liste over det tæmpe bedste film, han har set for første gang i 2015. Det bedste film, det kan, du, det kan du. Fem bedste film. Nummer fem, Man on Wire fra 2008. Mm -hmm. Nummer fire, Pans Labyrinth fra 2006. Hmm. Nr. 3. Øh, pianisten, instrueret af Polanski fra 2002. Mm -hmm. Nr. 2. The Godfather Part 2 fra 1974. Første Og, gang alligevel. Hmm. Ja, ja. Og nr. 1. Ice White Shot fra 1999. En film, der vil være på Alice nr. 1. Det er over, de den, uanset, yeah. det er en af de bedste film nogensinde. Yeah. Yep. Jeg kan huske så godt. What? <laughs> du har aldrig set den? Ja, jeg jo, jeg har. No. år siden. Top 5 over, over overraskelser. Nummer 5 San Andreas. Nummer 4. Vent, vent. Top 5 over, overraskelser. Ja, det, det var positivt. det. Sagde. Ja, med San det er helt sikkert det. det, er meget, det her, jeg er forvirret. Hvad? Ja, Nummer 5 San Andreas. Nummer 4 Run All Night med Liam Wise. <laughs> Nummer 3 Svampebob firkantet. Yeah. <laughs> Nummer 2 Antman. Parker. Næste den Og nummer et. Spy. Endnu en film, ja, spy som Tommy fik se, Peter. Nævnte jeg Spy på min... Øh, Nej. Jeg, den? jeg tror, jeg cuttede den. Fra min, den var på min værste filmliste i lang tid i hvert fald. Lucas' top 5 <laughs> over... Jeg, over cut, jeg cuttede den til forhold til Fury. <laughs> Hvordan kan du cutte noget fra nummer et? Nej, jeg cuttede oh den ikke fra nummer et. Jeg ja, røg af listen fra ah, okay. Kung okay. Fury. Top 5 over de største skuffelser fra Lucas er nummer 5. Hotel Transylvania 2. Hotel. Hotel. Hotel. Hotel, ja. Nummer 4, Hotel, Ex Machina. Nummer 3, Mission Impossible 5. Nummer 2, Skuffelser. Yes. Det var sku meget godt. Den var meget god. Den var ikke sit. No, nej, den var ikke Nummer 2, Avengers 2. Og nummer 1, Tomorrowland. Den er, tror jeg ikke, er den var ikke nej. Top 5 over værste film. Nummer 5, Chappy Ups, det er da. Godt spørgsmål, ikke du? I bold, like this. Jeg <laughs> den som nummer 11 på en næste er ikke langt fra de bedste <laughs> til de værste. Tødvendigvis ikke, tødvendigvis ikke. Nummer 4, Black Hat. Nummer 3, Jupiter Ascending. Oha. Oh, mm. <laughs> Og nummer 2, Strange Magic. Og nummer 1, Go to DS, Taken 3. Yeah. Top 10 over bedste film. Nummer 10, Slow West. Nummer 9, South Power, Paup. Nummer 8, The Martian. South Power, South Power. Nummer Nummer 7, Kingsman, The Secret Service. Nr. 6, Selma Nr. 5, Star Wars Episode 7, The Force of yeah. the yeah. 4, Straight Outta Compton Nr. 3, Creed Jeg troede de creep. Yeah. Jeg tror det du Creep, men det 2, Mad Max Fury Road Og nr. 1, Whiplash ingen love for Creep i de her lister uh, den, ikke? Det kan være, I don't know øh. Det tror jeg Okay, vær jeg hører ikke rigtig efter Tydeligvis ikke. Og <laughs> ramme havde den altså ikke? No, okay. Nej. Voldsom. Jeg hører Højt. efter. Det gør du. Dygtigt, det gør efter. De fem jeg. film, Skal jeg glæder mig om, om jeg. mest i 2016. Nummer 5. Captain America Civil War. Nummer 4. Junglebogen. Åh, Sundbarn. <laughs> Nummer 3. Snowden. Ja. Nummer 2. Deadpool. Nummer yeah. 1. Batman vs. Superman. Dawn of yeah. Justice. Yeah, Jaaa. Det var alt for denne gang. Jeg glæder mig altid til at høre mere. Tak for din mail, Lukas. Tak for Lukas. Lukas. Her kommer mm, en mail fra... Zombie Peter trakker det trakker også. Her kommer en mail fra Kasper. Oh shit. Hej Kasper. Hvem snorkede? Det var en Again? tidligere podcast. <laughs> har han ikke skrevet det før? Nej, det tror jeg ikke. Nå oh, jo, det har han. Oh, læser du nogle gamle op nu, synes Det er muligt, at gøre det. Det kan være, at jeg bare Hvad er på den, Johans? Øh, hvem snokkede? Det kan ikke være Peter eller Dias, eftersom deres energiniveau er tom. Ja, atom... det herfra. Det det har jeg læst. Jeg hopper lidt videre. Jeg tror, jeg satte to mails sammen her. Um, jeg har lavet en tilsynsrapport om jer, og jeg er sikker på, at min ledere vil kontakte jer. Kontakte? <laughs> ja. Desuden vil jeg opfordre alle de andre gode lyttere og mig selv til at starte en podcast om jeres podcast. Den skal hedde Noget om Noget om Film. Det synes jeg er en god idé. Skal, med på. Skal I se Rudi Markusen imod Patrick Nielsen, og hvad synes jeg om dansk boksning? Nej. Nej. eller tak Kasper. Nej. Okay. Der er også lidt sent til det. Daniel Dias, du burde være bokser. Er det ikke noget meksikaner ofte er? Jo, og der er ikke en, der i De gang. Han er vist meksikaner. Mm. <laughs> det kunne jeg sikkert også gøre. Den, den forstår jeg ikke. Peter, du burde aldrig være timekeeper, da du sikkert bare ringer på klokken før tid ringer på klokken før tid, når det er en boksehavn. Ja, okay. Øh... Nå, oh, okay. Noget med sådan en dobbelthast. Så dinger runden den egentlig er slut. Altså, enig, men ikke på grundet dobbelthastet. Jeg var dårlig til tid. Johannes, du burde være boksepromoter, siden du har skægget til det. Okay. Nope. Har de skægs nu? Her er min top 10 liste. Oh. Jeg skal nok undgå film med WWE-wrestler i den bare for at ændre lidt på mine tendenser. See no evil the marine number 1 og 2. Der er det, Tendenser. <laughs> okay. Nummer 1. Den toppsykologiske thriller San Andreas. Nummer 9. Gyseren Hotel Transylvania 2. Nummer 8. Indie-dramad Taken -in 3. Okay. Nummer 7. Terminator Genesis. Nummer 6. Insurgent. Er det en ironisk liste? Det ved jeg ikke. Jeg forsøger, er det her en listor bedste film? Det skriver han. Nummer 5. Okay. Maze Runner 2. Nummer 4. Magic Mike XXL. Nummer 3. Chappie. Nå ja, så er det den bedste. Det står det bedste film. Uh, nummer to, Paul Blart, Mall Cop 2. Det er en ironisk liste. Yeah. Parenthes, Oscar nominerende til Kevin James. Nummer et, nok nok. Parenthes, jeg så godt forfilmen på den, og så hørte jeg jeres podcast, men det er nok til, at den bliver nummer et. Jeg synes, jeg skal spille nogle klips fra den til sluttet i jeres podcast. Nej. Kasper en psykofant. <laughs> og psykopatisk. Her er ja, top det. fem over de værste film i 2015. Nummer fem, The Martian. Nummer... Er det her så altså hans egentlige top 5, tror jeg? Nummer 4, Furious 7. Er det, Hvad er det? Nå, det er Furious 7. Ja. Det, det hedder Ja, no. I, i Europa hedder den Furious 7, ja. øh, Nummer 3, Ant-Man. Nummer 2, Ex Machina. Nummer 1, Star Wars The Force Awakens. Yeah. Kasper on point, som sådan er. Ja, ja. Glædelig jul og godt nytår til jer alle fra os. Vi ser meget frem mod jeres årets film. Og satser på, at det ikke bliver en film, der har en leksikaner i hovedrollen der vinder. Hvor mange Kasper ja. er der? Er Kasper flertal? Vi gider ikke høre tre timer om, hvordan Star Wars er bedst, er fordi Oscar Venom? Isaac er med i den. Er det helt lige ligesom Venom, det her? Ja, er det, det ligesom det Soma, hvor der er kopier en kopi, en kopi, en kopi, en kopi af Kasper? Hey, det, tror det tror jeg. Og, Johannes, du burde tak, se yes. programmet yes. på WWE Nej. Network, der hedder Table for 3 hvor Seamus, William Regal og Wade Barrett spiser sammen. Det er kvalitetstv. Jeg vil stadigvæk vide mere om, hvorfor Kasper er flertal. Det ved jeg ikke. Ja, det ved også. Her er en mail fra... We are legion. Erik. Her er en mail fra Erik. Giv jer noget om film. Tak for nogle sweet podcasts. Her har I min top 5 liste over film, som jeg så for første gang i år. Men dermed ikke alle fra i år. Come at me, Erik. Ellersom, jeg, dog lavede jeg en peter og smid listen sammen på en halv time. Beklager. Hey, hey, hey, Sick hey, bird. Jeg brugte tid på en i år. Jeg forstod bare ikke Wikipedia. Mere end en halv time? Ja. Okay. Jeg forstod bare ikke Wikipedia. Nummer fem. Demolition Man. Hvorfor har jeg ikke set Wait. denne action-klassiker før? Det, det er meget en gået. Den har det hele. Alt lige fra en fed skurk til gode jokes. Og den der fremtidshippie-verden er fantastisk. Ja. Yep. Det en awesome film. Nummer fire. Det er en awesome film, Peter. Den Bad er Lieutenant. Så. En af de sjoveste film, jeg nogensinde har set. Kate spiller en patient på stoffer. Øh, og gå der med i full cage-mode. Det er en film, man kun kan elske, medmindre man ikke kan nogen sjæl. Og 50 Centermed? Mimmi. Nummer tre. Jodorowskis Dune. Uh, I sagde okay. alt, hvad man kan sige om den film under jeres egen anmeldelse. Jeg vil dog blot sige, they raped him, but with love. Nummer 2, yeah. The Interview. En ny klassisk komedie og den sjoveste film siden 22 Jump Street. En mega sjov film om et meget sævst emne. Mhm. Mm Nummer 1. Ladies and gentlemen, my name is Paul Heyman. Det lyder måske underligt, men WWE-dokumentar som nummer 1. Men at se Paul Heymans rejse fra en 14-årig knæk med et kamera til en af de mest indflydelsesrige mennesker i WWE og selve wrestling-verdenen, som vi kender og elsker den... Stop at sende hængder, okay? <laughs> Tro mig, er alle WWE-dokumentarer, og de har lavet mange at det er klart den bedste. Så der kan som sagt, vi... Så han skal Erik assimilere okay. Erik nu. Åh, oh, nej! Nå, det var det. Jeg wow, glæder God mig God. til at høre jeres liste. P.S. Anmeld Paul Heyman dokumenter. Nej, Kasper. P.P.S. Jeg ved jeres Game Toast of the Year. Der var der lidt for lidt Lars Skadegaard, og lidt for lidt had og vrede mellem jer. Var der for lidt Lars? Det så rigeligt Lars, hvor jeg ja. sagde Game Toast Der var for tilbage og høre hans... Øh, hvad hedder det? Jeg? Hvad nu hedder det? On... Øh, Hvad var det, der gyserspil? Jeg var egentlig synes, at ugenlige hjerneblødninger er sat i gang nu. Nå, det hed det der gyserspil, det var jo ligesom David Cage-spil. Fahrenheit. Hvad det, Lars spil Lars-spil her på? Det der, han stod og ævlede om, at det var et mærkeligt psykologisk spil om depression. <laughs> uh, uh, uh, fuck, hvad hedder det? Jeg har anmeldt det. <laughs> um, uh, um, det er det der, hvor de er op i en hytte, nogle lignager. Det har jeg ikke en med... Psykologisk horror Så det Det der under taget mm. Nej <laughs> <laughs> ja, Jeg har ikke spilt Nej, det er det der fucking Heavy Rain-agtige horrorspil Ej, ja. det er nogen Jeg ved ikke, hvad det er Hvad hedder det? Until Dawn? Until Dawn Nå, no! okay, det har jeg Yes, yes, yes, okay Øh Enig Okay, Æh, det var så er det lidt. Vi har en til nej. Peter, den skal du læse op Okay, er det fra Kasper? Den er den kommet kom ind på min øh, På vores mail Nogetomfilmsnabel.gmail.com og jeg var altid lidt for da jeg fik den. Så den er fra Kasper. Men, ja, du kan lige læse den op. Han er fra en af Kasperne. Hey, den er fra Vince McMahon. <laughs> oh shit! <laughs> Hello, I am uh, the WWE chairman, and I'm am writing to know them film, because one of our sources has made a complaint, eh, uh, complaint i dattid, uh, about you not recommending enough WWE network. I demand you to give WWE the promotion it deserves. Potum. And we might repay you in the future. Indepotum. <laughs> our source tells us that one of you abuse medicine, which is inflicting... <laughs> which is inflicting in our wellness policy. We do not tolerate steroids or drugs. So please, Mr. Peter Wurtz, stop this if you want to have a chance to work with WWE. However, we have heard about a potential mascot named Diaz. We hear that he has a lot... Allot of energy and has a hard time talking quietly. We do need new Hispanic superstars, so we want to continue to follow him. Anyway, our source tells our source to us to give you over top 10 over 2015. and hell God damn it I will. 10 the marine fall with the miss it's like the apocalypse now of the wwe <laughs> Nine, 12 rounds 3 with dean ambrose think mad max but better <laughs> Eight, leprechaun's origins with Hornswoggle. way better than <laughs> <Knuck>. <laughs> way better than knock knock Seven, sino evil 2 with kane much better than stinking poltergeist Six, The Condemned 2 with Randy Orton. It's better than that Japanese crap Battle Royale. Five, Vendetta with Big Show. It's a IT's a better prison movie than The Shawshank Redemption. Four, The Flintstones, the, the Flintstones Stone Age WWE version <laughs> with John Cena. This will blow Pixar away. Three, Santa's Little Helper with The Miss. I'm telling you, The Miss is the new Tom Cruise. Two, SummerSlam 2015 with Brock Lesnar and Undertaker, Inge Klein. <laughs> One, WrestleMania 2015 with DX and NWO, and myself, goddammit, Massa Rupstein. I will be reporting back on a review of how you treat the WWE from now on. My sources in inside the show will keep my updating. And can we please fucking the rid of the crappy low-class rock music in the end and get a decent theme song? Masser av spørsmål, masser av utopsegn. Yours truly, Vincent K. McMahon. Ja, det var en lille engelsk men fik den. Jeg ja, vet hun den. Ridik, så er Golfbrand til at skrive. Det tror jeg også. Det lyder meget så altså, jeg jeg lyder, så modsat som hvis man egentlig taler. Mr. Macman, ja. Får sig sekretær til at korrekturleske, det bliver måske være en god idé. Korrektur, korrekturimpression til Mr. Macman. Ja, meget opbevisen. Nej, nej, nej, Så hvad tænker jeg, skal vi lave noget med podcasten på baggrund. Jeg tror Jeg vi er nødt til. det gælder altså, også nytårsforsæt til næste år, er, Hvis Mr. Macman vil have at vi laver om, så synes jeg hvis vi gør det. Okay. Det bliver nødt til. var vores store års film special, altså. tror jeg I 2015. Vi ved ikke lige, hvad vi anmeldte næste gang. Måske Sgt. Kabuki-man på YPD. Det er muligt. Ja. Men ellers så planlægger vi om to uger at lave et uh, Quentin Tarantino-special, når vi skal anmelde The Hateful Eight. Uh, har I noget andet, vi skal sige? Ja, godt nytår. Pas nu godt på dig selv, Kasper. Gør det. Ja, please. Pas, pas godt på jer selv. Ja. Undskyld, pas godt på jer selv. Vi høres ved i næste uge. Hej, hej.